Голі Джексон, повернення Рейчел Прайс, моїй молодшій сестрі. Один. Як ти вважаєш, що трапилось із твоєю матір'ю? Бел почула це слово, і воно прозвучало для неї неприродно. Мати. Штучне. Хоч і не таке чужорідне, як мама. Це слово лізло з її губ, криве й сердите, ніби роздуте слизьке створіння, що нарешті вирвалось на свободу, і розплескались на підлозі на загальний огляд. Бо всі дивилися б. Завжди так було. Це слово не мало бути в її устах, тож Белл не говорила його, якщо могла втриматись. Принаймні у слові «мати» відчувалася холодність, відстань. «Все гаразд, не поспішай», – сказав Ремзі, коротко і відверто вимовляючи голосні. Белл подивилася на нього, уникаючи камери. Стурбовані зморшки перехрещували його чорну шкіру, збираючись навколо очей, коли він пригортав погляд до Бел, бо вона й справді тягнула час набагато довше, ніж під час попередніх інтерв'ю останніми днями. Він почухав скроню, саме там, де кучеряве темне волосся тануло над вухами. Ремзі Лі – режисер, постановник із Південного Лондона, зовсім інший світ, а ось він тут, у Горгамі, Нью-Гемпшир – Сидить навпроти неї. Ремзі прокашлявся. Е, -е почала Бел, ледве не захлинувшись тим словом, я не знаю. Ремзі відкинувся на спинку крісла, яке голосно скрипнуло, і Бел побачила в ньому проблиск розчарування. Вона погано справляється ще гірше, це через камеру. Камера все змінювала, надавала всьому остаточності. Одного дня тисячі людей дивитимуться це, відділені від неї лише склом екрана. Вони будуть аналізувати кожне її слово, кожну паузу, і коментуватимуть усе. Вивчатимуть її обличчя, тепла біла шкіра і рум'янець на щоках, гостре підборіддя, яке загострюється ще дужче, коли вона говорить, а особливо, коли усміхається, коротке медово-біляве волосся, «Круглі сіро блакитні очі. Вона ж вилита Рейчел», – скажуть люди по той бік екрану. Та Бел вважала, що більше схожа на тата. «Дякую й на тому». «Вибач», – додала Бел, заплющивши очі, бачачи яскраво-оранжеві плями там, де в неї світило три софітних світла. Вона просто мала пережити цей документальний фільм, удавати, що не ненавидить кожну хвилину, говорити про Рейчел». А далі життя знову стане звичним. Знову можна буде не говорити про Рейчел». Ремзі похитав головою, його посмішка прорвалася крізь серйозність. «Не переймайся», – сказав він. «Це складне питання». Але ж ні, не так уже й складне. І відповідь проста. Белл справді не знала, що сталося з нею. Ніхто не знав. Саме в цьому і полягало все це. Я думаю, вона була... Хтось перечепився за камерою, спіткнувшись об кабель, що висмикнувся зі стіни. Одне зі світел замиготіло і згасло, розхитуючись на слабких ніжках. Чиясь рука встигла схопити його, вирівняти. «Ой, чорт, вибач, Ремзі!» – озвався винуватець, простежуючи за проводом до розетки. Тепер, коли світло згасло, Бел вперше змогла по-справжньому роздивитися його. Раніше вона його не помічала, коли Ремзі представляв знімальну групу, засліплена світлом і камерою. Він, мабуть, був наймолодшим із чотирьох членів команди документалістів, навряд чи старший за неї. І, здається, саме він був найкумеднішою людиною, яку Бел коли-небудь бачила. У нього було волосся до плечей, густі коричневі кучері, зачесані набік, обличчя бліде – з різкими рисами та тінями. На ньому були розкльошені штани в клітинку і яскраво фіолетовий светер із зеленими та жовтими динозавриками, що крокували через груди. «Вибач», – повторив він, і о, у вимові видавало, «мабуть, теж із Лондона». Він пирхнув, знову увімкнувши розетку, і світло ожило, сховавши його від бел. Дякувати Богові, той потворний светер більше не відволікає. Я ж казав закріпити скотчем усі дроти, Еш. Озвався Ремзі, повертаючись до світлового приладу. Я закріпив. Почувся голос Еша з-за світла, такий самий кутуватий, як його обличчя. Поки стрічка не закінчилась. «Та у нас зверху цих рулонів 50 тисяч», – відповів Ремзі. «П'ятдесят тисяч іще один». Втрутилася жінка, що стояла за мікрофоном. Довга штанга на тринозі із пухнастою сірою головкою, що нависала над Бел і Ремзі, трохи поза кадром. Саба так її представив Ремзі як звукорежисерку. Вона носила величезні навушники, які здавалися більшими за її обличчя, стискаючи коричневу шкіру щік у неприродні складки. «Вибач, долинуло від Еша. Я потім все виправлю. Гаразд!» сказав Ремзі, на мить пом'якшавши. А тоді вже чоловікові за величезною камерою. Джеймсе, а чого ти наводиш кадр на Еша? Думав, ми знімаємо у жанрі синеме може, ти захочеш це вставити, відповів оператор. Ні, цього мені не треба. Скидаємо кадр і знімаємо ще раз. І стежте, куди ступаєте, будь ласка. Ремзі кинув вибачливу усмішку Бео, що сиділа тут на м'якому дивані навпроти них, подушки ззаду були майстерно покладені і перекладені. «Еш, це мій швагер», – пояснив він. «Знаю його з одинадцяти років. Це його перша робота. Так, Еш? Асистент-оператора». «Еш, асистент-оператора». «Саба, саба звукорежисерка, «Джеймс, оператор». «І Ремзі, режисер, постановник». Продюсер, мабуть, чудово, коли після твого імені йдуть такі слова, вибрані тобою. У Бел слова були інші це Анабел, Дочка Рейчел Прайс. Останні слова. Пошепки. Із натяком. Бо навіть коли Рейчел уже нема, все обертається навколо неї. Горгам. Вже не своє місто. А те, де жила Рейчел Прайс. Будинок 33 на вулиці Мілтон. Не дім Белл, а оселя, де жила Рейчел Прайс. Тато Белл, Чарлі Прайс, чоловік Рейчел Прайс, хоча прізвище було від нього. «Еш, хлопавку», нагадав Ремзі. Ой, Еш вийшов з світла, тримаючи у руках чорно-білу хлопавку-планку. На ній було надруковано «Зникнення Рейчел Прайс». Це й був документальний фільм нижче, від руки інтерв'ю з Бел. І дивно, подумалось Бел, що там не було просто дочка Рейчел Прайс. Еж пройшов перед камерою штани не шаруділи дубль шість, оголосив він, різко змахнувши хлопавкою по планці й хутко вийшовши з кадру. Почнемо знову. видихнув Ремзі. Вони вже годинами тут, і це видно було по ньому. Твоя мама зникла вже більше 16 років тому. За весь цей час не було жодного сліду. Жодних транзакцій по рахунках, жодного зв'язку з родиною, жодного тіла, хоча шукали скрізь. Звісно, були свідчення, сказав він, надто наголосивши на цьому слові. Люди в інтернеті нібито бачили Рейчел у Парижі, у Бразилії навіть кілька місяців тому, поблизу, у Нордконвеї. Але це все непідтверджені підтверджені заяви. Твоя мама зникла без сліду 13 лютого 2008 року. Як ти думаєш, що сталося? Бел не могла знову сказати «я не знаю», бо тоді її ніколи не відпустять. «Це така ж загадка для мене, як і для всіх інших», сказала вона і поблизку в очах Ремзі зрозуміла, це була краща відповідь. «Добре, рухаємося далі. Я знаю всі теорії про те, що могло статися. І якби я мала обрати одну?» Ремзі кивнув, заохочуючи продовжити. Думаю, вона намагалася піти. Вона пішла. А потім, можливо, її вбив випадковий вбивця. Саме так висловлюється у ЗМІ. Або, може, вона заблукала в білих горах і загинула у снігах, а тварини дісталися її останків, ось чому ми ніколи її не знайшли. Ремзі нахилився вперед, підперши підборіддя пальцем, замислившись. Тобто, Бел, ти вважаєш, що наймовірніше, твоя мама померла? Бел напівкивнула, дивлячись на кавовий столик перед собою. Скляна пляшка з водою. Лише реквізит їй не дозволяли її пити. Мармурова шахівниця зі всіма розставленими фігурами, Коліна Белл, вказували просто в нейтральну смугу. Ця переобладнана конференц-зала в готелі Royalty Inn на Головній вулиці. Сцена для спектаклю. Вода, шахи й подушки, реквізит. Для інших це все не було справжнім, лише показуха. Так, я думаю, вона померла. Думаю, це сталося того ж дня чи невдовзі після а вона так справді вважала. Це мало значення. Зникла. Значить, зникла. Ремзі теж дивився на шахівницю. «Ти кажеш, гадаєш, що твоя мама намагалася втекти». Повернув він погляд до неї. «Ти маєш на увазі, що вона тікала». Бел знизила плечима. «Мабуть. Але існують вагомі докази, що суперечать версії з втечею». Рейчел не знімала грошей зі свого рахунку за дні й тижні до зникнення. Якщо вона планувала втекти і почати нове життя, їй би знадобилися гроші. Та вона навіть не взяла гаманець із документами, залишила банківські картки вдома, і телефон не взяла, не зібрала жодних речей, навіть одягу, взагалі нічого. Навіть пальта не забрала того морозного дня. Воно залишилось у машині разом із телефоном і гаманцем. І мене подумала Бел. Що ти на це скажеш? запитав Ремзі, що він хоче від неї почути? Я не знаю, знову сховалася Бел за цими трьома словами. Ремзі, здається, відчув ту стіну і трохи відступив, вирівнявшись. Тобі вже вісімнадцять, Бел, тобі ще й двох не було, коли Рейчел зникла. 22 місяці, якщо точно. І, звісно, одна з найцікавіших особливостей цієї справи, що вирізняє її серед інших, у тому, що ти була з нею. Ти була з мамою, коли вона зникла. Так, сказала Бел, знаючи, яке питання буде далі. Не має значення, скільки разів його ставлять. Відповідь завжди одна. І для Бел це ще гірше, повірте. І ти зовсім нічого не пам'ятаєш того дня, ані торгового центру, ані машини? Я нічого не пам'ятаю, відказала Бел рівно. Я була за малою, щоб щось пам'ятати, чи розповісти, що бачила. А тепер найдивніше. Нахилився вперед Ремзі, слова загострились у середині, хоч він і намагався тримати голос рівно, ти тоді була зовсім малою. «Надто маленькою, щоб щось пояснити поліції чи комусь узагалі. Але якщо Рейчел справді викрали, забрали з машини, де тебе знайшли, ти мусила бачити, хто це був. Ти бачила. Хоч на мить, але знала відповідь на цю загадку. Знаю», – кивнула вона. «Дивно, чи не так? Найдивніше за все», – Бел заплющила очі, і три яскраві сонячні плями проривали темряву під повіками. Ці світла були занадто яскравими. Вони ще й нагрівали повітря, чи це лише здавалося. Тому обличчя так горить. «Ти можеш продовжити?» – запитав Ремзі. «Так», – відповіла вона. Реального вибору все одно не було. Укладені контракти, підписані дозволи і відмови. Та найважливіше, вона пообіцяла татові – вона справиться. Для нього. Скаже так, ні, і вибач там, де треба. Ти точно нічого не пам'ятаєш із того дня? Ні, і не згадаю наступного разу. І ще через раз. Я не маю ані спогадів, ані ідей, що сталося. Лише знаю те, що дізналася, коли виросла, що мене залишили. Кинули у тій машині, як би це не сталося. Ця справа... Одна з найобговорюваніших і найдосліджуваніших у подкастах про справжні злочини та соцмережах, вона й досі не полишає громадську свідомість, навіть через 16 років. Сказав Ремзі, очі блищали. Ім'я Рейчел Прайс майже стало синонімом загадки. Її зникнення, мов головоломка, а людині властиво хотіти розгадати головоломку чи не так? Белл мала щось відповісти. Вже пізно, а ще, продовжив Ремзі, Рейчел, ніби зникла двічі того дня. Чи можеш розповісти, що сталося того дня о другій годині, куди ви з мамою пішли? Знову? перепитала Бел. Так, будь ласка, для камери. Зняв із Бел відповідальність Ремзі і переклав на камеру. У камери немає почуттів. Ремзі був таким приємним. Хей, звичайно, він і хотів, щоб вона так думала. Правда ж?» Бел прокашлялася. «Того дня я була з Рейчел у машині. Вона відвезла нас у торговий центр Білі Гори, це в Берліні, недалеко від Горгама, хвилин десять їзди. Камери зафіксували, як ми удвох заходимо всередину. Рейчел несла мене на руках. «Чому ви туди поїхали?» «Мені казали, що вона часто брала мене туди у вихідні» відповіла Бел. Рейчел працювала в кав'ярні у тому ж молі. Приходила за кавою, бачилася з колишніми колегами. Це було звичайним. Кав'ярня називалася Моус Маус Кафе Хаус. Звісно, Бел цього не пам'ятала, але потім бачила кадри з камер спостереження. Останні світлини живої Рейчел Прайс. Вона з малою Бел у синій курточці, «З пухкими рукавами сидить у кав'ярні на колінах у Рейчел. Навколо – порожні столики. Фігурки розмиті, але щасливі. Вони не знали, що за мить обидві зникнуть, одна, назавжди. Але незвичним було те, – заперечив Ремзі, – що після кави Рейчел піднялась, усе ще тримаючи тебе. «Ви вийшли з кав'ярні о 14.49, це видно на записах». «Крокуєте до закутку невидимого для камер спостереження?» «І?» – він чекав на відповідь. «Ми зникли», – завершила Белл. «Розчинилися в повітрі», – додав Ремзі. «Вас нема на жодній камері, де мали би бути, якби Рейчел пішла далі. Вас немає на камерах біля виходу. ніде, Тобто ви не могли вийти. Але ж вийшли. Ви обидві зникли прямо всередині торгового центру, і пояснення цьому немає. Маєш уявлення». «Як?» «Не знаю, не пам'ятаю», – відказала вона. «Темою проходить». Поліція переглядала ті записи після зникнення Рейчел. Порахували всіх, хто зайшов до молу, і всіх тих, хто вийшов. Кількість збіглася, окрім двох. Тебе і Рейчел. Єдині двоє, хто зайшли, і більше не вийшли. Поліція навіть думала, а раптом ви вийшли під виглядом інших, змінили зовнішність, але й цифри не співпадали. Ви просто зникли. Белл знизала плечима, не розуміючи, що Ремзі від неї хоче. Вона ж тепер з'явилась. «Далі нас знаходять. Мене. саме в машині Рейчал, покинутій на обочині біля парку Музбрук». Автівка стояла у снігу на узбіччі, фари світили, мотор працював. Чоловік, Ремзі, заглянув у нотатки. «Джуліан Тріп проїжджав повз і знайшов тебе одразу після шостої вечора». Він одразу викликав поліцію. Він зараз мій класний керівник, містер Тріп», – уточнила Бел. Ремзі усміхнувся, не образився на перебивання. Малий світ, мале містечко, — поправила Бел. Зрозуміло, чому справжні фанати true crime зациклилися саме на цій справі. Від суду жодних відповідей не було. Її не можна розв'язати і ніколи не можна буде зрозуміти. Тобі набагато важче бо ти була в цьому з першого дня». Ремзі зробив паузу. «Яким було життя, Бел? Рости в тіні цієї неможливої загадки?» Ніхто ще так не питав. Це справді відчувалося як тінь майже щодня. Темна, неприємна, від якої відвертаєшся, якщо маєш здоровий глуст. І Бел відверталася. Вона потерла ніс так, аж хруснула хрещова кістка – Потім згадала, що на неї дивиться камера, мікрофон завис над головою. Чорт, хай би Ремзі це вирізав. Загалом, усе гаразд, нарешті сказала вона. Я давно прийняла, що відповідей не буде. Я не винна, що нічого не пам'ятаю. Я була замалою. А якщо в мене немає спогадів, то таємниця Рейчел Прайс для нас так і лишиться нерозгаданою, і мені з цим спокійно. Чесно. «У мене є тато», – Бел усміхнулася. Підборіддя стало гострішим. Він дуже старався дати мені нормальне дитинство, наскільки це можливо у нашій ситуації. Він – найкращий тато, якого я могла би побажати. Тому я не хочу, щоб хтось мені співчував, – сказала вона щиро. Вона сподівалася, що камера це побачить. Я справді щаслива. «М. Ремзі», – долинув голос Еша з засвітла. Ми знімаємо, Еш, обернувся до нього Ремзі. Я знаю. Еш наблизився, і Бел змогла знову його побачити, наче оживився на її очах. Просто ми вже вийшли за графік, а я думаю, він кивнув у бік дверей, що виходили у фоє готелю. У скляній вставці хтось притискав обличчя до вікна і спостерігав за ними. Бел прикрила очі долонею, але світла все одно були занадто яскраві. Вона не могла розгледіти, хто це. Вона вже тут, повідомив Еш, подивившись на годинник у телефоні. Вона прийшла раніше. Хто вона? перепитала Бел. Вона ж знала, що Картер і тітка Шері мають давати інтерв'ю лише наступного тижня. Чорт, прошипів Ремзі, глянувши на годинник. Він швидко глянув на Бел, його очі стали круглими, зникла звична м'якість. Бел подалася вперед, її голос теж став жорсткішим. Хто прийшов, Ремзі? Хто вона? Два. Двері прочинилися, шурхочучи на петлях. Ало, жіночий голос полинув у кімнату. Дівчина на рецепції сказала, що ви тут знімаєте. Бел намагалася впізнати цей голос, миготіння впізнавання, і все не могла згадати без обличчя. Вона намагалася розгледіти, живіт стиснувся в тугий вузол, у роті застигла німота. Клацання підборів по полірованій деревині, жінка наближалася. Ремзі підвівся зі стільця, кивнувши Джеймсу за камерою. "Вітаю", сказав він бадьоро. "Дуже дякую, що прийшли так рано, сподіваюся, дорога була неважкою. Ми тут якраз закінчуємо, Сюзан". Бел проковтнула, що лепа повільно розслабилась. На мить їй здалося, що він отоць -от каже Р. Нарешті приємно познайомитись особисто. Сказала жінка, підійшла до Ремзі, потисла його простягнуту руку. Браслети подзинькували у неї на зап'ясті. Сюзан, чому Бел не могла згадати жодної Сюзан? Так само, відповів Ремзі. Жінка ступила у світло, елегантна у темному костюмі і пишній смарагдовій хустці. І Белл нарешті побачила, хто це. Звісно, бо для Белл вона зовсім не Сюзан. Вона – бабуся, мати Рейчел. «Ремзі, мені!» Почав Еш, усе ще стоячи осторонь, ніяково жестикулюючи, великий палець вказував на Бел. «О, та ну ж бо!» сказала бабуся до Еша, оглядаючи його з ніг до голови. «Який же ти цікавий хлопець!» Бел підвелася. Подушки з гуркотом попадали позаду неї. «Привіт, бабусю!» Камера піднялася разом із нею. Джеймс зняв її зі штатива і одним рухом поклав собі на плече, відійшовши назад, розширюючи кадр. Бабуся кліпнула у відповідь здивовано. «Це ж не моя, Небелл, правда?» сказала вона, голос підвищився на кінці. «О, Боже мій!» Подивися лише на себе. Наступної миті обличчя Бел занурилося в ту пишну смарагдову хустку. Бабуся міцно обійняла її, а солодкуватий аромат парфумів забив подих. "Не вірю, ти така доросла стала". "Ну", сказала Бел, грудна клітка аж стискалася. "Я ж справді виросла. Уже кілька років так виглядаю". Бабуся відступила, роздивляючись Бел худими пальцями, вчепившись у її плечі. «Боже, ти так схожа на Рейчел!» «Та зовсім вона бісова, не була схожа!» Очі бабусі затуманились, нижня губа затремтіла, вона прикусила її. «Дідусь так пишався б, якби побачив тебе дорослою. Мені так шкода, що він це пропустив. Якби ж твій батько не тримав тебе від нас на відстані. Це жорстоко, справді. Ти ж у мене єдина онука». Вона відпустила Бел і полізла в кишеню по зім'яту хустинку, голосно висякалась, уся кімната наповнилася різким карканням, навіть на похорон не дозволив тобі приїхати, схлипнула бабуся. Бел не збиралась пропускати це повз вуха, це тому, що ви самі сказали йому, що не хочете його бачити, відповіла вона, гостро, стискаючи щелепу. Можна було б і вилаятись. «Скільки їй там років? Початок сімдесятих. Це ж нормально. Так? Але я тебе хотіла бачити, і дідусь би теж хотів. Але єдине, чого він справді хотів перед смертю, це, щоб убив його дочки, нарешті опинився за ґратами. Де йому й місце?» – відрізала вона, ще раз для ефекту витираючи ніс. «А тоді рак. Чотири роки тому кинула в бік Ремзі». Мені дуже шкода, ледь чутно, сказав він, майже зникаючи з уваги, ніби не хотів втручатися. Мали вони це знімати. Бабуся усміхнулася Бел люб'язно, але Бел згадала, як тато називав Сюзан Масхоль. Бо вона з Масачусетса, і вона. О, маю ідею, не зупиняючись, продовжила бабуся. Можеш приїхати до мене цього літа? Було б чудово, допомогла б мені з кіньми. Провела б трохи часу у домі, де виросла твоя мама. Відпочила б від того чоловіка. Як тобі, Анабел? Що думала Бел? Що це порожня обіцянка, і якби бабуся справді дбала, то сама б навідувалася, чи хоча б телефонувала. Але вона не робила цього. І коли ці камери зникнуть, вона знову зникне. Люди так роблять. Звучить надто гарно, щоб бути правдою, сказала Бел. «Бачиш, вона теж може бути стервом, а той чоловік – це мій тато». Зуби бабусі клацнули разом. Той чоловік – він не вбивав Рейчел. Очі Бел палали, у кімнаті лишились тільки вони двоє. І британська знімальна група, що ховалась у темряві. Ви ж отримали, чого хотіли, бабусю. Його звинуватили у вбивстві першого ступеня. Він сидів у в'язниці, чекав суду. І знаєте що – його визнали невинним. «Невинен. Не те саме, що невинний. І присяжні можуть помилятися», – сказала бабуся. Губи занадто напружено вимовляли слова. «Я ж не єдина, так думаю. Всі знають, що то він зробив». У нього було алібі, – відрізала Бел, втиснувши злісну посмішку. «Ви чомусь зручно забуваєте про це. А часу у нього вистачило», – фиркнула бабуся, обертаючись до Ремзі. Ні, Бел не дозволить їй мати останнє слово. Не тоді, коли камери все знімають, не щодо тата. Того дня він був на роботі. Близько другої години він порізав собі руку. Сильно. Травма. Отримана, коли він її вбивав. Бел засміялися. Там були свідки. Кілька людей у сервісі бачили, як він порізав руку, бабусю. Він перебинтував її і поїхав у приймальне відділення лікарні. «У Берліні, де були ти Рейчел. Очі бабусі спалахнули, наче вона взяла реванш. Дарма тішишся, Бел зараз її прикупає. Це збіг. Вона стискала щелепу, цілилась. Його весь час знімали камери спостереження, доки він чекав на медсестру для накладання швів. Весь час у лікарні». Він вийшов із лікарні о 17 годині 38 хвилин і поїхав додому. Це займає десь 16 хвилин, як казав його адвокат. Виходить, о 17 годині 54 хвилини тато вже вдома. Мене знаходить містер Тріп кілька хвилин після шостої. Поліція приїздить і дзвонить татові о 18 годині 25 хвилин, коли впізнає мене за документами Рейчел. Тато був удома, коли дзвонили. Плюс ще ранній дзвінок на телефон Рейчел о 18 годині 40 хвилин, коли він хвилювався, де ми є. І тоді теж зафіксований сигнал із домашньої вежі. Якщо ти кажеш, що він одразу поїхав на місце викрадення у 19 хвилин від лікарні, то у нього було всього 8 хвилин, щоб викрести Рейчел, убити її, сховати тіло і встигнути додому до того дзвінка – «А сама дорога займає шість хвилин. Це неможливо. Він цього не робив». Бел перевела подих. Вона давно це вивчила на пам'ять. Не вперше приходилося відповідати. «Ви справді думаєте, що цього часу досить, щоб убити людину і назавжди сховати тіло?» Бабуся зблідла. Шкіра навколо рота обвисла зморшками. «Все життя сувора». «Це ж про твою матір йдеться», – вичевела вона – Знову це слово. Так само неприродно звучало з вуст бабусі. Що тут відбувається? У кімнату увірвався новий голос, який Бел впізнала б скрізь. Тату. кличе вона, намагаючись роздивитися його за світлом. Силует Чарлі перетнув кімнату до знімального майданчика. Чоботи важко били об підлогу, плечі нависали в замащеній сорочці. Ти казав, що закінчиш із Бел одругій. Звернувся він до Ремзі. Одне забрудненим мастилом рукою торкнувся короткого волосся, темнокоричневого, як кава, з сивиною на скронях. Уже майже третя тридцять. Я занепокоївся. Її телефон вимкнений. «Вибач», Ремзі схилив голову. Час якось вислизнув. «Чарлі Прайс», – вимовила бабуся, занадто довго затягнувши шипіння в кінці його імені. Очі Чарлі нарешті знайшли її, розширились від здивування. Бел помітила рух за плечем тата, коли Ремзі обернувся до Джеймса. «Продовжуй знімати», – беззвучно вимовив він, закручуючи пальцями. Камера підкорилась. «Що вона тут робить?» – спитав Чарлі у всіх. «Вони ж знімають документальний фільм про мою дочку. Чому б мені тут не бути?» – відрізала бабуся – Надуваючись під яскравою зеленою хусткою, вона кинула погляд униз і зморщила ніс. Бачу, ти досі не навчився мити руки. Я був на роботі, Сюзан, спокійно відповів Чарлі. Де хто з нас мусить працювати, щоб жити? Ох, знову він, хмикнула вона. Завжди такий запальний Чарлі. Бел, люба, як ти це щодня витримуєш? Я, почала Бел. «Все гаразд, Белл, не треба відповідати». Тато повільно кліпнув їй, його широко розставлені світлоблакитні очі говорили все. «Злі люди виглядають винними», – казав він завжди. «Він не дає тобі слова сказати, так, Люба». «Сюзан, будь ласка», – промовив Чарлі, крізь стиснуті зуби, ковтаючи затхле повітря. «Такий у нього характер», – відповіла бабуся, – хоча лише її голос був підвищений. Вузол у животі Белл знову стискався і стискався, ганяючись сам за собою. «Чому ви ще знімаєте?» Чарлі переключився на бум-мікрофон, що висів у руках Сабі над його головою. «Прошу, припиніть запис». «Чому, Чарлі?» – сказала бабуся. «Не хочеш, щоб світ побачив, хто ти є насправді?» Повітря в кімнаті згусло, стало в'язким. І Белл довелося ковтати його крізь клубок у животі. «І хто ж я, Сюзан?» Чарлі обернувся до неї. «Мені знову повторити?» Чарлі відступив. Губи стиснулися у жорстку посмішку. Пальці ковзнули щетиною на підборідді. «Досить! Ти вже і так наговорила за всі ці роки. Дивуюсь, як тобі не набридло говорити на камеру. Я припиню, коли всі дізнаються правду». Відрубала бабуся. «Це безглуздо», – зітхнув Чарлі. «Ти втратила доньку того дня, Сюзан. Я втратив дружину, життя, як його знав. Ходімо, Бел, збирай речі і підемо. Ти, мабуть, голодна. Мабуть, і справді. Але вона не могла цього відчути крізь жахливий вузол у животі. Я хвилююся за Анабел, сказала бабуся, намагаючись знову схопити її за руку – але Бел вийшла за межі досяжності. Я переживаю за неї в тому домі наодинці з тобою. «Не вигадуй», – сказав Чарлі. Бел, ходімо». «Іду». Але не рушила з місця. Її затиснуло між ними і столом із шахами. Вона опинилася у нейтральній смузі. «Вигадую, так?» Бабуся майже зірвалася на крик. Слова рвалися одне об одне. «Дивно?» що всі жінки поруч із тобою зрештою вмирають. У кімнаті запала тиша, липка як хвороба. Чарлі примружився, обличчя вкрилося зморшками так само, як коли він сміявся. «Що ти маєш на увазі?» Шия бабусі витяглася з-під зеленої хустки, вона вважала, що виграє війну. «Твоя мати померла, коли тобі було шістнадцять, чи не так?» Бел намагалася не задихнутися. Невже бабуся натякає, то була трагічна випадковість? Чарлі відповів тихо, що косипнулася. Вона впала зі сходів і вдарилася головою. Я тоді спав. А вже ж знущально промовила бабуся, ніби заспокоюючи дитину. Але знаєш, коли вже дві смерті, це стає схожим на закономірність. Чарлі Чарлі засміявся порожньо, у спробі приховати біль, похитав головою. «Чудово!» – сказав. «То тепер я ще й убивця дружини і матері. Прекрасно!» Бляха! Він не мав це казати. Було ж очевидно, що це сарказм, будь-хто б зрозумів. Але камера знімала, і в чужих руках це можна було перекрутити. Навіщо тато погодився на цей документальний фільм? Від цього нічого доброго не буде. «Треба робити щось значніше, гірше, щоб допомогти йому». «Та пішла ти, Сюзан, і назад до своїх грьобаних коней-конярко», – сказала вона. «Хтось у кімнаті справді ахнув». Бабуся відсмикнула шию, ошелешено витріщилася на бел. «Переможний постріл. Битва закінчена». «Ходімо, дитино. Тато стримав посмішку, коли їхні погляди зустрілись. «Пішли». Обличчя його стало суворішим. «Ремзі, мені треба з вами поговорити на дворі. Камеру залиш». «Так, звісно», – відповів Ремзі, знову проявившись із тіні. «Еше, запропонуй Сюзан щось випити». «Чаю?» «Кави?» «Уже запізно для кофеїну», – хмикнула бабуся, опускаючись на куток дивану, зламана. «Ну, гаразд», – обережно втрутився Еш. «Ем, пива?» Ні, Еш, прошепів Ремзі, прямуючи за Чарлі до дверей. Дай їй води чи щось таке. Вода чи щось таке буде зроблено. Еш упевнено ткнув пальцем у стелю, розвертаючись і пританцьовуючи в своїх тартанових штанах за Ремзі. Бабуся не дивилась на Бел, уникала її, нічого нового, коперсалася в сумочці. Взагалі, ніхто зараз не дивився на неї, Саба, і Джеймс зосередилися на своїх приладах. Клацали кнопками і перемикачами, камера дивилась убік. Зараз у Белл з'явився шанс. Вона нахилилась, витягнула руку і непомітно забрала чорну ферзя з шахівниці. Заховала її у рукав до того, як хтось помітив. Тепер це її. Вузол у животі розпустився, тиск послабився. Голова стала легша, коли вона відчула прохолодний мармур на шкірі. Потужне відчуття та завжди швидко минає. Принаймні, сама річ залишиться назавжди. Бел вийшла, не озираючись, ані на дошку без ферзя, ані на жінку, яку майже не знала, що сиділа за нею. «Бувай, бабусю!» – вигукнула вона через плече весело і дзвінко. «Дуже рада була тебе побачити. Приїзди ще колись». На вулиці, на стоянці, прохолодний квітневий вітер лоскотав бел обличчя, полегшення вже відходило, а в животі народжувався новий вузлик напруження, готовий чекати своєї черги. На Мейнстріт було галасно. Шурхіт машин, сейсмічний гуркіт вантажівки, і діти верещали через дорогу, граючись з пластиковим лосем біля магазину «Скогінс Дженерал Стор». Бел помітила тата й Ремзі, вони стояли десь посеред стоянки біля татового сірого пікапа, вкритого пилом і брудом. Клянусь тобі, казав Ремзі, складаючи руки перед грудьми. Це не було навмисно. Ми затрималися з Бел, їй знадобилося трохи часу, щоб розслабитися, а Сюзан приїхала на годину раніше, ніж ми домовлялися. Вони не мали перетинатися, чесно. Бел знала, що він говорить правду, але Ремзі не допоміг їй тоді, тож тепер хай сам викручується. «Це не завадило тобі скористатися ситуацією і лишити камеру вімкненою», сказав Чарлі, витираючи пляму на сорочці. «Подивись на мене. Я ж не знав, що мене сьогодні зніматимуть. Перепрошую, але ми знімаємо документальний фільм. Це буквально наша робота – не вимикати камери». «Ви ж самі погодились, підписали контракт. Але не в такому вигляді, і ти це знаєш». «Та невже, Чарлі?» – Ремзі подивився прямо на нього. «Ти ж отримуєш гідну компенсацію, і я тобі писав про інтерв'ю Сюзен». Чарлі роздратовано почухав голову. «Послухай». – Ремзі заглянув йому в обличчя. «Цей фільм про тебе і твою сім'ю вперше ви говорите публічно». Це змога зазирнути у ваше життя і побачити, як зникнення Рейчел на нього вплинуло. Те, що Сюзан про тебе думає – частина цієї історії. Світ уже чув її, але ти можеш сам розповісти свою правду. І, якщо хочеш знати, мені здається, ти тримався дуже гідно. Щоб там не робив Ремзі, це спрацювало». Чарлі зітхнув, видихнув крізь верхню губу. «Добре», – сказав він. Тільки без перетинів, жодних сюрпризів. Ремзі підняв руки вгору, здаючись. Жодних сюрпризів зрозумів. Тож, побачимось завтра у вас вдома. Почнемо встановлювати обладнання об одинадцятій, якщо все ще підходить. Так, гаразд, сказав Чарлі, вже готовий іти. Бел це відчула по рухах його плечей. Ти сьогодні була чудова, Бел, сказав Ремзі, усміхнувшись, їй. «Справді чудова! Дякую!» Невже він уже забув, скільки разів вона відповідала, не знаю. Мабуть, сварка з бабусею це компенсувала. Шкода. До того моменту Бел, мабуть, виглядала милою і доброю. Ну і що ж, вона теж мала право виглядати погано. Вони вже майже дійшли до машини, коли тато нарешті подивився на неї і зустрівся поглядом. «Конярка!» – розсміявся він. «Хто тебе виховав?» О, якийсь жахливий тип. Тато засміявся ще дужче. Добре. Вона хотіла його розсмішити після усього цього. Потім, струсивши з себе напруження, спитав. Інтерв'ю було нормально? Не надто важко, не дуже засмутило. Та ні, все гаразд. Просто довго. І мені не дали чіпати муляж води. Вона потягнулася до дверної ручки. Зачекай. Тато спинив її. У мене на передньому сидінні повно інструментів і всякого. Сідай назад, дитино. Бел глянула на заднє сидіння крізь брудне скло, проковтнула, опустила очі. Ні, я сяду спереду, швидко, сказала вона, відкриваючи двері пасажира. Бел, там купа всякого мотлоху. Сідай назад. Та ні, все нормально, бачиш. Вона залізла, перестрибнувши через громісткий ящик з інструментами і купу паперів, пакети з їжею та пляшки Mountain Dew, бо тато й досі лишився дитиною, яка п'є Mountain Dew. Вона взяла ящик і вмостила його собі на коліна. Він був важкий і незручний, не було місця для ніг між мотлухом і рюкзаком. Бачиш, місця повно. Тато похитав головою, завів двигун. Бутерброди з беконом на обід спитав, не чекаючи на відповідь, бо йому й так усе було ясно. «Ти мене занадто добре знаєш». Три. Бел знайшла її у їхньому улюбленому місці, на самому краю цвинтаря, під червоним кленом, що розливав свої листя на милі навкруги. Вони завжди трохи тяглися до мороку, каблуки били по каменю підпірної стіни. Бел підійшла до неї, минаючи плямисті надгробки й янголів без очей, старі букети квітів, які вже починали пахнути. Зупинилася за шість метрів, прикрила долонею очі від сонця. О, та невже. гукнула Бел. Невже це Картер Прайс, неперевершена балерина та майбутня зірка документального кіно? Картер ворухнулася, її вилиці різко підкреслили блакитні очі, розмиту. Тривожно блакить, як неспокійна вода. Краще, ніж у Белл, очі прайсів. Картер нахилила голову. Її довге до пояса мідно-коричневе волосся ковзнуло по плечах, упіймавши сонце і залишивши його собі. «Замовкни!» Картер кинула погляд на свою руку. Щось затиснуте між пальцями. «Ти куриш?» – спитала Белл, залазячи на стіну поруч із нею. «З чого ти це взяла?» Картер піднесла сигарету до губ. «Звідколи?» «Від учора», – прокашлялася Картер. «Тільки мамі не кажи, я з її сумки взяла». «Я нікому нічого не розповідаю», – сказала Бел, сунувшись ближче, щоб їхні коліна торкнулися. «Дай на секунду». Картер передала сигарету двома худими пальцями. «Дякую». Бел піднесла її до губ і затяглася глибоко. Потім загасила об стіну і скинула в траву під собою. «Ей!» – сердито повернулася Картер. «Я ж бачила, як ти куриш не раз. А ти все одно краще за мене. Та й тобі тільки п'ятнадцять». Бел поплескала її по спині, не дуже і приховуючи зверхність. «Це ж її роль, старша кузина». «Курва!» – прошипіла Картер. Бел забрала руку. «Як там твої ноги сьогодні?» Картер глянула вниз. Чорні конверси крутяться на кінчиках оголених ніг, м'язи на литках напружуються під шкірою. Усе геть, але тримаюсь, знизала плечима. Хто ж із нас ні? посміхнулася Бел, готова вкусити Картер у підпаху, там, де та найбільше лоскочиться. Картер помітила задум і відмахнула її руку, вдарила сильніше, ніж треба було. Ляскіт шкіри об шкіру. «Кістка об кістку!» «Ай!» – розсміялася Бел, потираючи руку. «Ми ж на цвинтарі! Не можна бити! Мертвих не поважаєш!» «Відвали!» – посміхнулася Картер. «Мати язик нестриманий! Теж неповага!» «А хто мене цьому навчив?» – парирувала Картер. Їх іноді приймали за сестер. Хоч насправді вони й не були такі вже схожі. Картер явно дісталися найкращі гени – але росли разом, майже як сестри. Белл з татом жили на вулиці Мілтон, 33, а його брат Джефф із тіткою Шері та Картер. У будинку номер 19, буквально рукою податину чи парою кітків, вони перевіряли і одразу ж отримали наганяй. Пані-сусідка із сусіднього дому настукала. «Це вони?» – Картер показала гострим носом. Бел пішла за її поглядом. Звідси якраз проглядалася дорога біля будинку Бел. Крихітний білий фургон, схожий на Лего, стояв навпроти. Дрібні фігурки людей вибиралися з нього, розмахуючи руками і ногами, встановлюють освітлення і все таке. Треба повертатися потроху. Як пройшло інтерв'ю, Картер почала щепати нігті. Без сигарети треба було чимось зайняти руки. Вона завжди рухалася, ніколи не сиділа спокійно, постукувала пальцями, ворушила ногами. Усе геть, але тримаюсь, повторила Бел. А потім з'явилася мама Рейчел. Отамас Хол, Картер втупилася в неї. Кхм. Картер клацнула язиком, ідеально розуміючи всі паузи між словами Бел, мовою, яку знали лише вони. Не знаю, навіщо я йому документалці. Сказала Картер «Я ж народилася вже після зникнення тітки Рейчел Я навіть не пам'ятаю її Я теж її майже не знала Додала Бел, ніби це змагання До речі, попереджаю Один із знімальної групи, асистент-оператора Найдивніша людина, яку ти бачили Справжня дитина рок-зірки, що спилася, і клоуна Абсолютно ні на що не здатний Ремзі взяв його тільки тому, що він його Шурин. Якщо буде нудно, будемо з нього стібатися. Бел, будь доброю. Бел зашепіла, ховаючись від сонця. Не можу, воно пече. Картер похитала головою, тихо всміхаючись, але з якоюсь вагою всередині. Ти ж не нервуєш, правда? запитала Бел. Все буде добре, звикай. Скоро ти станеш надто відомо, щоби пам'ятати про свою бідну стару кузину. «Перепрошую, як тебе звати?» Картер підхопила гру. Белл ткнула її пальцем. Цього разу вдало. «Я думала, ти хоч дочекаєшся вступу до Джул'ярду і втечеш у Нью-Йорк, а тоді забудеш мене. Зрештою, усі колись ідуть. Не лише Рейчел Прайс. Люди. Тимчасові. Лише на це і можна покладатися. Люди завжди йдуть, навіть Картер. Може, мене й не візьмуть» тихо сказала Картер. «Звісно, візьмуть, якщо ти цього справді хочеш». Белл підбадьорливо ткнула її, відчувши тонке ребро. «Ходімо вже! Нас чекає публіка!» Вигукнула вона на увесь цвинтар, аби присоромити Картер перед усіма мертвими, які, мабуть, підсміювалися з могил. «На Мілтон-стріт, 33, уже гуділо від людей і апаратури». Великі металеві баули клацали замками, випльовуючи частини камер і довгі штативи. Світлові прилади ще лежали нерозібрані на килимі у вітальні. А Чарлі перестрибував через усе це, розносячи знімальні групі горня та кави, яких їм явно не вистачало рук, щоб утримати. Дядько Джефф та тітка Шері вже були тут. Як тільки Белл і Картер переступили поріг, Шері одразу відвела Картер у бік. Я приготувала для тебе одяг, Люба, сказала вона, він лежить на твоєму ліжку. Шері, мабуть, витратила години на збори, волосся акуратно завито у коричневі кучері, бліда шкіра стала майже помаранчевою від пудри, що зібралася з мошками під очима, густі шари туші й бронзатору, щоб зробити ті вилиці, які Картер мала від природи. Джеф займався тим що у нього виходило найкраще, заважав. То Ремзі, заговорив він, слідкуючи за чоловіком, який намагався щось налаштувати. «Я щось із вашого бачив раніше. Я зняв кілька документальних фільмів», відповів Ремзі, підбираючи клубок дротів. Ось, кілька років тому був про аляскінського хаскі, що тягнув упряжку. Називався «Сніговий пес». Дісней купив права. «А, так», – задумливо почухав сивину Джеф. «У мого приятеля Боба з Вермонта теж був Хаскі. Мабуть, чув про той фільм? Ні, не чув. Собака помирає. Справжня сльозогінка. Ремзі обійшов його, щоб перевірити одну з ламп. Це останнє, над чим ви працювали?» – не вгамовувався Джеф. Ремзі кинув погляд на двері. Єдину можливу втечу? Ні. Минулого року знімав ще один док. Про директора школи в Мілінокеті, Мен. «Мені щось про це теж знайоме», – Ремзі посміхнувся. «Мабуть, плутаєте, друже? Його не взяли в ефір жоден канал. Ніхто й не побачить. А чому?» – не відставав Джефф. Втім, у кімнаті справді коїлося багато всього. «Ем», – Ремзі затнувся, озираючись в пошуках допомоги. Погляд упав на Бел. «Дарма шукаєш тут, друже». «То чому Ремзі?» – піджартувала Бел. Він примружив очі, бачив, що Бел намагається загнати його в кут, але швидше розважався цим. Мабуть, якщо сидіти з кимось у кімнаті годинами і постійно повторювати ті самі розмови, знатимеш людину до кісток. Може, Бел і справді подобався Ремзі. Він здався. Деякі телеканали сказали, нема людського елементу. Хоч як вони це вирішили? Фільм же про людей, стільки подій, стільки поворотів, такого не вигадаєш, але видно, їм чогось не вистачило. Зрозуміло, кивнув Джеф, не відпускаючи розмову. Шкода. А вже є канал для зникнення Рейчел Прайс? Ще ні, посміхнувся Ремзі. Але буде. Це неймовірна історія. Події, повороти, підкинула Бел. Він відсалютував їй об'єктивом. Джеф ще хотів щось сказати Ремзі, але Бел вже вимкнула звук. До неї підійшов тато з кавою, улюбленою його чашкою у вигляді Санти з круглими щоками. «Пані-сусідка визирає з вулиці, між іншим, – сказала вона, приймаючи горнятко. Поверхня фарби була вже в тріщинах, і Санта носив на собі тисячу різдвяних ночей». «Місіс Нельсон Белл», – виправив її Чарлі, легенько підкотивши їй підборіддя. «До речі, ти сьогодні сміття не зав'язала, як слід. Ти ж маєш шнурок, пам'ятаєш? Це ж чі? Чорний ведмідь я знаю, – перебила вона. Здається, вона пам'ятала, як чіпляла гуму. Може, то був інший раз, вибач. Добре, що твій тато тут, щоб захистити від ведмедів. «Гей, я ж тут сувора», – перхнула вона. «Я буду захищати». Чарлі посміхнувся, потім звернувся до Джефа, ляснувши його по спині. «В обох, до речі, сьогодні темно-зелені свитри і джинси. Джеферсоне, перестань мучити Ремзі, нехай працює». Джеф, хоч і на три роки старший, послухав брата і шукав іншу жертву для розмов. «Коли твій тато приїде?» – спитав Ремзі у Чарлі, тримаючи в руках ще більше дротів. Чарлі глянув на годинник. Опікун мав би привести його з хвилини на хвилину. Ранок був складний. «Чудово. Ми майже готові. Джеймсе, куди зник HDMI-кабель?» «Я готова монтувати мікрофони», – сказала Саба, з'являючись у вирі хаосу. «Еш, бери Чарлі і Белл, я займуся іншими». «Еш» підвівся від найбільшого металевого баула – на ньому була біла футболка з намальованою полуницею під синьою джинсовою сорочкою, заправленою у темніші джинси. Звісно, кльош, якщо раптом цікавить. «Я лише зміню светер», – відказав Чарлі, щезаючи в коридорі. «Без смугастих», – гукнув йому вслід Ремзі. «Знову привіт». Еш підійшов до Бел, розмотуючи мікрофонну коробку. «Можна?» «Можна?» Бел розвила руки, мов, упудало. «Ну-ну, обшукуй. Я просто причеплю тут», – пояснив він. Еш наблизився. Обличчя надто близько. Дихання тепле і м'ятне. Очі в нього були зелені. Вона раніше не помічала. Нечистий зелений, як трава футбольного поля. Він причепив крихітний мікрофон до її комірця і змотав дріт на кутушку. «Тепер треба сховати тут», – Сказав він, кивнувши наперед її футболки. Обережно відтягнув тканину коміра, відвернувши погляд, і протягнув дріт униз, тримаючи його, поки той ковзав по грудях. «Отже, почав він, ти більше любиш яблука чи банани?» «Що?» – здивувалося Белл. «Ніякого ж, коли я просто копирсаюся на тобі», – пояснив він. «От і вирішив поговорити». Нарешті дістав мікрофонний блок із-під футболки. Ти ще й розмовляєш, поки возишся, кинула вона. Шкіра на грудях покололася від холоду дроту. А бачиш, вже розмовляємо, показав їй блок. Це вже кріпиться ззаду, як кишеня на штанах, чи? Бел розвернулася, підставивши спину. Ми ж мали б ще більше поговорити, якщо вже ти ось-ось доторкнешся до моєї дупи. Я сьогодні зранку бачив Лося, сказав Еш, возичись із кишенею. Здоровенний. Ну, ти ж у Нью-Гемширі. Готово, ти вся підключена. Бел повернулася до Еша, окинула його поглядом з голови до ніг, повертаючи голови подвійний денім, прокоментувала вона. О, дякую, відгукнувся він, поплескавши себе. Я не хвалила. Де HDMI кабель? Почувся голос Ремзі вже з ноткою-відчаю. Я залишив його он там. Еш показав за Бел біля тріпа. Ага, Ремзі дивом знайшов його за цими підказками. «Тріпа?» – перепитала Бел у Еша. «Штатив», – відказав він, – вирішив скоротити, що секунди економлю. А секунди – це гроші, друже. А щойно витратив дев'ять, щоб пояснити. І правда. задумливо порахував пальці Еш. Бел примружилася. Ти не справжній, правда? Він знизав плечима, не реагуючи й посміхаючись спокійно. Не те, чого чекала вона. Я піду туди, сказала Бел, якщо вже він не йде. О, почекай, дозволь увімкну тебе. гукнув Еш. У кімнаті стало тихіше. Бел відчула, як щось тепле і небажане заливає обличчя. Що? Голос зірвався і став незграбним. "Мікрофон твій", пояснив Еш, майже багатозначно усміхаючись і знову поліз до неї в кишеню. Чорт, та він розуміє її гру, може навіть обганяє. Бел його недооцінила. Доведеться бути ще неприємнішою, аби виграти. "Готово, можеш іти", Еш вирівнявся. Все з тією ж усмішкою, як він дратував. Бел пішла, не сказавши більше ні слова. Якщо не маєш чого негарного сказати, краще промовчи. Тут якраз тато спустився сходами. Вже у темно-синьому светрі, як у двері, постукали збоку. Там, де він зробив пандус. Це, мабуть, Йордан із дідусем, і подався їх зустрічати. «Сім'я Прайс, сідайте на диван», – гукнув Ремзі. «Ми готові!» «Камера і справді додає 10 кілограмів», – спитала тітка Шері у Ремзі, сівши між Чарлі та Джефом на зеленому дивані, зиркаючи на камеру. «Ви чудово виглядаєте, Шері?» – відповів Ремзі з-за камери, поглянувши на монітор. «А тепер, дівчата, будь ласка, сідають перед диваном. Ось так, у проміжках. Ідеально». Хтось стиснув Бел за плече. Це був тато. Картер. – зашепотіла Шері. – Ніжки в бік, Люба. – Ні, так, ось так, молодчинка. – Тату, не чіпайся твій мікрофон. – втрутився Чарлі. Візок дідуся стояв в притул до дивана, збільшуючи його простір. Йордан, доглядальник, стояв невпевнено позаду, біля знімальної групи. Коротко стрижене темне волосся, борода не така акуратна, Дідусь завжди бурчав, що Йордан не голиться. В ті дні, коли взагалі пам'ятав, хто це. «Усе гаразд?» – перевірив Ремзі у Чарлі. «Поки що». Чарлі кивнув. «Якщо бачу, що татові важко, попрошу Йордана завести його додому. Звісно. Спасибі, Патріку, що ви з нами», – чітко промовив Ремзі, роблячи паузи між словами. Дідусь показав на нього тремтячим пальцем – ви той кінорежисер з Л.Л. Лондона. Так, це я, усміхнувся Ремзі. І не скажеш, що ця розмова вже була кілька хвилин тому. Дуже приємно. Я ніколи не був у Лондоні, задумливо мовив дідусь. Був? Подивився на Чарлі. Можемо піти разом, Пете, нахилилася Шері. Побачити виступ Картер у королівському балеті якось. О, то вже Лондон. «Ще далі, ніж Нью-Йорк». «Мамо, ти плутаєш пау-пау», – тихо сказала Картер. «Пау-пау». Це Бел першою назвала так дідуся, що зовсім малою, коли два склади було заскладно. Вона вже не пам'ятає, чи це було до Рейчел, чи після. Мабуть, дідусь теж не згадає. «Я підключився до вашого телевізора», – пояснив Ремзі, виразно для дідуся – Зараз покажемо три уривки з ваших домашніх відео. Дякую. Чарлі і Джефе. Що надали їх? Дивіться разом, як родина. Реагуйте. Щиро. Діліться спогадами про Рейчел, якщо виникнуть. Я час від часу ставитиму запитання. Домовились? Домовились, відповів Чарлі за всіх. Щастя, бо для Бел це не звучало добре. Вона не пам'ятала, що бачила ці записи раніше і не впевнена, що хотіла особливо з об'єктивом під носом. Картер тицнула її в ребро, Бел вирівнялася. Камера, кивнув Ремзі, відходячи вбік. Запис, — відповів Джеймс. Еш той підійшов із чорно-білою хлопавкою. На сьогоднішньому кадрі писало: Прогулянка стежкою пам'яті. Еш клацнув планкою для позначення кадру. Дідусь здригнувся від звуку. Це уривок із Різдва 2007 року. Пояснив Ремзі, присівши біля ноутбуку, підключеного до телевізора, картинка дублювалася на екрані. За сім тижнів до зникнення Рейчел. Він натиснув «плей» і телевізор ожив. І ось вона, Рейчел Прайс. Така сама, як на фото на листівках про зникнення. Широка усмішка витягує підборіддя в гострий кут, темно-сірі очі, довге золоте волосся – Майже як у Картер зараз. На ній тут шапка з помпоном, тож родимку на правому боці чола не видно. Сплюснута коричнева цятка. Особлива прикмета, якби тіло колись знайшли. Але не знайшли. Рейчел виглядала юною, подумалося Белл. Старшою їй і не судилося стати. Рейчел Прайс, яка не зникала. До зникнення. Стоїть у снігу в довгому сірому пальті. Саме в тому, що лишила. Рейчел примружила очі і подивилася просто крізь Белл у неї. Белл здригнулася, волоски на руках стали дибки, але вона не показала цього. Ні для камери, ні для Рейчел. Чотири. Рейчел Прайс знову жива, повертається крізь час, усміхаючись і торкаючись губами оголених зубів, ніби усміхається і холоду, і життю. «Джефе», – сказала вона – Голос звучав майже по-справжньому. «Ти знімаєш? Звідки ж ти здогадалася?» Почулось у відповідь голос Джефа спотворений, потріскуючий занадто близько до мікрофона. Через камеру в моїй руці Джеф із теперішнього часу розсміявся зі своєї жартівливої репліки. Ракурс змінився, коли Джеф з минулого підійшов ближче – і тепер Бел побачила пухку дитину в колисці на руці у Рейчел, тіло притиснуте до її, спить міцно. Не просто дитина. Це була сама Бел. Вона це знала, але відчувала себе осторонь від цієї маленької сплячої дитини. Вони ніби з різних світів. Подивись на себе, сказала Шеріс теперішнього, майже одночасно промовила та її минула версія. Я здаюсь, якщо мені ніхто не допоможе з цим сніговиком». Молодша Шері вийшла у кадр. За нею в снігу тягнувся слід. Чарлі також. Вони в товстих пальтах і рукавичках. Шапки затуляють половину рожевих від морозу облич. Снігова куля розбилася об груди Шері, обсипавши білим пилом підборіддя. «Джеффе, я тебе приб'ю», – буркнула вона в камеру. «Міг же влучити по дитині». З Анною все добре. Рейчел усміхнулась, дивлячись на немовля, очі її блищали, вона може проспати крізь що завгодно. Бел на мить забула, що це вона, це перша частина її імені, від якої вона відреклася багато років тому. Вона й не знала, що Рейчел називала її Анною, їй ніхто ніколи про це не казав. Давай, Чарлі, Джефе, хтось із вас стрибай. Почувся старечий голос дідуся. Старий, але ще молодший, і все, що був схожий на самого себе, Бел сумувала за цим. Камера повернулася, щоб знайти його. Він присів на сині сани, які були занадто маленькі навіть для нього, не те що для ще одного дорослого чоловіка. Усмішка розтягла обличчя її батька. Молодший він у снігу. Він стиснув Рейчел за плече. Проходячи повз, захихотів, коли плюхнувся на передню частину санок, втиснувшись між дідусевими ногами. «Поїхали, тату!» – вигукнув Джеф. Дідусь відштовхнувся від снігу, і сани рушили. Джеф побіг за ними, його ноги хрускотіли по снігу. Камера захиталася, і Белл нарешті зрозуміла, де вони всі. Вона впізнала купу іржавих ржавих авто і поламаної техніки – що маячила в долині за ними. Вона впізнала стару червону вантажівку в центрі купи та високий каркас, який завжди здавався їй схожим на механічного жирафа. Назвала його Ларі. Це був лісопильний двір Прайс і сини, яким володів дідусь, а до того його батько та дід. Бізнес закрився ще 30 років тому, задовго до того, як її тато чи Джеф могли стати тими синами. Але тут був гарний схил до річки, ідеальне місце для санок, якщо випав добрий сніг. Головне – не підходити близько до старих вантажівок, пил, небезпечної техніки, інакше дідусь сердився. Та зараз він не сердився, сміявся, поки вони з Чарлі летіли з гори. Сани перекинулися, Чарлі зробив це навмисно, а злива снігу посипалася на нього з дідусем – вони сміялися і сміялися так, як болить потім живіт, якщо сміятися занадто довго, наполовину закопані у снігу. Голос Рейчел долинув із-за камери, ніби відокремлений від тіла. «Ой-ой, Анно, вони зникли, ми втратили їх у снігу назавжди. Кліп закінчився, і екран телевізора згас. Ого, першою озвалася Шері». «Зовсім забуваєш, яка ж вона ще була мала, коли все це сталося». «Так», – погодився Джефф. «Між вами тепер Бел, і твоєю мамою тут лише дев'ять років різниці. Здавалося, що різниця набагато більша. У вас усіх була чимала різниця у віці, правда?» – уточнив Ремзі. «Дев'ять років, Чарлі, Різниця між тобою і Рейчел». «Так», – відповів Чарлі, – ковтаючи клубок у горлі. Ніхто, крім Белл, цього б не почув. Він нервово крутив ліву руку. «Як для вас? Дивитися на такі щасливі родинні спогади?» «Важко», – хмикнув Чарлі. «Коли бачу, як Рейчел так усміхається, хочеться теж усміхатися разом із нею. Ніби це інстинкт. Вона була заразлива така. Знаю, так усі говорять. І, може, вона не освітлювала кожну кімнату» але для мене», – освітлювала, він замовк. Белл обернулася і побачила, що очі його затягнуло сльозами, мовчазна загроза мовчазних сліз. «Але я знаю, що більше її не побачу, і тілу потрібно кілька секунд, щоб це наздогнати. Важко», – підсумував він ще раз. «Іноді легше й не бачити її обличчя. Я не могла не помітити, що ти досі носиш обручку», – сказала Ремзі. Белл теж тепер це помітила, бо тато крутив її, прокручуючи на пальці туди-сюди. Чарлі подивився на неї, наче вперше побачив. Так, я досі ношу обручку, ледь помітна болісна усмішка. Якщо чесно, не впевнений, чи зможу її зняти навіть як захочу. Він спробував потягнув за металевий обруч. Ні, добре там засіла. Певно, пальці стали товщі всередині є гравіювання. «Дата весілля – 23 липня 2005 року. Найкращий день у моєму житті. Порожній сміх, щоб відсунути сльози. Люблю носити цю обручку. Це маленьке нагадування про Рейчел, про життя, яке ми мали разом, хай і таке коротке. Значить, вона досі тут, хоч трохи. Це дуже зворушливо, Чарлі», – прокоментувала Шері, – нахиляючись, щоб погладити його по коліну. Зараз і я розплачусь». Ремзі виглядав майже роздратованим через втручання. Момент минув, і татові обличчя стало серйозним. «А тепер Картер», – озвався Ремзі. Вона аж здригнулася, почувши своє ім'я. «Ти ніколи не знала свою тітку Рейчел. Ти народилася через чотири місяці після її зникнення. Як це?» Зростати з постійною присутністю Рейчел у житті, але жодного разу її не зустріти? Картер прочистила горло, змінила позу. Мабуть, це саме те слово, яке ви сказали. Присутність. Вона могла зникнути, але завжди була частиною нашої родини, одна з прайсів, навіть якщо наші життя й не перетиналися. Це так само, як і з літніми родичами яких ти ніколи не зустрічав, як бабуся Прайс, вона кивнула на дідуся, який дивився у нікуди. Тобі здається, ніби ти їх знав через спогади історії. І якби не Рейчел, у мене не було б Бел. Тож Картер урвала себе, усміхнувшись до Бел, і цього було достатньо, навіть більше, ніж слів. Але це не триватиме вічно, людини не стає, і Картер піде через два з гаком роки. «Гарна відповідь, Люба», – сказала Шері, витираючи очі. Картер знову змінила позу. «Так», – погодився Ремзі. «І певним чином ти таки перетнулася з Рейчел у тій зйомці. Адже, Шері, ти тоді вже була вагітна Картер, так?» – Шері порахувала в голові. «Так», – підтвердила вона. «Ви маєте рацію. Це був початок вагітності. Ще не було видно живота». «Дякувати Богові!» – підхопив Чарлі. «Інакше довелося б тебе тягати на санках». Він нахилився вперед, жартуючи його подих торкнувся волосся Бел. Вона ж роздулася, як кит, місяців у шість-сім. А потім... Чарлі затнувся, потер ніс. Потім мене арештували в червні, я сидів під вартою. Тому навіть не бачив тебе на останніх місяцях і вперше зустрів Картер, коли їй було вже шість місяців. Приємно, коли твій швагро називає тебе китом. Пожартувала Шері, розгладжуючи шкіру, немов присипану цукровою пудрою. Але ж він має рацію, я і справді просто з'явилася ніби ні звідки. Пам'ятаю, ми тоді ще нікому нічого не казали. Ми з Джефом довго намагалися завести дитину. Вона взяла Джефа за руку, пробували майже десять років, тому звикли тримати все в собі, не надто радіти на початку. Мені було тридцять вісім, коли народилася Картер, наша диво донька. Але потім, самі розумієте, зникнення Рейчел і все те, що відбувалося, ми не хотіли додавати стресу. Тому мовчали, доки вже не було сили мовчати. «Через той китячий живіт», – додав Чарлі. «Зате зараз вона вже не схожа на кита». Шері нахилилася, щоб полоскотати Картер за шию. Картер спробувала відвернутися. Шері прибрала усмішку, але ямочки залишилися. Життя після життя, збережене макіяжем. Вона випросталася і глянула на Ремзі. «Вибач, я знаю, це не зовсім про наш документальний фільм». «Про нас. Ти ж виріжеш непотріб, так?» «Ні-ні», зупинив її Ремзі. Саме це і є суть документального фільму. Ось це життя, сім'я і як зникнення Рейчел вплинуло на буденність, про яку ніхто б не подумав. Твоя прихована вагітність, Чарлі, що не бачив племінницю, поки вона не підросла. Усе це важливо. Рейчел у всьому. Це і є справжня історія. Саме так Картер розцвіла Шері, провівши руками по мідному волосю дочки. Ми напевно знали, що вона виросте високою і красивою. Егеш назвали її на честь гори Картердом. Вона поруч. Саме там ми з Джефом. Чарлі покашляв, перебиваючи, ніби захлинувся порожнечею. Що? Повернулася до нього Шері. Бел теж озирнулася. Чарлі ніяково захихотів. Я знаю, Ремзі просив чесності, але не обов'язково ж усе розповідати на камеру. Про що ти? Шері розвернулась до нього. Це місце нашої з Джефом Заручин. А. Чарлі витяг губи вперед, тримаючись за цю гримасу. Потім гучніше. А. -га. І розсміявся глибоким, грудним сміхом. Я думав, ти скажеш, що це місце, де Картер була. Ну, зачата. Що? Та ні. Шері захищалась, піднявши руки. Справді думав, що тому так назвали її. «Тату?» – Бел не підвела, докірливо розділивши слово на два склади. Джеф і Шері вже реготали. «Фу, дядьку Чарлі!» – скривилася Картер, обернувшись до Ремзі і решти знімальної групи. «Сім'ю не вибирають, егеш!» – кинула, пиркнувши. «Ідеально, хлопці!» – усміхнувся Ремзі, дивлячись на монітор – Справді чудово. Наступний фрагмент із січня 2009 року. Він натиснув кнопку, і телевізор із шумом ожив, переносячи їх в іншу вітальню, у будинок дідуся. Кадр зосередився на кріслі в кутку кімнати. Бел сиділа в дідуся на колінах, а він читав їй із зеленої книжки в твердій обкладинці. Вона була значно більшою, ніж бачили її раніше, але ще зовсім крихітка, книжка майже розміром із неї. Крадій спогадів вивчав путилицю її рудої голівки. Читав дідусь глибоким казковим голосом, ніж досі в його руці. Пад, озвалася Шері за кадром. Думаю, ця книжка ще зарано для неї. Там навіть картинок немає. «Не вигадуй, Шері!» – відмахнувся дідусь, знову втупившись у книжку. «Вона не розуміє змісту. Їй подобаються звуки, правда ж, Анабель? «Та, па-па», – відповіла маленька Анабель, майже трирічна, ведучи пальцями по сторінці. «Вона любить це. Це особлива книжка. Правда, мала?» Камера перемістилася до автокрісла біля дивану. «Там спала новонароджена картер, щічки рожеві. Вони скоро повернуться, правда?» – сказала Шері голос тремтів. «З хвилини на хвилину!» – відгукнувся дідусь, і в нього тремтіло. «Зачекай!» – подих Шері захрипів, як буревій, позаду камери. «Я чую машину. Здається, це вони. Аннабелл, ходи сюди, Люба!» Шері поспішила з кімнати. Кадр розмитий. Вона розчинила вхідні двері, за нею чулися цвірінькання малої дівчинки. «Аннабелл, це твій тато, дивись!» Біля будинку зупинилася маленька чорна вантажівка. Двері водія відчинилися. І вийшов Чарлі в охайному костюмі. Краватка розв'язана і звисає двома зміями із плечей. «Де вона?» – гукнув він до Шері, всміхаючись. «Де Анабел?» Камера затряслася, коли крізь ноги Шері прослизнула маленька білява голівка. «Ось вона». Чарлі присів, розкинувши руки, голос уже переповнений слізми. Дядько Джеф вийшов із вантажівки позаду але Чарлі бачив лише її. «Іди сюди, моя мала!» «Мій тато!» – заверещала маленька Анабел, і ноги її понесли вперед, невпевнені й кумедні, кинувшись до нього головою вперед. Батько підхопив її, перш ніж вона впала. Він випростався, міцно обіймаючи доньку. Лице її притиснулось до його, проступило мокрим від поцілунків і сліз. «Тато вдома!» Сказав він ускуйовджене волосся. Більше не поїду, ніколи більше не залишу тебе. Обіцяю, анабел. Дитина кивнула, прийнявши цю обіцянку, притиснувши долоньку до його рота. Чарлі дзвінко поцілував її в долоню. Тату, досить, ходи, подивися на мою дитинку. Вона вказала пальчиком назад, у бік камери. У бік себе вісімнадцятирічної, яка сиділа на підлозі вітальні і спостерігала. Екран згас. Хтось схлипнув позаду Бел. Її тато плакав, і в цій реальності, витираючи очі рукавом, що темнів від сліз. Вибач, кашлянув він, засоромившись. Бел обійняла його за ногу. Не треба вибачатися, м'яко сказала Ремзі. Можете розповісти, що відбувалося в тому фрагменті. Не впевнений, що зможу, видихнув Чарлі, сховавши обличчя. Шері теж плакала, але якось красивіше обличчя залишалося неушкодженим. А дідусь не згадав би, залишився лише Джеф. Це був день, коли оголосили вирок. Нарешті заговорив він. Присяжні радилися два дні. Шері залишилася вдома з дітьми. Тато не зміг піти в суд, він знервований. Боявся, що вирок буде винувальний, тож я пішов сам. Журі винесло вердикт – невинний. Це означало, що Чарлі, нарешті вільний, міг повернутися додому. Це був дуже емоційний день. Ти провів сім місяців під вартою, Чарлі, чекаючи суду. Ще раз уточнив Ремзі. Це, мабуть, здавалося дуже довгим часом. Чарлі кивнув – занадто довгим. Бути далеко від Белл коли вона така маленька, але то був добрий день з гіркотою, бо у нас досі не було Рейчел і відповідей, що ж сталося із нею. Але це був кінець страшного періоду мого життя. Я просто був щасливий повернутися до родини. «Ми теж були щасливі, що ти повернувся», – додав Джеф. «Так», – хмикнула Шері. «Не те, щоб ми не любили Бел, Вона жила з нами, коли Чарлі заарештували», а я вже ось-ось мала народжувати. З нуля до двох дітей. Отак швидко. Це було Шері замовкла, обдумуючи насичено. Трохи надто багато, але Бел була дуже доброю дівчинкою. Вона часто питала: "Де мама? Де тато?" Правда, Джеффе. А потім перестала питати. Коли ж з'явилась Картер, Бел просто обожнювала її, називала моєю дитиною, як ви бачили. Бел повернулась до Картер, мовчки прошепотіла моя дитина, більш демонічно, ніж описала Шері. Картер перхнула. І Патрік теж нам дуже допоміг. Звернулась Шері до дідуся. Ми народжували вдома, коли приїхала Картер. Я не про лікарні й уколи, і це все лайно. Це все лайно, лише не починай про гомеопатичні чаї. Отже, Пат узяв Бел на кілька днів, коли народилась Картер, дуже допомагав нам із дівчатками, обожнює своїх внучок. Любив читати Бел, правда, пате? Ми всі тоді лише вчилися бути родиною. Думаю, непогано вийшло. Так, м'яко сказав Чарлі. І я безмежно вдячний, що ви всі були поряд із Бел, коли я не міг, ніколи не зможу віддячити повністю. Не думаю, що казав це достатньо часто. І не треба. Джеф поглянув на нього крізь Шері, як брат брату. Для того і родина. Я ніколи не сумнівався, що тебе визнають невинним. Тому й взяв твою вантажівку до суду. Знав, ти захочеш їхати додому сам, вільною людиною. Так, витеро чи Чарлі. Мій форт F-Series. Я обожнював ту вантажівку. Я її купив буквально за кілька тижнів до арешту, і я... Мені треба в туалет. Швидко буркнув Джефф, підвівся і подався геть перш ніж хтось встиг щось сказати. Очі Ремзі округлилися, інші знімальники перезирнулися. Джеффе, не можна ж просто, але можна, бо він уже вийшов у коридор і зачинив за собою двері ванної. Дядько Джефф не вмів відчувати настрій у кімнаті. Мить по тому Еш скривився, зняв навушники і підняв їх над головою, наче корону. «Він забув мікрофон», – сказав він. «Ти його чуєш?» – уточнила Бел. «О, так, добряче старається». Картер вдарила себе по лобі. «Вбийте мене, серйозно». «Я думав, він просто не хоче, щоб хтось бачив, як він плаче», – сказав Чарлі, нарешті витираючи очі. «Але якщо вже просечуй улюблену вантажівку», «Тільки не це!» Белл розвернулася, щоб кинути на нього погляд. Чарлі засміявся, скуйовдивши їй волосся. «Давай, підбадьорив! Це ж мило!» Нічого в тому милого не було, радше зовсім навпаки. Та ще й уся британська знімальна група. І камера. Батько підштовхнув її у спину. «Я вже почав!» Белл зітхнула і відвернулася. «Що ж, нехай, якщо це його підбадьорить!» але допомагати розповідати вона не збиралася. Я любив ту вантажівку. Чарлі звернувся до Ремзі, одразу занурившись у розповідь, отримавши дозвіл, залишив би її собі назавжди. Але ми з Белл були в Нордконвеї, вже й не пригадаю, навіщо. Белл пам'ятала. Ми їздили в Сторіленд на мій 12-й день народження. Точно, підхопив Чарлі. Ми зупинилися в тако бел по дорозі додому. Я залишаю бел у машині, сам забігаю за їжею. Повертаюся, а вона? Все, заднє сидіння мокре. Від і до, він розповідав, ще й руками показував. Просто море сечі. «Дядько Чарлі!» – промовила Картер повчально. В голосі стало дорослішання. «Ти мене залишив там на три години!» – обурилася Бел, щоки полагкотіли – навіть гірше, ніж сама історія. Чарлі розриготався ще більше. Десять хвилин, ну, 15 максимум. Забагато молочних коктейлів у Сториленд. Так, мала. Він нахилився аж уперед. Обійняв її ззаду, як ведмідь, засипав голову поцілунками. Але запах так і не вивели. Оцей кінець моїй красуні в антайжівці. Першій поїздці в статусі вільної людини. R.I.P буркнула Бел. «Rest in peace, додав він англійською. Бел навіть не відповіла на це. Засурмив зливний бачок, Джефф увійшов до кімнати посвистуючи. Руки, певно, не мив. Картер ще глибше втопилась у підлозі. «Джеффе!» Підвівся Ремзі, тримаючи голос легким і невимушеним. «Нічого страшного, але наступного разу, може, зачекаєш із туалетом, доки ми не будемо посеред зйомки». «Дуже вже хотілося», – улаштувався назад на дивані Джеф. «О, ми знаємо», – буркнув Еш, повертаючи навушники на голову. «Я хотів повернутися до того, що Джеф сказав про той уривок», – мовив Ремзі. Якось м'яко й водночас упевнено додав. «Патріку, чи пам'ятаєте, чому не хотіли йти до суду, коли оголошували вирок?» «Патрік? Що?» Дідусь озвався на ім'я. «Ви хвилювалися, що вирок буде винувальний?» «Хто це?» Чарлі пересунувся ближче, підібравшись до дідуся. «Тату?» «Лагідно. Питають про суд. Пам'ятаєш? Про Рейчел?» «Рейчел». Дідусь повторював, задихаючись, у кутику рота взялися сухі нитки слини. «Рейчел. Дівчина Чарлі». «Дружина», – поправив Чарлі з м'якою усмішкою. «Все гаразд, не поспішайте тату. Він ще ближче сів, обійняв дідуся. Рейчел, вона ж досить, раптом виплюнув дідусь, піднявши руку і спробувавши вдарити Чарлі по обличчю. Ляпас був майже нечутний, м'який спалах насильства, поки Чарлі не перехопив її, затиснувши у своїх більших руках. У безпечних руках. «Все добре, тату», – прошепотів він. «Я тут! Тобі нема про що турбуватись!» «Джефе?» – запитав у нього дідусь. «Ні, це Чарлі, я тут!» Йордан напружився на задньому плані кімнати. «Все гаразд!» – сказав Чарлі вже до нього і поглянув на Белл, щоб і вона почула. А якщо батько сказав, що все гаразд, значить, так і було. Він перевів погляд на Ремзі. Тато багато чого забув після першого інсульту минулого літа. То був важкий удар. Відтоді другий раз, і він у інвалідному візку. У нього судинна деменція, йдуть робоча пам'ять, мова, старі спогади. Іноді він стає агресивним, не розуміючи. Ремзі, напевно, усе це знав. Тато, мабуть, вже пояснював. Може, говорив зараз на камеру, щоб люди не подумали, що дідусь просто злий. Думаю, він майже не пам'ятає той час, коли з нами була Рейчел. Не впевнений, що пам'ятає дівчат. Сумно сказав Чарлі, відмовляючись дивитися на них. Не пам'ятати, це майже як піти. У нього вже немає тих спогадів. Мабуть, не варто питати його про Рейчел, це тільки засмутить. І, можливо, Бел була єдиною, хто міг це по-справжньому зрозуміти. Звісно, вибачте сказав Ремзі. «Я не мав права. Просто здалося, що він посміхався на відео. Ще раз перепрошую. Все гаразд. Можемо продовжити». «Могли, бо так сказав тато, а на його щоці наростав маленький червоний слід. Цей останній фрагмент важливий», сказав Ремзі, переводячи погляд на Бел. «Чудово. Тепер її черга на світлі. Вона так старалася залишатися непомітною, а це не те саме, що зникнути. Шері й тату були гарними щитами. Ось чому він особливий, продовжував Ремзі. Бо це, можливо, останнє відео з Рейчел Прайс, крім запису з камер на ТРЦ «Білі гори». Це відео зняла сама Рейчел 11 лютого 2008 року, за два дні до її зникнення. Він дав цьому повисіти в повітрі. Отже, поїхали. Він натиснув «пуск». Крупний план дитини в жовтому бодіку, що лежить на килимі, ясна усмішка, маленькі ніжки складені разом, ніби думка, очікування. «Хто тут найкраща дівчинка в світі?» Пролунав голос за камерою, м'який, дихаючий, впевнений, ніби вже знає відповідь. До дитини простяглась величезна рука з неба, полоскотала її. Вона засміялась, стиснула кулачки, Забулькала щасливо, язичок стирчить. Застигла, тільки рука віднялася, ніби жива вона лише від дотику, знову полоскотала. Ти мамина дівчинка? питає голос. Дитина пишеть у відповідь Ти ж мамина дівчинка, Анна Белібу. Ма, ма. відгукується маленька, весела, впевнена. Так, Анно, ти любиш свою маму, так? Так, радісно вигадала дівчинка. Так, а мама – блонгітв. Вона була впевнена, що це – речення. «О, молодець!» – сказала Рейчел, вдавши, що зрозуміла. «А мама тебе любить більше за все на світі, правда ж?» Десь за кадром пролунали звуки. Тихий гуркіт вхідних дверей. «Ви вже вдома?» – голос Чарлі, глухий, на задньому плані. «Як ти дісталась?» – Джулс підвезла відповіла Рейчел. Міг би і сам забрати. Озвався він. Рейчел, Люба, ближче. Ти знову не зачинила двері. Тобі треба перевіряти. На вулиці ж холодно. Хіба ти не змерзла? Не дуже, відповіла вона. Ми не змерзли, правда мала. Маленька Аннабелл підтягла ніжки, булькнувши ще раз щасливо. Кліп завершився. Чорний екран. Бел проковтнула відчувши густу слину у горлі. У кімнаті запала тиша, всі чекали, що вона щось скаже. «Так», – промовила вона, – «ніби нічого. Я цього не бачила раніше». Сказати щось, не сказавши нічого. Бел повернулася до камери, перехопила погляд Еша. Той показав їй подвійний великий палець, міцно притиснувши до грудей всіяних полуницями. «Брррр! «Хай би він їх засунув собі!» «Про що ти думаєш, Бел? спитав Ремзі. «Які відчуття після побаченого?» «Ще два дні, і все змінилося назавжди. Які відчуття?» «Незручно, горло стиснулося, долоні спітніли. Гарно, збрехала вона. Побачити такий звичайний момент. Я не пам'ятаю з нею жодного, але, здається, щаслива була». «Так, була», – підтримувально всміхнувся Ремзі. І Рейчел, гадаю, теж. Дуже щаслива. Жодного натяку на біду. Я, зізнаюсь, розчулився, коли вперше побачив це відео. Сказав він, бо так ясно видно, як сильно твоя мама тебе любила. Любила? Більше за все на світі? Тоді чому залишила Белл у машині на задньому сидінні через 48 годин? Зникла назавжди. Поясни як. Ще одна річ, яку я не міг не помітити продовжив Ремзі. Він багато чого не міг не помічати. Егеш. варто б до лікаря. Фізична схожість між вами з Рейчел, але найбільше голос. Ви розмовляєте майже однаково. Так, я теж помітив, втрутився Джеф. Дуже схожі тепер, коли ти виросла. Мабуть, по телефону плутали б вас постійно, якби, якби Бел знала. Вони мають рацію. Саме тому голос Рейчел здався знайомим, бо точно не з пам'яті. Її не було. Ремзі чекав відповіді, але Бел не хотіла говорити більше в голосі Рейчел. Ще дещо у тому відео звернувся Ремзі до її тата. Чарлі на суді у грудні 2008-го свідчив, що за кілька місяців і тижнів до зникнення Рейчел помічав у ній зміни. Вона ставала забудькуватою, розсіяною, відчуженою. Ти сам так казав, можеш розповісти про це? Чарлі випростався, диван під ним скрипів. Нічого такого серйозного, просто як бачили з дверима. Рейчел забувала, чого раніше не забувала. Духовку, їжу спалювала. Забувала, що Бел у ванні. Плита, крани, вікна, радіоняня, такі дрібниці. Я думав, це мамин мозок, як кажуть. Може, на роботу повернулася зарано, навіть не повний день. Я впевнений, що це лише таке. Бел заворушилася. Підлога стала надто твердою, бо вона не була певна, що це лише таке. Двері відкриті, коли не хотіла. Вода бігла, хоча вже вийшла з душу. Сміття не закрила, хоч ведмежий сезон і знала, що треба. Тато ніколи не гнівався, навіть навпаки, був надто добрим. Чи помічав він схожість, ніколи не згадував. І добре, бо Бел не хотіла бути як Рейчел Прайс. Якщо та світлом наповнювала кімнати, Бел би затемнювала. Якщо була забудькувата, Бел мусить ще дужче все пам'ятати. А ти, Бел? спитав Ремзі, минуло вже шістнадцять років, і ти думаєш, що мама. Скоріше за все, мертва. Але якщо раптом вона повернеться після всього цього часу, що б ти хотіла їй сказати?» Бел і не знала, з чого почати відповідь. «І це нормально. Вона невинна Ремзі і всіх своїх думок. Дещо може залишити собі. Я не знаю, я ж не знала її. Я знаю», – сказав Чарлі, підхоплюючи рятуючи її. «Я багато думав про це. Навіть сни сняться». Просто хотів би її обійняти. Обійняти і сказати, як сильно люблю, як скучив. А питання? Потім, згодом. Шері голосно виськалась. «Все добре, Люба?» – спитав Джеф. Вона відмахнулась. «Цього ніколи не станеться, я це розумію», – промовив Чарлі. Голос його тремтів, ловлячи сльози, перш ніж вони впали. «Але саме так я б і зробив. П'ятий». Тумбочка біля ліжка створена для таємниць, а в Бел їх було більше, ніж у більшості, настільки багато, що їй довелося виділити цілу полицю у шафі для тих, що не вмістилися, заховавши за згорнутими в клубок шкарпетками, і ще під ліжком. Вона відчинила шухляду тумбочки, і речі всередині задзвеніли. Бальзами для губ і антисептики для рук – Маленька сільничка з піцерії «Роза Спіца», закладки для книжок, ручки, один навушник «Ейрпод». Через нього Белл справді почувалася винною. Лак для нігтів, рукавичка зі ще не зірваною етикеткою, маленька фігурка, мабуть, із дитячого меню в Макдональдсі, крихітна викрутка і чорна шахова королева з дошки в готелі Royalty Ін». До цієї купи Белл додала ще одну таємницю. Резинку для волосся, яку сьогодні забрала з парти першокурсниці в кабінеті хімії. Дотик сорому, коли Бел несла її додому, шкіра аж горіла, свербіла і розпікалася. Вона подивилась на свою менеджерію викрадених дрібничок, кожна, настільки маленька, що вміститься в одній руці. Бел зачинила шухляду, сховавши їх. «Сховані, але не зниклі. Речі не можуть просто взяти і піти». Хіба що вона в мультику «Піксар», але Бел була впевнена, що це не про неї. Вона залізла в ліжко, перехопивши поглядом книжку, що чекала на неї на тумбочці. Сюжет ще не запустився по-справжньому. Суцільна передісторія, але щось захопливе мало ось-ось статися. Мало статися. Назва обіцяла це. Вона перевірила телефон. Не через повідомлення. Їх і не чекала а щоб упевнитися, що виставила будильник на школу завтра. Коли вона перестала шарудіти, до неї долинули тихі голоси знизу. Це була не телевізійна програма. Татовий фільм закінчився о десятій. Хтось прийшов. Хто міг бути в їхньому домі так пізно? Бел скинула ковдру. Тиха, боса, перетнула кімнату і прочинила двері. Голоси ставали чіткішими. Що ширше вона їх відчиняла, вона стояла на пів у кімнаті, на півназовні погляд, на освітлені сходи. Тепер говорив тато, внизу, у вітальні, надто пізно. Я не розумію, чому ти цим переймаєшся саме зараз. Що сталося? Сьогодні щось пішло не так під час інтерв'ю? Ні, все добре. Це був дядько Джеф. Вона впізнала його голос але в ньому була нота, якої Бел не чула раніше. «Тривожність. Добре, здається», – відповів на всі питання. «Але я переживав, що ненароком скажу щось таке, що виставить тебе у поганому світлі, тому обдумував відповіді перш ніж їх давати. А Ремзі ще й зауважив, що я довго думаю. Тож, можливо, це виглядало так, ніби я щось приховую, не знаю». «Але ж ти нічого не приховуєш», – сказав Чарлі, – його голос був заспокійливим. Ніхто з нас нічого не приховує, тож хвилюватися нема про що, все гаразд. Може і так. Я не знаю, Чарлі. Не впевнений, що цей документальний фільм – хороша ідея. Довгий час усе було спокійно, навіть добре. Ти пам'ятаєш, яким було життя, коли вона зникла чи після суду? Стала увага з боку медіа, думки знайомих у місті, вибиті шибки, той псих що зациклився на справі. Ти навіть не уявляєш, під яким кутом вони можуть подати цю історію. Вони можуть зробити з тебе винного. Знаєш, що таке монтаж, музика, ракурс. Легко показати когось негідником. Не розумію, навіщо ми це робимо. Навіщо ризикуємо знову притягнути весь цей негатив у наше життя? «Ми робимо це, бо мусимо, Джефе», – відповів тато. «Все такий же добрий, спокійний». Але Белл вловила рідкісну нотку нетерпіння. Думаєш, я цього хотів? Думаєш, хотів, щоб камери ходили у нас під носом, втручалися в наше життя, порпалися в старих болючих спогадах? Та ми повинні, і усе буде добре, обіцяю. Вони не зможуть зробити з мене винного, бо я ним не є, і ми всі це знаємо. За кілька тижнів усе скінчиться, і ми зможемо жити далі. Зрештою, може цей фільм навіть принесе користь, Люди нарешті побачать, якими я насправді, нашу родину. Як сильно ми любили Рейчал. Може, це нарешті повністю зніме з мене підозри. «А якщо ще не пізно?» «Не пізно для чого?» – перебив Чарлі. «Я підписав контракт. Участь родини була частиною домовленості. Я продав їм право на свою історію Джеферсоне. Вони заплатили мені 40 тисяч доларів». «Назад дороги вже нема, і ця розмова не має сенсу». Белл змінила позицію. У тиші хруснули коліна. Вона затамувала подих, щоб чути краще. «Я просто хочу допомогти», – сказав Джефф. «Мені здається, ти всього не продумав». «Я продумав усе сотні разів», – сказав Чарлі. І тепер у його голосі бреніло роздратування. Белл ніколи не чула, щоб він сердився – «Я не бачу, щоб ти пропонував оплачувати догляд за татом, Джеферсоне. Ти взагалі уявляєш, скільки коштує цілодобова доглядальниця. Ти хоч думав про це хоч раз. Ні, бо це знову моя робота – все вирішувати. Нам були потрібні гроші, Джефе. Більше, ніж у тебе чи в мене є. Документальний фільм платить за догляд за татом. Ти міг і не хотіти цього, я не хотів, але вибору не було». Бел слухала, вчилась, але Джеф – ні. Мабуть, є й інший спосіб допомогти татові і… Маєш рацію, Джефе. Голос Чарлі аж заскриготів. Було два варіанти дістати такі гроші. Один – взяти участь у цьому фільмі. Другий – нарешті оформити свідоцтво про смерть Рейчел, щоб отримати її страховку. Це був би більший куш, звісно. Але який із цих варіантів виглядає гірше, як думаєш? який із них робить мене винним. Він мав рацію, звісно. Тато завжди мав рацію. Без нього все розвалилося б, уся родина. Він хвилювався і думав, і планував за всіх, щоб їм про це не доводилося». Бел знала, що у нього мусила бути вагома причина, чому він зрештою погодився говорити на камеру після всіх цих років. «Пробач», – сказав Джев, відступаючи вже без тривоги в голосі. «Я не думав. Про тата. Про гроші. Я не знав, що ти погодився саме через це. Вибач. Дякую, що дбаєш про тата, що ставиш його на перше місце. Мені не треба дякувати», – сказав Чарлі, вже нормальним голосом. «Це тато. Я готовий на все заради нього. Готовий на все заради кожного з вас». «Я знаю», – сказав Джефф. Бел раніше не чула справжніх суперечок між татом і дядьком Джефом. Жартівливі, так, братські підколки, перебільшення, але ніколи. Щоб справжня пробач треба було вимовити вголос, бо тато не сварився, він не був створений для цього, і між ними Бел ніколи не було справжньої сварки ані криків, ані слів, про які шкодують. Бел пробувала, звісно, багато багато разів. Коли їй треба було кудись виплеснути злість, але при першій же ознаці сварки тато казав, що вийде з дому, щоб кожен зміг заспокоїтись і знайти лагідніші слова. Здебільшого йти йому не доводилося це спрацьовувало завжди будь-який конфлікт згасав, будь-яке непорозуміння розплутувалося він у цьому був найкращий єдиний, хто ніколи її не залишить, і Бел знаходила інші місця, щоб ховати свою злість. Вибач, іще лунав унизу голос Джефа. Я дороблю всі зйомки, все, що попросять, навіть намагатимусь отримувати від цього задоволення. Бел пообіцяла собі те саме. Та йдіть ви, сказала Бел, коли наступного ранку побачила Ремзі з рештою знімальної групи біля входу до середньої та старшої школи Горгама. Картер штухнула її в плече, коли вони разом переходили дорогу. Ти знала, що сьогодні тут знімають», – прошепотіла вона, прикрившись усмішкою. «Ні», – Бел міцніше стисла лямки рюкзака, пальці аж побіліли, прорізаючи шкіру, наче обладунок. «Але це до нас не має стосунку». «Якщо немає, то чого це Еш тобі махає?» Еш був у чорних картатих штанях, низ майже звичайний, але доповнив їх гірчичним светром-жилеткою поверх сорочки з великим жабо, Волосся зібране у маленький пучок маківці. Господи, він же у звичайній американській школі. Його тут з'їдять. Люди вже показували на нього пальцем і витріщалися, хоча, може, дивилися на камеру. Бел і Картер підійшли. Відступати було нікуди. Знімальна група загородила вхід. Директор теж був тут. Захоплено теревенив із Ремзі. Його брови і зуби аж танцювали по обличчю. «Напевно, найяскравіша подія його року. Таким живим він не виглядав із часів гри проти Пітсбурзької школи, де Джо Еванс облив баскетбольний майданчик червоним Гейторейд. Люди кричали, бо подумали, що це кров. «Вперед, Гаскіс! Доброго ранку, Бел Картер!» – вигукнув Ремзі, скориставшись ними як приводом утекти від директора Віллера. Може, Ремзі й умів читати «Людей», але й вона читала його не гірше. Бел подумала зробити вигляд, ніби не почула. Доброго ранку, весело сказала Картер, зіпсувавши гру. Картер. почувся голос і запівкола газону. Подруги Картер вже чекали на неї, кличучи її до себе. Рюкзаки билися одне об одного, дівчата тісніше гуртувалися. Картер глянула на Бел, ніби чекала дозволу. Бел хотіла сказати ні. Але який у цьому сенс? Побачимось, кинула вона, відпускаючи Картер, бо та все одно пішла б, завжди йшла б. Картер побігла, навіть не озирнулася. Її подруги знову зімкнули навколо неї щільне коло, збуджено шебетали Бел. сказав Ремзі, повертаючи її увагу. Навколо них уже юрмилися люди, утворюючи вузьке місце біля дверей. Ми планували знімати тебе в суботу для реконструкції. Його очі спалахнули. Дуже цікаво. Чудово. Не можу дочекатися. А сьогодні ми знімаємо школу, місце, де працювала твоя мама, якою була її робота вчителькою англійської тут, її життя поза домом. Інтерв'юватимемо кількох учителів, що працювали з нею. Директора Віллера, пані Торес і, звісно, містера Тріпа. Містер Тріп, математик. Але був у Бел класним керівником, і саме він знайшов її 16 років тому в тій машині. Чому ж його ім'я вжалило, коли Ремзі його вимовив? Белл не знала, що він працював тут одночасно з Рейчел. Може, тому він завжди до неї так добре ставиться. Рейчел забирала все. Але раз я б вже тебе зустрів, почав Ремзі. Буквально. Буркнула Бел. Він продовжив. Я подумав, що було б гарно зняти тебе, як ти проходиш тими ж коридорами, де колись викладала твоя мама. Таке собі відлуння історії, а ще було б добре поговорити з твоїми друзями під час обіду, якщо вони підпишуть дозвіл на зйомку. Бел вдихнула, намагаючись вирівняти обличчя. Так, гаразд, обід. Я знайду своїх друзів. Останнє слово лягло їй на язик надто важко, вимовлене наче криво. Ще одна грудка в горлі. «Чудово!» – блиснув зубами Ремзі. Бел рушила до двостулкових дверей, розчинилась у натовпі, проходячи повз Еша. Вони зустрілися поглядом. Ледь помітний рух у нього на вустах. Не посмішка, а щось сумне. Наче він розумів те, чого вона не сказала, і йому було прикро. Ну й нехай, хай йому буде соромно, якщо ще раз так на неї гляне. Кеди Бел пискнули подоблиску вимитій плиці. Чистіше, ніж завжди, купка дівчат стояла біля шафок, старшокласниці, спостерігали за ешем через скло дверей, хіхікали і навалювалися одна на одну. І цей чоловік із гулькою, захихотіла одна. І всі розсміялися ще сильніше. Бел дозволила лямці рюкзака зісковзнути з плеча, коли минала цю компанію, і важка сумка боляче штовхнула ту дівчину. Гей. вигукнула та, готова сперечатися чи чекати на вибачення. Не чую тебе, відмовила Бел одними губами, показавши на вигадані бездротові навушники біля скронь. Вона пішла далі коридором, проминаючи класи англійської. Щодня їй доводилося проходити повз «Вівтар Рейчел», як вона це називала. Збірка фото та грамот на стіні – старі листи і вірші, написані для й про найкращу вчительку англійської. Секрет у тому, щоб не дивитися, робити вигляд, що цього немає. Без сумніву, Ремзі сьогодні захоче зняти кадр саме там. «Бел, чекай!» Хтось наздогнав її, швидкі кроки позаду. Бел зупинилася, прищурившись, перш ніж обернутися це була Сем Блейк, її довге чорне волосся, як завжди, густо струменіло через плече. Я чула, що він казав про твоїх друзів я можу погодитися, якщо треба. Камінь впав Бел у шлунок і знову там зав'язався тугий вузол напруги. Вона загострила язика. Не знаю, Семмі. Ти ж досі думаєш, що мій тато – вбивця, і тобі незручно, коли він забирає мене з ночівель. Я… Я… Сем розгублено кліпала, рот відкривався і закривався, слова не йшли. Белл вистрілила в неї смертельно холодною посмішкою, і Сем одразу зів'яла, щезла. «Відштовхувати людей легко, якщо знаєш як». У Белл – ідеальна репутація. Вона вміє це дуже, дуже добре. Проганяти – перш ніж вони самі підуть. Результат усе одно той самий, бо всі зрештою йдуть, але так болить менше. Ось у чому суть життя – обирати те, що болить менше. Саме так вона і зробить зараз. Вона штовхнула двері класу, і вони гучно вдарилися об стіну, налякавши містера Тріпа за вчительським столом. «Господи, Бел, сказав він, приклавши долоню до грудей, намагаючись щось приховати. Але Бел встигла помітити. Він розглядав свої руді кучері в маленьке дзеркальце, готовий до камери. Проте шкіра все ще була сірою, ті ж темні кола під очима. Їх він не приховав. «Містер Тріп, у мене щойно почалися місячні, і це справжня катастрофа. Всюди кров!» він... Подивився на неї через свої панцирні окуляри. Очі забігали, рот розкритий. «Мені теж зле», – додала Бел та наочно продемонструвала фальшивий надсадний кашель, розносячи його по класу. Містер Тріп дивився ще наполегливіше, від'їжджаючи від неї на кріслі з колесами. Бел покашляла ще раз. «Спростила», – притисла руки до живота. «Мені справді погано. Може, це ковід?» Мабуть, мене треба відправити додому. Шість. Сніг у теплий квітневий ранок, що пахне раннім літом. Дорога у плямах сонця, дерева у повному, соковитому цвіті. Фальшивий сніг. З паперової стружки, як пояснив їй Ремзі. Не скрізь, бо це було б надто дорого, і такого бюджету в них не було. Але достатньо, щоб створити атмосферу, вкривши землю довкола автівки. Це... «Точнісінько така сама машина», – сказав Ремзі, сам на себе задоволений, «Хонда Аккорд 2007 року, королівсько-синя». Беллу давала, що вражена. Насправді ж, не могла бути це та сама машина. Справжня, мабуть, досі десь на поліцейському складі, але ця в усіх дрібницях така, як треба. Припаркували приблизно так само, на узбіччі, саме на тому місці, де її знайшли» керуючись фото з місця злочину. Серед маленької безіменної дороги, що вела на трасу US рут РУТ-2», далі – до парку «Муз Брук». Дорогу перекрили для зйомок, фургони і вантажівки стояли хрест-навхрест на виїзді, аранжуючи ранковий хор розлючених клаксонів. Погляд Белл невідривно ковзав по контурах авто. Та сама машина, в якій Рейчел їхала того дня – з якої вона зникла, в якій залишила Белл. Ремзі спостерігав за нею. «Скажи, якщо це надто дивно для тебе», – мовив він. «Це надто дивно для мене». Але Ремзі вже покликали. Сьогодні було ще четверо нових членів знімальної групи. Ще одна камера. Більше мікрофонів, ще більше металевих ящиків, більше голосів. Один. Примісінько їй у вухо. «Привіт, Белл». Озвався Еш його голос тут, на цій позасезонній позачасовій дорозі, лунав геть недоречно. Белл обернулася від сніжної сцени до нього. На його плечі була закріплена маленька камера, згори, пухнаста подушка зовнішнього мікрофона. Червоне світло запису миготіло. Белл моргнула у відповідь. «Ремс попросив мене відзняти трохи закулісного матеріалу», – пояснив він. «Фальшивий сніг», – сказала Белл. «Ага, ця штука – справжній кошмар. Я тут із п'ятої ранку. Треба тільки пережити зйомку, і життя знову стане нормальним. Амінь». «Можливо, вони й не такі різні?» «Хоча ні, забудь. На Ешеві була чорнобіла смугаста сорочка, заправлена у зелені розкльошені штани з яскраво-рожевими кліпсами-підтяжками». Рукава закочені, відкриваючи татуйоване передпліччя. «Бачу, ти вдягнувся по-зимовому», – сказала вона. «Завжди», – відказав він. «Принаймні ведмедів відлякаєш», – пожартувала Бел, намагаючись бути такою ж дотепною, як він. «Тобто в Нью-Гемширі є ведмеді?» – проковтнув він, нервово озирнувшись на дерева. Бел розсміялася, і Еш теж. «Це був жарт», – дратувало, – що він теж сміється, тепер подумає, ніби справді кумедний, а це не так. Еш переминався з ноги на ногу. Ремзі казав Ти була хора в четвер. Сподіваюсь тобі краще. А це що? запитала вона, тицяючи на нього пальцем. Тату, в Нью-Гемпшері їх не роблять? Роблять, але що саме це? перепитала Бел, роздивляючись малюнки, що підіймались тільки на одній руці. Бліда шкіра петляла навколо сірого зображення. «Це спогади? Сімейні штуки, знаєш?» «Ні, не знаю», – сказала вона, штовхнувши його. Він простягнув руку, камера й далі працювала. «Оця троянда. Для моєї сестри Розі. Довелося забрати шпичаки, бо вона завжди мила. Лілія поруч. Для сестри. Ти вже здогадалася, Лілі. А листок? Фіговий листок. Для моєї найстаршої сестри Єви». «Вона одружена з Ремзі. Я наймолодший малюк. Це я. Старий вогнище. Я ж Еш, до речі. Ми не знайомились як слід. Еш Медокс. Ось птах над ліктем. Це моя мама Бріджет. Але всі кличуть її Берді. Еш покрутив рукою, показуючи голу ділянку біля зап'ястка. Для Ремзі теж зроблю. Він не хоче бути старим бараном із рогами». Вогнище. найгірше. Сказала Белл, підколола його за ведмедів. «Ще б пак!» – відмахнувся він, але в цьому був глибший зміст, ніж просто жарт. «Моя мама, сестри, Ремс, усі вони чудові люди, а я єдиний лузер. А ти не пробував, може, просто бути нормальним?» У цей момент на дорогу заїхала машина, рятуючи Еша від подальших питань. «Мабуть...» Відвели вантажівку, щоб пропустити її. «Ремзі, вона тут!» – вигукнув Еш, скориставшись нагодою втекти від Белл. Довше не витримав. Вона тут. Хто вона? Тільки не кінь з минулого разу. Сьогодні знімати мали тільки Бел з сім'ї, бо саме вона була з Рейчел того дня, коли та зникла. Машина зупинилася у 30 футах, сонце відбивалося у лобовому склі, Відчинилися двері пасажирського сидіння, з машини вийшла Рейчел Прайс, Бел скам'яніла. Земний вітер, що проймає до кісток, тільки для неї зовні, й усередині, і вона розсипалась. Не може бути. Рейчел прикрила очі від сонця, одягнена у ті самі речі, що й у день зникнення: чорні джинси і червоний лонгслів, під об'ємною сірою стобаною курткою куртка, яку вона залишила в автівці. такий самий вік, як у той останній день. Привіт, мовила вона ні до кого зокрема, чітким голосом нью-йоркчанки. Привіт, Джен. Добре, що повернулась, сказав Ремзі, підбігаючи. Бел, дозволь познайомити. Він схопив Бел за лікоть, допоміг їй рушити і повів до Рейчел. Це не Рейчел. Фальшива Рейчел. Тепер Бел це бачила. Мозок поступово відтаював, холод стікав по спині. «Дякую за бляха попередження», – просичала вона, вириваючи лікоть Ремзі, а Еш ішов слідом із камерою. Ремзі глянув униз, очі, добрі і співчутливі. «Ага, зараз!» «Я ж казав, це реконструкція», – сказав він. «Думав, ти зрозуміла. Вони зупинилися». «Белл – це Джен, акторка, сьогодні вона грає твою маму. Джен – це Белл, дочка Рейчел Прайс. Дуже приємно», – сказала Джен, лускаючи жуйкою і простягаючи руку. Белл не потиснула її. Вона розглядала незнайомку перед собою. Відмінності стали очевидними, щойно підійшла ближче. Колір очей, форма підборіддя, немає родимки на чолі. Але на мить, ви схожа на неї сказала Бел замість привітання. Так само як і ти, відповіла Джен. Ще й цього бракувало, щоб вона подобалась Бел. Але не така гарна, кинула Бел, як шпильку. Ой, ну, твоя мама була красунею. Мені шкода, що з нею сталося, сказала Джен, намотуючи пасмо жовтого волосся. Я просто одержима цією справою, Боже мій. Восени слухала подкаст про це. Здається, «Вино й убивство, чи якось так, і я, просто одержима, одержима. Вона розтягнула це слово, наче змію тримала. «Так, ви вже казали». «Тричі». Погляд белков ковзнув до Ремзі. Мигнула повільно, даючи йому зрозуміти все без слів. «Фальшивий сніг і фальшиві Рейчел». «Оця дівчина, що тріщить жуйкою». Він теж мигнув, ніби майже згоден». Він плеснув у долоні. День буде довгий. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо. Замало швидко, буркнула Бел. Оце настрій Бел. Усі чекали. Еш стояв біля машини. Навушники м'яко охоплювали його шию. Він кликав Бел зайняти місце на задньому сидінні. Фальшива Рейчел була за кермом. Ви ж не хочете, щоб я сьогодні справді їхала? прав машину в мене немає». Ремзі похитав головою з пасажирського місця. «Гаразд», – сказав Еш, цього разу гучніше, знову вказуючи на заднє сидіння. З іншого боку вікно було опущене. Камера на штативі частково застромлена всередину, прямо у лице Белл. Інша камера стояла навпроти машини, знімала крізь лобове скло. Навколо світлові прилади, Живлені від акумулятора, почнемо, озвався Ремзі у відкрите вікно. Сідай, Бел, сідай, ніби це так бляха, просто. Ну, звісно, вона так просто сідає, ага. Бел зробила крок до заднього сидіння. Клубок у животі став ще міцнішим, мов крижана куля, гостра там, де вже танула. Вона нахилила голову, затримала подих і залізла всередину. А Еш завис над нею, наче своєю близькістю міг пришвидшити процес. Бел сіла, стиснувши руки на колінах, тиснувши на живіт, розминаючи вузол. «Ти гаразд?» – спитав Еш, ніби він бляха тепер читає думки. Бел зірвалась на нього, бо він був найближчий, під рукою. «Просто закрий двері!» – рвучко кинула вона, здригнувшись, коли він так і зробив. «Готово, от і все!» Вона вже на задньому сидінні, не так воно й страшно, правда? Від переднього не відрізняється майже. Учора ми зняли повну реконструкцію. Ремзі обернувся, аби залучити Белл до розмови. Луїза з нашої команди, її дворічна донька, грала маленьку Бел, дуже мила. Але сьогодні, коли тут справжня ти, знімаємо вже інтерв'ю для цієї частини. Я ставлю Бел питання, а Джен. «Тобі сьогодні не треба нічого говорити чи реагувати, ніби тебе тут немає». «Фальшива Рейчел була лише реквізитом. Як паперовий сніг, як непридатна до пиття вода. То навіщо вона тут?» – перепитала Белл. «Ми будемо поєднувати інтерв'ю з кадрами реконструкції, щоб видно було і маленьку Белл, і тебе зараз, на тому ж місці, коли ти розповідаєш, що могло відбуватися, що ти тоді відчувала». Важко знімати реконструкцію, коли не знаєш, що насправді сталося, але мені важливо, щоб у просторі обох часів була присутність Рейчо. Ось, навіть якщо її тут немає. Бел хотіла відповісти щось різке, але вже запізно. Еш стояв перед машиною, тримаючи хлопушку перед камерою. Хтось інший крикнув: "Мотор!" Так гучно, що птахи розлетілись. Що ти відчуваєш, Бел? Повернувся до неї Ремзі, сидячи тут, у тій самій машині, на тій самій дорозі, де зникла твоя мама, повторюючи той момент. «А чи можна повторити те, чого не пам'ятаєш?» «Нормально», – відповіла вона. «Дивно трошки. Чому дивно?» «Бо перед нею сидить жінка, що грає її мертву матір, що я тут, так само, як і тоді, 16 років тому. Я не пам'ятаю, як це було, але знаю, що була тут». На цьому місці, у маленькій синій курточці. Сьогодні в неї був синій светер, як і просив Ремзі, такий самий колір, щоб співпав. Дивіться, як із милої дворічної дівчинки, яку грала донька Луїзи, виростається переслідувана примарами молода жінка, за яскраво синім видно. Як думаєш, перебування тут, у тих самих умовах, викликає у тебе якісь спогади? «Образи, відчуття? О, так, тепер, коли ти згадав, я раптом усе згадала і розкрила всю справу. Віриш? Що за поворот?» Вона не хотіла цього казати. Просто Ремзі став найближчим, під удар. І тут було дуже незручно на задньому сидінні. Але пам'ять так не працює. Якщо немає, то немає, або й ніколи не було. Якщо Ремзі потрібно, щоб для його фільму в неї виникло прозріння». Доведеться його розчарувати. «Вибач, ніколи не перепрошуй», – сказав Ремзі. «Мені подобаються справжні емоції, неприховані моменти. Неприховані – вона найзакритіша з усіх, друже. Між нею і світом, залізо і сталь». «Може, краще почати з того малого, що ми знаємо», – сказав Ремзі, розряджуючи ситуацію. «Розкажи, як тебе знайшли. Я знаю. Ти не пам'ятаєш». «Але що ти дізналася з тих пір?» «Я знаю лише з показів Джуліана Тріпа. Мене знайшли тут, на задньому сидінні», – сказала вона, вся напружена, не притискаючись спиною до сидіння, не дозволяючи собі розслабитися. Гострий біль у попереку. На дворі було дуже холодно, сніг справжній, не паперовий, але двигун залишили увімкненим, тому працювало опалення – і фари горіли. Містер Тріп їхав у протилежному напрямку від Route 2. Він помітив світло, побачив, що машина з'їхала на узбіччя, частково стояла на дорозі. Тож він зупинився, щоб з'ясувати, чи не потрібна комусь допомога. Бел глянула у вікно, як, можливо, горобила 16 років тому, крізь менші очі. Чи було їй тоді страшно, сидячи тут, у темряві? Самі. Чи розуміла вона, що таке страшно? Він підійшов до цього вікна. Усередині було темно, але він мав ліхтарик, побачив мене тут, на задньому сидінні. Він розповів поліції, що кілька разів кликав «Гей, тут хтось є?» Коли не отримав відповіді, відчинив двері, щоб перевірити, чи все зі мною гаразд. «І все було добре?» – спитав Ремзі, хоч і так знав відповідь. «Мені було добре». Так він сказав поліції, «Я не виглядала наляканою, ніби мене нещодавно залишили». Обігрівач працював, мені було тепло, я не плакала. Він каже, «Я щось белькотіла, слова і звуки, безлад». Намагалася розмовляти з ним, він бачив мене раніше, але не одразу впізнав. Переконавшись, що зі мною все гаразд, містер Тріп викликав поліцію. Це все було трохи після шостої вечора. Він сів зі мною, щоб не замерзнути, поки чекали поліцію. Дістав мені пекуночок соку, що знайшов під ногами. Побачив на пасажирському сидінні, там де ти зараз, куртку і сумку Рейчел. Ремзі помовчав, ніби вшанував мовчанням пасажирське сидіння. Дарма, це ж навіть не та сама машина. Рейчел тут ніколи не було. Того вечора було холодно. Мерзотно додав Ремзі, дивлячись у телефон, «мінус п'ять за Цельсієм о шостій вечора, двадцять три за Фаренгейтом». «Це холодно», – погодилася Бел. «Вижити з тонкою червоною кофтою без куртки було б непросто», – сказав Ремзі, гладячи згадану куртку. «Не справжню. Ту поліція теж забрала». «Так, непросто», – сказала Бел, – «якщо тільки не планувала все це» але вона могла бути на дворі недовго», – продовжив Ремзі. На ранок поліція привела кінолога з собакою. Службова собака пішла слідом Рейчел від покинутої машини. Відстежила її запах на 30 ярдів далі по дорозі. Він вказав кріслобове, і там слід зник посеред дороги. Можливо, через сніг і вітер, але поліція спершу вирішила, що там Рейчел сіла в іншу машину – Ось чому слід обірвався. Може добровільно, а може й ні. Куртка не потрібна, якщо сідаєш у ще одну машину, сказала Бел, обриваючи розмову, як обірвався її слід на вітрі. Про це багато хто в мережі сперечається, що двигун і обігрівач були вімкнені. Якщо хтось забрав Рейчел, деякі вважають, що той навмисне залишив двигун і зачинив двері, щоб ти, Бел, не замерзла. «Дехто гадає, це міг бути знайомий, той, кому ти не була байдужа і хто не хотів тобі зла. Це було однією з гіпотез обвинувачення проти її батька. Хапалися за соломинку. Бел знизала плечима. «Не думаю», – відповіла вона. Якщо хтось забрав Рейчел, двигун і так працював, а двері могли зачинили, бо вбити дворічну дитину було би понад їхні моральні принципи. Або ж просто щоб місце злочину не впадало в око з відчиненими дверима. Або ж це сама Рейчел зробила, залишила мене тут на кілька хвилин, або надовше більш правдоподібно. Рейчел пішла від машини, від свого життя, залишивши Бел, але не хотіла, щоб донька померла мати року нічого не скажеш. Щодо суспільної думки цієї нескінченної одержимості, загадковою, нерозгаданою історією, міг би і фальшивій Рейчел поставити таке питання. Вона послухала один подкаст і вже одержима. Можна запитати про Філіпа Алвеса? Власне, він уже запитав, згоди не питаючи. Можна. Бел прокашлялась. Філіп Алвес, сантехнік із Бостона, 37 років на момент зникнень Рейчел – Захопився цією справою з першого дня, коли з'явилися новини. Одержимість тільки посилювалась з роками без відповідей. Він приїхав до Горгама, переконаний, що саме йому судилося розкрити справу Рейчел Прайс. Поліція підозрювала, що він стежив за вашим будинком, рився у смітті, робив фото. «Можеш розповісти, що він зробив із твоїм дядьком Джефом і тіткою Шері тоді?» «Це було спочатку» сказала вона, до арешту мого тата. Поліція тоді часто приходила, як можна здогадатися. Філіп Алвес переодягнувся поліцейським і прийшов допитувати Джефа і Шері, розпитував про Рейчел і нашу сім'ю. Вони не зрозуміли, що це самозванець, доки не розповіли про це шефу поліції Дейву Вінтеру, але знайти Алвеса не змогли. «Вважається, що Філіп не раз приїздив у Горгам», додав Ремзі. Наступні місяці і роки, щоб стежити за вашою родиною, шукати Рейчел, ставав усе нестабільнішим. Його дружина пішла від нього. Він втратив роботу, бо весь час витрачав на дослідження форуми. Одержимість сягнула апогею у жовтні 2014 року. Можеш розповісти про той випадок? Цього разу Бел могла розповісти сама, зі спогадів, зі своїх свідчень поліції. Мені було вісім. Початкова школа. Четвер чекала, поки тато забере мене після уроків. Та раптом прийшов поліцейський, каже вчительці, що має мене забрати. Вона повірила. Форма. Жетон. Я пішла з ним, сіли в машину. Він каже, застібай пасок. Я застібнула. Але то був не поліцейський, то був Філіп Алвес. Він викрав тебе, сказав Ремзі. Захекано. Наче не знав, чим усе скінчилося. Хоча «бел» не подобалось це слово. Надто драматично. Він нікуди мене не повіз, я зникла ненадовго. Проїхали кілька кварталів, зупинився, розвернувся до мене. Як ти зараз? Ремзі не сподобалось це порівняння, вона це помітила. І «бел» не подобалося сидіти тут, на задньому сидінні вдруге. Про що він хотів говорити? Хотів розпитати мене. «Ну, насправді. Одразу почав кричати. Весь у поту, розлючений. Скажи мені, що ти бачила того дня». Бел прошепотіла, крикнула голосом Філіпа Алвеса. «Ти бачила? Хто забрав Рейчел? Скажи, хто це був? Ти мусиш щось пам'ятати. Ти ж була там. Я маю знати, що ти бачила». Зупинилася. Горло занило. «Тобі було страшно?» – спитав Ремзі. Вісім років, незнайома машина, а він кричить у лице, вимагає відповіді, яких у тебе нема. Тоді вона вже знала, що таке страх. Але тепер старша і знала, що краще мовчати. Я тільки повторювала, я не знаю. Вчителька одразу подзвонила в поліцію, як тільки відпустила мене, зрозумівши помилку. «Дейв Вінтер». «Шеф поліції, саме він мене знайшов і витяг з машини. Я зникла лише на 7-8 хвилин». Філіпа арештували. З'ясували, що це той самий чоловік, що тоді допитував Джеф і Шері, що він стежив за нами роками. Поліція, звісно, перевірила Філіпа на причетність до зникнення Рейчел, але доказів не знайшли, підсумував Ремзі. Філіп визнав себе винним у переслідуванні, викраденні та видаванні себе за поліцейського, Отримав три роки у в'язниці штату. Шість років тому його звільнили. Але ваша сім'я подала на нього заборону на наближення, правильно? Так, йому не можна підходити до нас. Ремзі прокашлявся. Ми, до речі, намагаємось зв'язатися з Філіпом, щоб запросити на інтерв'ю для документального фільму. Якщо знайдемо його і він погодиться, ти хочеш щось йому передати. Бел замислилась на мить. Тепер вона на 10 років старша і на 10 зліша. Йди до Біса. Чому ти думаєш, що заслуговуєш на правду більше за інших? Ремзі виглядав задоволеним цією відповіддю. Чудово, сказав він. Дуже добре, Бел. Гадаю, пора на обід. Обід? Жалюгідний, зів'ялий сендвіч і пакетик чіпсів. Бел їла мовчки спостерігаючи, як Еш і Джеймс возяться біля камерного устаткування у вікні машини. Еша ганяли туди-сюди, то за тим, то за іншим. Фальшива Рейчел стояла неподалік, спиною до всіх. Вона не їла, бо ж відмовилась від вуглеводів на наступному тижні в неї прослуховування. І всі про це дізналися. «Я раніше не знімалась у документалках», – сказала Джен одній із членкинь знімальної групи. Як здогадалася Бел, це була Луїза, мама маленької фальшивої Бел. «Ні? Що скажеш про цю справу?» «Збиває з пантелику, правда ж?» – перепитала Луїза, швидко окинувши поглядом навколо, чи не слухає хтось. Сюрприз! Бел стояла за 20 футів, просто позаду них. Треба було краще озиратись. «А вже ж!» – вигукнула Джен. «Як вони зникли в торговому центрі, просто розчинились у повітрі» а потім дитину знаходять тут, саму. «Дитина теж не знала?» «Просто шалено», – погодилася Луїза. «Як думаєш, що сталося?» «Якщо чесно, Джен знизила голос до шепоту, але не стала тихішою. Тут усе як на долоні. О, цікаво, давай розкажи». «Це чоловік. вузол узол у животі Бел різко виріс, здіймаючись хребтом, мов, удав. Він убив Рейчел». Це ж очевидно. Зазвичай виявляється, що чоловік, – частково погодилася Луїза. «Мені шкода, дівчини, чесно», – продовжила Джен, – «яке сумне, покалічене життя». Стиснута в руці Бел пачка чіпсів тріснула. Вона вчепилася в неї з усієї сили. Як вона сміє? Дай, Бел дві хвилини на одинці із цією, тоді й побачимо. Чи сумне життя? Успіхів їй на прослуховуванні. Белл жбурнула ту пачку в голову фальшивої Рейчел. «Ей! Попала! Десять балів!» Але Белл уже проходила повз них. Кроки дзвінку лунали на ґрунтовій дорозі, сповнені гніву. Вона не озирнулась. «То всі вони так вважають?» Ця додаткова команда і ті четверо постійних, яким Белл уже почала довіряти. «Еш? Ремзі?» Може, вона ніколи й не контролювала свою історію, а просто була реквізитом, який пересували, куди хотіли. Вузол усередині стискався ще сильніше, тож Бел пришвидшила крок, майже побігла. Минаючи копію авто, сліди у фальшивому снігу, прямуючи до густої стіни дерев. Вони ковтнули її цілком, прийняли у свої тіні, сховали від світу. Бел? «Та ні, не зовсім». «Гей!» Голос наздоганяв її серед дерев. "Еш, гей", повторила Бел, ще пришвидшуючи крок. "Не гейкай мені тут, що це взагалі? Куди ти йдеш?" Намагався не відстати він, підрублене дно штанів чіплялося за гілки і сухості. "Я тікаю", виплюнула вона. "А, зрозуміло", озвався він. "А можеш трохи пізніше? Нам ще кілька сцен знімати". Бел обернулася. В очах. Вогонь. У горлі. Рик. Відвали. Гаррі Стайлз. Тож він і відвалив. Сім. Белбігла. бігла. Дерева зберігали її таємницю, кликали далі. Відкриваючи вузькі стежки, що зникали, щойно вона проходила крізь них. Чи ховали вони так само колись і Рейчел Прайс, коли все було засніжене і темне від зими. Шосе було поруч, машини шелестіли, проносячись повз, змушуючи Бел мовчати. Серце гупало обребра, підживлюючи вузол у животі. Дурниці. Взагалі, не треба було погоджуватися на цей документальний фільм. Не треба було впускати сторонніх з камерами дивитися на її сумне, зламане життя. Їй воно не здавалось ані сумним, ані зламаним, але саме це всі й побачать. Дерева рано чи пізно розступилися – і вона опинилася на маленькій житловій вуличці, що робила петлю і знову виводила на шосе. Бел могла б зателефонувати татові, попросити забрати її тут. Він був на роботі, але не образився б. Але вузол у середині не розпускався, і вона не хотіла зараз ні з ким говорити по телефону, не хотіла пояснювати, чому пішла зі зйомок. Тато цього не заслуговує, а Бел хотіла спершу підібрати правильні слова, Добріші слова, як він її вчив, бо зараз нічого доброго всередині не лишилося. Вона могла пройти додому і звідси, хоч це й годину забере. Це все одно виглядає як втеча, правда? Дійти додому, заспокоїтись, зателефонувати татові. Три кроки, за якими Бел могла слідувати просто нога за ногою. Вона йшла вздовж шосе, Нерви напружилися, коли якийсь водій фури з брудними думками посигнали в їй, і вся земля під ногами затрусилася. Вона намагалася заспокоїтись. «Дуже дякую, пане, ідіть ви». Вона ступала в тіні електроліній, мов, канатохідка, що йде низом. Квадроцикл гуркотів повз надто близько, прапор у зірках і смугах бився на вітрі. Коли Белл завернула за Circle K на головній вулиці, на п'яті вже розігрівалася пляма. Десь там починала натиратися мозоль. Але шлях ще не закінчено. Вона рахувала машини й губила лік. Рахувала хмари, але ті випереджали її, залишали позаду. Коли попереду з'явився Макдональдс, вона зрозуміла, що вже майже вдома. Ті золоті арки вели її шляхом. Вона звернула праворуч після магазину «За долар» на вулицю Черч, у бік залізничних колій, де вони з Картером колись гралися в дурні виклики. Їм і за це перепадало. Бел поставила носок на металевий край рейки, коли переходила. Вона ніколи не могла просто пройти між коліями, обов'язково мала доторкнутися. «Неписане правило». Вона підняла погляд. Кладовище прямо попереду, а за ним і дім. Вона була не сама. Жінка щойно перейшла колії попереду неї, на іншому боці вулиці, йшла повільно. Навіть не йшла, а шкотельгала. Ноги волоклися по асфальту у взутті, що було їй завелике. Підошви відривались, ляскаючи мов рибячі роти на повітрі. Жахливий скригіт кожного кроку. Важка кульгавість на один бік ніби вона йшла вже значно довше, ніж Бел. Тоді Бел звернула увагу на її одяг. Довгий, червоний топ із рукавами, чорні джинси, золоте, майже біляве волосся, грубо підстрижене коротко. «Чортова фальшива Рейчел! Як вона сюди дісталася раніше за Бел?» «А ти роль свою, бачу, надто серйозно сприйняла!» – крикнула їй Бел. «Це ж не Оскар! Нічого ти не виграєш!» Бел підходила ближче, дорога ще розділяла їх, і це було на краще її злість ще не стихла, ще ближче, і Бел помітила дещо дивне. Яскраво червоний топ уже не був яскравим він вигорів, забруднився подекуди бурий, подекуди притрушений пилюкою, у тканині дірки, маленькі острівці тіла посеред Червоного моря, низ і один рукав розірвані. Чорні джинси також вицвіли, стали брудно-сірими на одному стегні, розріз нитки нависли над щербиною. Бел примружила очі. Що сталося? У каналізацію по дорозі впала. А як це ще й волосся змінилося, причому за останню годину? Трохи темніше, нерівно підстрижене біля шиї, скуйовджене, густо забруднене. Що? Але кінець питання так і не прозвучав. Вона пішла поруч із жінкою, стежачи за нею, підлаштовуючись під її повільну човгаючу ходу. «Ти хто?» – гукнула Бел через дорогу. Жінка зупинилася, повільно обернулася до Бел, мружачись від сонця. Відповідати не треба було. Бел знала, хто вона. Відчувала це десь у кістках, інстинктивно, Таке не здобудеш, це можна лише знати, лише відчути. Серце її кидалось вниз із обриву, у вируючу кислоту під ребрами. Сіро-блакитні очі, як у неї самої. Тонке, гостре підборіддя. Сіра, майже попеляста шкіра, блідіша, ніж вона пам'ятала, з глибшими зморшками, слідом шістнадцяти років. Маленька родимка на лобі. Жінка дивилась на неї у відповідь, ніби те щось знала. Це була Рейчел Прайс, яка повернулася. Вісім. Бел не могла дихати, а Рейчел дихала, уривчасто й важко, морщилася від денного світла, від болю в ногах. Тримала тіло дивно, перекошено. Це мусило боліти, повертатися з мертвих. Рейчел підняла бліду руку Закриваючись від сонця і по її пальцях одразу було видно. Вони тремтіли і були слабкі. Вона вдивлялася в бел через дорогу. Хиталася, легка, як очерет у вітрі. Здавалося, ось-ось зникне знову. Справжня, безсумнівно справжня, але водночас неначе не захищена від зникнення. Очі її примружились, потім розкрилися навстіж. Різкий мих, ніби вона фотографувала Бел поглядом, впізнаючи щось у ній. Вона ступила крок уперед, на дорогу. Хрип, спроба заговорити сирий, нелюдський звук, голос із іншого світу, туди, де зникає все загублене, там не повинні були повертатися. Цей звук струсонув Бел, повернув їй подих, який вирвався з грудей, переляканим зойком, повернув серце. Воно забилося з шаленою швидкістю, заглушаючи вуха, ноги самі кинулися бігти, страх узяв верх, захищав її. Бел побігла, вона втекла, підошви ляскотіли по асфальту, наздоганяючи шалене серце, залишаючи Рейчел позаду. Мимо цвинтаря, ліворуч, вона озирнулась через плече, шукаючи її, як не можна робити ані в кошмарі, ані в пеклі. Рейчел Прайс, її не переслідувала. Знову зникла. Але Бел не сповільнювалася, летіла тротуаром. На ходу шарпалася за кишеню джинсів, шукаючи ключі по губах тік під Вона звернула з доріжки, перестрибнула батькову клумбу і кинулася сходами до дверей. Першого разу промахнулася, залишивши подряпину на зеленій фарбі, вдруге влучила, провернула ключ і впала всередину у відчинені двері. Белл вхопилася за двері і грюкнула ними, перевіряючи, перепровіряючи, відділяючи себе від Нового світу зовні. Вона опустилась на підлогу, сперлася спиною об двері, тримала їх на місці, ховалася, обіймала коліна. Цього не могло бути, не могло, а сталося. То була Рейчел Прайс на дорозі, тут не було жодного сумніву. А якби і був, Белл віддала б усе за сумнів. Чи не привиділися їй, чи не залишилося це в голові від реконструкції подій? Чи не забула Ремзі попередити про ще одну сцену? Ні, не вигадуй, дурниць, камер не було. І яка акторка могла б поцупити обличчя Рейчел до найменших дрібниць, навіть до того, як зморщувався її ніс? Один в один, як у Бел? Правда не мала сенсу, але була єдиною річчю, яка мала сенс. Рейчел Прайс повернулася, а Бел втратила глуст, їй потрібно його повернути і швидко, бо треба щось робити, правда? Вона не могла вічно сидіти тут, біля дверей, і просто бажати, щоб усе це зникло. А чому б і ні? Рейчел уже зникала раз у житті Бел. Може, зникне ще раз, якщо Бел сидітиме тут, не ворухнеться, ледь дихатиме дозволити таємниці знову забрати Рейчел. Зробити щось чи не зробити нічого – ось і весь вибір. А що болітиме менше – нічого, ось чого хотіла Бел, Просто сидіти тут і мріяти, щоб усе залишилося, як п'ять хвилин тому. Вона та її тато, і всесвіт, що крутився навколо них. Може, хтось сказав би, що це сумно і ненормально – але це було її життя, її звичний світ, і вона була щаслива, була. Та потім вона згадала про тата, по-справжньому згадала, бо всі її рішення зрештою зводилися до одного як зробити його щасливим. Він цього заслужив після всього. Він так само чинив для неї, їхня вічна команда з двох, як би вчинив тато. Бел уявила його, як він крутить обручку Туди-сюди, без кінця, неспритні сльози в очах, його слова, коли Ремзі запитала, гіпотетично, що б він зробив, якби Рейчел повернулася. Тепер це вже не гіпотеза. Я б тільки хотів обійняти її, сказав тато. Бел це пам'ятала обійняти й сказати, як сильно я її люблю, як я за нею скучив. Без жодних питань їх можна потім. Він мріяв про це сни. Не кошмари, а кошмарів у нього, певно, було чимало. Важке життя, стінню страшної підозри, що люди досі вважають його вбивцею. А ось вона, доказ його невинуватості, блукає тепер на дворі. Нарешті, безсумнівний доказ, тато не вбивав Рейчел. Рейчел робила тата щасливим. Вона освічувала для нього кімнати. Рейчел знову зробить його щасливим. Знову дасть йому краще життя. Бел цього хотіла, і вона обрала вона мусила діяти, вийти знову на двір, знайти рейчел, привести її додому. Бел піднялась на ноги, коліна хруснули, і тут у двері постукали. Три коротких удари кісточками, кістка об дерево. Серце Бел стискалося з кожним стуком. Крізь матове скло розмите привиддя, віддзеркалення її самої. Бел вже знала. Вона ще не була готова, але настав час удавати, що готова. Вона потяглася вперед, долоня охопила замок, холодний метал, тепла шкіра. Вона відчинила двері наполовину і нарешті опинилася навпроти матері, давно померлої, але тепер живої. Рейчел Прайс. Ось вона, прямо тут, через поріг, відділяють їх вже лише лічені сантиметри – а не шестнадцять років, не життя і смерть. Важко дихає, блимає ще важче. Металевий запах поту і чогось гострого. Рейчел здригалася, тримаючись за дверну раму, щоб не впасти, залишаючи брудний слід від долоні. У глибині горла Рейчел. Скрип дверей, тихий і тривожний. «Ти тут живеш?» – хрипко запитала вона. Голос роздертий, ніби його давно або занадто часто не використовували. Бел втратила свій голос, він заховався за зубами. Вона кивнула. Ти. Ти?» – почала Рейчел, але обірвалася, очі важкі, вологі вдивлялися в Бел, від волосся до рук. Це було повне запитання, якщо ти знав. Так, вимовила Бел. Слова теж потріскалися, ніби вона забула, як це. Це я, Ане Бел, прошепотіла Рейчел хрипко. І цього разу це не було питання. Їй просто треба було це сказати, поєднати обличчя і ім'я, забути її згадати наново. Рука Рейчел відпливла від рами, простягнулись до Бел, щоб торкнутися, переконатися, що вона справжня. Вони уявляли одна одну і помилялися. Рука не дійшла, і Бел відступила назад. Вона відчинила двері навстіж, впускаючи Рейчел. Бо не могла знайти слів. Тата нема, сказала Бел, відходячи. Рейчел кульгала через поріг у хату, свою хату, їхню хату, оглядалася довкола, очі сльозилися. Все як було, тихо сказала вона, торкаючись стін і залишаючи сліди. Бел обійшла її, не спускаючи очей, щоб зачинити двері, тепер вони разом зачинені тут. Від входу тяглася темна смуга. То була не лише грязюка. Рейчел кровила крізь взуття, залишаючи плями на дерев'яній підлозі. «Нова лампа», – промовила Рейчел біля входу у вітальню. «Може, мені…» – Рейчел почала кашляти. «Глибоко, зловісно, аж скрутилася вдвоє. «Сядьте», – сказала Бел, обійшла її стороною. «Я принесу води». Бел кинулася на кухню. Руки тремтіли, не слухалися, коли вона витягала склянку з шафи, наповнила, винесла, не забувши закрити кран. Свіжі сліди крові й грязюки тягнулися килимом до Рейчел, яка важко осіла на диван. Ось, подала склянку Бел. Рейчел взяла її, пальці торкнулися Бел, коли обхоплювали склянку. Довгі, гострі, занедбані нігті Бел здригнулася і відпустила. Вода перелилася через край. Дякую, Анно. Рейчел піднесла склянку до потрісканих губ, пила жадібно, як дитина, що затрималась надто довго у грі. Допила до дна, поставила на стіл. Глухий звук змусив Бел здригнутися, віддався луною у грудях. Рейчел глянула на неї, чекала, ніби хотіла, щоб Бел заговорила першою. Або давала їй шанс. Бел не знала, що їй сказати, майже забула, як говорити взагалі, як це можливо, як Рейчел Прайс могла сидіти тут, перед нею. У вухах дзвонило, серце калатало, як у колібрі, по спині сповзала дивна оніміння. Ось як, мабуть, виглядає шок. Мабуть, треба повідомити когось. Зрештою сказала Бел, не впевнена, чи це правильно. Я можу подзвонити татові, він буде тут за хвилину. В очах Рейчел майнула тінь. Бел не знала, що це означає. Ця жінка була їй чужою. Думаю, спершу треба викликати поліцію, прохрипіла Рейчел, і сама не знаючи, що робити далі, обидві були загублені. Звісно, це мало сенс викликати поліцію, Бел кивнула. Я можу. Ти залишайся тут. Тобі потрібно ще води? Я в порядку». Рейчел просичала, знімаючи розтоптане надміру велике взуття, що вже розлазилося в руках. Її ноги були в жахливому стані, набряклі, забиті, брудні, криваві. Один ніготь тримався на чесному слові. Звідки вона взялася, скільки йшла додому? Чому прийшла прямо сюди, не звернулася по допомогу? Рейчел помітила, що Бел дивиться на ноги не так уже й погано, посміхнулась, але це більше було схоже на гримасу. Не хвилюйся. Я покличу допомогу. Бел відступила на кухню, витягла телефон із кишені. Допомога для Рейчел чи для себе. Хіба це не одне й те саме? Бел не могла впоратись сама, це було занадто навіть більше, ніж занадто. Її розум відключався. Міг думати тільки дві секунди вперед і назад. Вона розблокувала телефон. П'ять пропущених від Ремзі, чорт, на нього чекає сюрприз. Він і весь світ, для яких, саме зараз, Рейчел Прайс досі зникла назавжди, як тільки можна зникнути. Лише Белл і Рейчел знали правду. Але так буде недовго. Рейчел хотіла, щоб вона викликала поліцію, і це звучало правильно – але не відчувалося правильно. Чим горгамська поліція коли-небудь допомогла? За 16 років так і не знайшли Рейчел. Поліція нічого не зробила, переклала провину на тата. Зручно і просто. А тато? Він би знав, що робити, він завжди все вирішував, турбувався, планував, допомагав. Якщо Белл викличе поліцію, тато не отримує свого моменту з Рейчел, того, про який мріяв. Бел не могла відібрати це у нього. Вона стерла 911 із клавіатури і набрала татовий номер. Він підняв слухавку на четвертому дзвінку. «Привіт, я зараз з клієнтом. Його голос був як тепла ковдра. Безпечно, знайомо. Напротивагу Рейчел. Я передзвоню, паніка тут же зірвала з неї ковдру. Ні, тату, ти маєш негайно прийти додому. Просто зараз. Це терміново». Бел шепотіла, щоб Рейчел не чула, що трапилося. Тепер він був стривожений, і добре, що він у цьому найкращий. Я не можу сказати телефоном, вона і справді не могла. Не хотіла, щоб Рейчел підслухала, не хотіла зіпсувати татовий момент. Він чекав цього 16 років. Просто «Прошу, приходь додому зараз». Бел, що там? Тату, будь ласка». Вже йду, сказав він, і Бел вже чула, як гупають його чоботи, як грюкнула дверцята авто. Звісно, він іде, вона попросила. Залишаєшся на лінії. Ні, не можу, поспіши. Ти у небезпеці? спитав він. Ні, відповіла Бел, хоча й сама до кінця не була впевнена. Тіло не вірило, серце калатало в ребра, це не те. Просто прийди якнайшвидше. Уже їду, малечо. Анно, Бел обернулася, завершуючи дзвінок. Рейчел стояла у дверях кухні, темна постать на порозі, очі світилися, а на біло-чорній підлозі криваві сліди. Я щойно викликала поліцію, сказала Бел. Вони вже їдуть. Одна маленька брехня, але Рейчел не знала її, не могла читати, як мати мала б. Дякую, прохрипіла Рейчел. Шаркаючи до столу, витягує стілець, важко сідає. Белл відступила до стільниці. «Тобі не треба боятися, Анна Белл», – мовила Рейчел, крізь брудне обличчя, чисті смужки від сліз. Тепер усе буде добре, я обіцяю». Як сказати Рейчел, що все вже було добре? «Не вірю, що я вдома», – Рейчел кліпала, вдивляючись у кімнату, – «і в Белл, новий холодильник». Бел проковтнула слину. У тебе, мабуть, багато до мене запитань, Анно, сказала Рейчел, з'єднавши пальці. Я. Бел. Швидко випалила вона, поки не розгубила сміливість. Перепрошую, Бел, моє ім'я. Я тепер Бел, не Анна, вже давно не Анна. О. Рейчел дивилася кудись удалечень, бачила те, чого Бел не бачила. Може, так можуть лише ті, хто сам зникав. Я називала тебе Анною. Я весь цей час думала про тебе, як про Анну. Вибач. Думала, як ти виглядаєш у кожному віці, як святкуєш дні народження. Що тобі вдається, а що ні? Чи любиш ти такі ж страви, як я? Що робить тебе щасливою? Я носила в голові цілий образ тебе, це мене й тримало». Рейчел стряхнула з себе той далекий світ, де була, подивилась на Бел. Ти краща, ніж я могла собі уявити. Я так сумувала за тобою, Анно. Вибач. Бел. Все гаразд, сказала Бел, і це добре, бо не треба було відповідати на той інший смисл. Якщо Рейчел справді сумувала, значить, не могла повернутися раніше. Це ж ціла гора важких питань, навіть не знала, з чого почати. З початку, того лютневого, сніжного дня, коли Рейчел зникла не раз, а двічі, заповнюючи прогалини там, де Белл нічого не пам'ятала, чи з сьогоднішнього дня. Через шістнадцять років із подертою до крові шкірою. «Де?» – вона вдихнула, зібралась, стиснула шелепу. «Де ти була?» – Рейчел кивнула опустила погляд на забруднені руки. Голос лише шепіт, я не знаю. Дев'ятий, я не знаю. Ці три маленькі слова Бел знала краще за багатьох. І правда, і захист, за яким можна сховатися, коли потрібно. Але тепер, опинившись по інший бік цих слів, вона нарешті зрозуміла, чому вони зводять людей з розуму. Настільки що можна викрасти маленьку налякану дівчинку і кричати на неї на задньому сидінні власної автівки. «Що значить? Не знаєш?» Белл втупилась у Рейчел, не відступаючи, ніби вибиваючи амбразуру. «Я не знаю, де я була». Рейчел шморгнула носом, повторюючи, як Бел робила не раз. «Я не знаю, де він мене тримав». У думках Белл зависла пауза, вона перебирала почути, намагаючись знайти хоч якусь зачіпку. «Він? Хто він?» – тихо спитала вона. «Я не знаю», – знову відповіла Рейчел. «Спалах роздратування. Теплий, що протистоїть крижаному шоку. Ти не знаєш?» Не змогла приховати цього Бел у своєму голосі. Рейчел скулилась. «Чоловік, який мене викрав. Я так і не дізналася його імені. Багато чого не могла розглядіти». «Як?» «Тримав мене в темряві. Перебила її Рейчел. Думаю, це був підвал, але не впевнена. Бел замислилася, обдумуючи почути. Питання зривались з язика, падали в живіт, як монетка в колодязь. Тут не знайти жодного бажання. Лише одне залишалось. Весь цей час?» Рейчел кивнула. Наче кивок міг бути відповіддю на всю цю жахливу історію, а їй більшого й не треба було. Скільки це тривало? Тепер і Рейчел поставила своє питання. Я намагалася рахувати дні, але це було не завжди просто. Приблизно знаю, думаю, але Бел не ворухнулася, а Рейчел вивчала її, намагаючись знайти підказки в обличчі. Скільки? — повторила вона. 16 років і 2 місяці подих Рейчел затримтів. Вона витерла сльозу, що ще не встигла скотитись. «Тобі вже вісімнадцять», – сказала вона, – наче це було найсумніше. Вона пропустила набагато більше, ніж просто 18-річчя Белл. «Так, вибач», – сказала Рейчел. «За що просити вибачення? За те, що її викрали? За те, що тримали? За все інше?» «Вони ще не дійшли до вибач». Питань залишалось забагато. Вони навіть не торкнулися справжньої суті одне одного, наче кихтями, голодні. Але найбільше для Бел важила саме ця відповідь, яка визирала крізь усі їхні подряпини. Якщо чоловік викрав Рейчел і весь цей час тримав у темному підвалі, то виходить, вона насправді ніколи не залишала Бел. Це так чи ні? Це змінювало все. Белл ступила на крок ближче, ковзаючи вздовж стільниці. «Як ти втекла?» – запитала вона далі, бажаючи відкласти головне питання ще трохи. Вона була не готова до того, щоб усе змінилося. «Надто багато вже змінилося. Я не втекла», – шморгнула Рейчел. «У мене так і не вийшло. Пробувала багато разів, різними способами. Тоді як ти тут?» «Він відпустив мене», – сказала вона. «Чому?» «Я не знаю». Знову ті ж слова. Але цього разу Белл не злилася. «Не можна знати того, чого не знаєш, навіть якщо тебе питають сто разів». Вона сама не раз це переживала. «Що трапилося?» – сказала Белл, обираючи питання, на яке Рейчел могла знати відповідь. Рейчел похитала головою. «Тобі не обов'язково це слухати, Анно». Тобі не треба знати, я не хочу, щоб ти знала. Це несправедливо. Будь ласка». Бел обійшла її, жорстко дивлячись в очі. Рейчел подивилась їй вічі. «Добре». Він... Він спустився вниз. Я подумала, що принесе їжу. Але він нічого не мав. Одягнув мені на голову мішок, тка, такий як сумка-шопер, щоб я не бачила, але могла дихати. Потім зняв кайданку. Рейчел глянула вниз на ліву щеколотку. Бел прослідкувала її погляд, червона, обпікша шкіра смугою сирої плоті. «Скоч?» – підказала Бел, спонукаючи розповідати далі. Ні, це був ланцюг, наручник. Бел кивнула. Він ніколи раніше не виводив мене звідти. Я не виходила, відколи потрапила туди, але він провів мене нагору. Через дім, певно, я нічого не бачила. Посадив у багажник авто. Я питала, що відбувається, але він не відповідав. Він взагалі рідко говорив. І? Белл наблизилась ще більше. Ми їхали декілька годин. Я намагалась рахувати час, але відволікалась. Мені було страшно. Думала, що він везе мене, щоб нарешті вбити. Але водночас це було полегшенням. Кінець. Я прощалась в подумки з усіма. Одне з тих прощань було для Бел хіба ні? Можливо, найважливіше. Бел підійшла вперед, а потім зовсім близько, сідаючи навпроти Рейчел. Але потім ми зупинилися. Продовжила Рейчел, розповідаючи далі, дивлячись у вічі через стіл. Він навіть не заглушив двигун. Вийшов, відчинив мої двері і витягнув мене. Там була трава. Я її відчула. Мої ноги були босі. Я згадала, яка трава на дотик. Думала, він скаже стати навколішки. Думала, це все. Але я почула, як дверця та грюкнули, і машина поїхала. Він залишив мене. Я перечекала кілька хвилин, слухаючи, бо думала, що ще чую мотор. Потім зняла мішок з голови. Його не було. Я залишилась сама на дорозі, серед дерев. «Я так давно не бачила дерев. Було темно. Поряд була річка. Я чула її». Бел кивнула, заохочуючи розповідати далі, замислюючись, як це. Забути вигляд дерев, шум річки, дотик трави. Вона не могла уявити. Я йшла вздовж річки, поки не знайшла вулицю. Потім йшла нею. Навколо не було людей. Були будинки. Але, мабуть, було дуже пізно, чи, навпаки, дуже рано. Я не хотіла будити нікого, лякати. Ішла доти, поки не знайшла дорожній знак. «Ланкастер. Я вже була на трасі номер два. Я знала, якщо піду, що на схід, потраплю додому. Я просто хотіла додому. Добре, що ви не переїхали». Вона тихо всміхнулася крізь сльози, без справжньої усмішки. Без зубів. Ти йшла пішки? перепитала Бел. Від Ланкастера? Це ж зайняло, вона подумала десь вісім годин. Рейчел глянула вниз на свої розбиті ноги у відповідь знайшла чужі черевики на смітнику, завеликі, але краще, ніж нічого. Чи бачив тебе хтось? перепитала Бел. Люди бачили, сказала Рейчел. Коли вже зійшло сонце? «Хтось намагався допомогти?» «Одна людина», – сказала Рейчел. «Але я не сіла б у чужу машину. Я знала дорогу додому і дісталася сама. Чорт!» – видихнула Белл. «Це ж не інший кінець світу, навіть не інший штат. Але... Чорт! Це була довга дорога. Повільне, болісне повернення. Не те, як вона зникла. В одну мить». Бел спостерігала за незнайомкою навпроти, яка стала трохи менш чужою за останні п'ять хвилин, розгойдуючись на стільці, ніби навіть моргати було важко. Вона мала бути вкрай втомленою, голодною. Ти голодна? спитала Бел, і це здалося дивно буденним, майже смішним. Буденність не належала їм одна, доросла, що виросла зі світлини маляти, інша. Щойно повернулась з мертвих. Я можу зробити тобі сендвіч, чи вхідні двері гримнули десь за вітальнею? Рейчел здригнулася. Розширені очі потемнішали від адреналіну. Руки вперлися в спинку стільця. Вона піднялася. Все добре, це просто тато. Бел теж підвелася. Рейчел метнула на неї потойбічний погляд. Випрямилась, хоча, мабуть, це боліло. Зашипіла, схопившись за бік. «Белл?» – покликав Чарлі кріздім, схвильовано. «Белл, ти де? На кухні!» – крикнула Белл, і Рейчел скривилася від її голосу. «Що сталося? Що ти?» Чарлі з'явився у дверях, і погляд його впав на криваві й брудні сліди на плитці. «Що це?» «Тату!» – сказала Белл, змусивши його підняти голову. Він подивився спершу на Бел, примружившись, зморшки розійшлися від очей, а потім побачив ще одну людину, прослідкувавши сліди до неї. Що слово застрягло в горлі, очі розширилися, здавалось, ось ось витягнуть за собою все обличчя. Він застиг, не зводячи погляду з Рейчал, ключі випали з його рук, грюкнувши об підлогу. Ніхто не рухався. Немов мов шахові фігури, що застигли, кожен у своїй клітинці на чорно-білій плитці підлоги. Нижня губа Чарлі відлипла, впала вниз. Бел задумалась, що діється в його голові. Невже саме так він уявляв цю мить у вісні? Ні, прошепотів він, відступаючи до стіни, зойкнувши, коли та зупинила його. Це неможливо. Бел спостерігала, як батьки дивляться одне на одного, хоча бачила тільки тата, і щось було не так. Його щелепа впала. Він моргав, втупившись у Рейчел, ніби вона могла зникнути між змахами вій, і щоразу дивувався, коли вона не зникала. Це було неправильно. Він мав бути щасливим, обійняти Рейчел і сказати, що любить її. Його дружина, його виправдання стоїть перед ним після всіх цих років. Може, він у шоці, бо виглядав нещасливим, він був наляканий. Як це можливо? Слова все ж знайшли його. Але питання мали бути потім. Спочатку обійми, слова любові й туги – це все було не по плану. «Привіт, Чарлі», – сказала тоді Рейчел і від її сиплого голосу він ще далі притиснувся до стіни, зачепивши годинник. Той розлетівся на друзки. Звук відгукнувся десь у животі Белл, знайшов вузол, що різ і крутився, розпускаючись у колючки. Відчуття було зовсім не те. «Як це можливо?» – повторив Чарлі. Вже впевненіше, ніби він вийшов із сну, хоч усе йшло не за планом. «Як ти тут?» Я повернулася. «Як?» Наполегливіше спитав Чарлі. Він відпустив мене. Ще тихіше сказала Рейчел. Хто він? Чарлі дивився з напругою, і голос його теж тремтів. Чоловік, який мене викрав. Хто? Я не знаю, відповіла Рейчел. Груди Чарлі піднялись від затриманого подиху. Хто? Повторив він. Вона не знає, хто це. Втрутилася Белл. Але тато навіть не подивився на неї, наче вони не могли існувати водночас, і його очі були тільки на Рейчел. «Як тебе викрали?» – Чарлі питав далі. «Питання на випередки. Загадка була сильнішою. Може, я тебе люблю, і я сумував, прийде вже після. З машини?» Рейчел перемістилась, скривившись від болю. «Він їхав за мною, за нами, від торгового центру». Я не знала, хто це, але знала, що він йде по сліду. Я поїхала маленькими вулицями, намагаючись відірватися. Він обігнав, підрізав, змусив мене з'їхати з дороги. Далі все як у тумані. Він витягнув мене з машини. Я спробувала швиденько зачинити дверця та сподіваючись, що він не помітить Аннабел. Рейчел глянула на Белл. Її очі наповнились чимось. Мабуть, спогадом про останній раз, коли бачила обличчя Бел. Той дитини, пристебнутої на задньому сидінні, поки Рейчел зникала в неї на очах. Він потягнув мене крізь сніг до своєї машини, вдарив головою об багажник, заштовхав усередину. Я не змогла вибратися. Він поїхав. Ніхто не чув мого крику. Бел опустила голову, уявляючи це, створюючи спогад, якого насправді не було. Те, що вона мала побачити та забула, бо була надто малою, щоб зрозуміти слова. Правда про те, що сталося, і відповідь, яка для неї мала найбільше значення. Рейчел її не покинула, її забрали. Це мало би приносити полегшення, то чому ні? Чому повітря стало затхлим, а вузол у животі стягувався все міцніше? Це була не найважливіша відповідь для її тата, явно. Занадто багато залишалося нез'ясованим. «А як щодо торгового центру?» – запитав він, відходячи від стіни. Рейчел виглядала розгубленою. «Ти зникла двічі, Рейчел?» Камери зафіксували, як ти заходиш, а от виходиш. «Ні». «Поясни це. Чому ви з Белл зникли в центрі до того? Як?» «Ти викликала поліцію?» – спитала Рейчел у Белл. «Так». Збрехала вона знову, глянувши на тата, думаючи, чи не час і справді подзвонити. «Може, після татових питань і того, що має статися далі? Того, чого він чекав усі ці роки?» «Рейчел?» Вимовив він її ім'я по складах. Ще наляканий, ще в шоці. Абель, Вже ні? Що трапилось?» Рейчел хитнулась, повернувшись до нього. «Той чоловік теж був там». Тоді я вперше помітила, що він за нами стежить, дивиться на мене. Я вперше його помітила, але думаю, він стежив за мною і раніше. Вже кілька днів у мене було відчуття, що за мною спостерігають, що мене переслідують. Було дуже не по собі, страшно, я знала. Якщо він вийде з нами до машини, буде погано. Тож, коли ми вийшли з кав'ярні, я вирішила зникнути на якийсь час. Ми сховалися. Де саме? наполягав Чарлі. Не так м'яко, як це робив Ремзі. «Я раніше працювала в тому торговому центрі», відповіла Рейчел. «Теж жорстко. Фудкорт був поряд із кав'ярнею. Коли прибиральники виносили сміття, вони завжди йшли через двері тільки для персоналу. Ми пішли туди, двері були відчинені. Там був вузький коридор із мішками для сміття і великими контейнерами для переробки». Я боялась, що чоловік бачив нас, а ще думала, що двері на вулицю подадуть сигнал тривоги, тому ми сховалися. В контейнері для скла, у контейнері для паперу було забагато сміття. «Ти сховала нашу доньку в смітнику?» – перепитав Чарлі, ніби не міг у це повірити. Принаймні, це було краще, ніж страх. Наближалося до нормальності. Рейчел кивнула. Я хотіла перечекати, поки переконаюся, що чоловік нас не знайшов, що його справді нема. Мабуть, сиділи там півтори години. Аннабелл була сонна. Потім я почула голоси, і контейнер почав рухатися. Якісь працівники вивозили його, вони не знали, що ми там. Я тримала Анну тихо. Нас викотили на двір, завернули за ріг, скаржачись, що багато скла. Мабуть, переробку мали забрати ось-ось. «То ми вийшли з центру в контейнері?» – перепитала Бел. «Це і є відповідь на загадку, яка не могла виправдати сподівань». «Ми були в контейнері», – підтвердила Рейчел. «Коли працівники пішли, я відкрила кришку, ми вилізли. Там був задній двір, за парковкою. Мабуть, камер там не було, якщо ніхто не знав, що ми вийшли. Я ніколи про це не думала», – промовила до Чарлі. Рейчел мала багато часу все обдумати. Ми повернулися до машини, вона стояла за кілька кварталів, і я поїхала додому. Але чоловік, видно, чекав саме на нас. Можливо, він знав мою машину з якихось минулих разів, коли стежив. Я не знаю. Але я знала, що це він за нами. Тому я не поїхала прямо додому, а звернула на Музбрук, щоб відірватися від нього. Але він нас знайшов. Рейчел виглядала легшою». Ніби плечі стали простішими, історія майже розказана, жах майже позаду. Можливо, тато таки зможе жити своєю мрією. Але Бел вже не була певна. Тут було щось незрозуміле між ними, щось густе у повітрі. Може, 16 років? Це надто багато. Чи можна любити когось через такий величезний всесвіт часу і простору і таємниць? «Може, тепер усе надто дивно, але вони ще виростуть одне до одного. Повільно і болісно, не за одну мить. Ось чим реальність відрізняється від снів. Ось де ти була?» – спитав Чарлі. Темна хмара пробігла його очима. Весь цей час у його підвалі», – відповіла Рейчел. «Хто він?» – знову спробував Чарлі, стискаючи кулак. Його цікавило саме хто, коли отримав як, хто зробив це з Рейчел, з ним, хто заслуговує на його гнів, той, хто забрав дружину, а потім повернув її. Тепер і Бел зацікавилася ким. Вона не думала про це раніше, не до кінця. Той, самий безіменний чоловік із історії Рейчел, був реальною людиною, досі десь на свободі. Берл поглянула у вікно на задній двір. Колись він стежив за ними. Чи не стежить зараз? Я не знаю його імені, так і не дізналась. Можу описати, як він виглядає, але здебільшого тримав мене у темряві. Чарлі зробив крок вперед, чобіт розтрощив уламки годинника. «І він тебе відпустив? Сьогодні? Як? Як ти дісталася сюди?» Рейчел захиталася, вхопившись за стілець, наче за милицю. Він спустився у підвал, зняв кайданку з ноги, вдягнув мішок на голову. Сумка-шопер. Не сказав ані слова. Провів нагору через дім, певно, у багажник машини. «Скільки ви їхали?» «Я збилась з рахунку. Десь кілька годин. Ти бачила якісь орієнтири? Щось знайоме?» «Ні». Рейчел закашлялась у кулак. На голові був мішок. А руки були вільні. Ти могла підняти мішок? Чарлі зробив ще крок. Скло під чоботами хруснуло. Я не хотіла нічого робити, щоб він не вбив мене. Заперечила Рейчел. Він зупинився десь, заглушив мотор, витягнув мене і залишив. Це був Ланкастер. Я знайшла трасу і дійшла додому. Анабел знайшла мене. Вона не згадала, як Бел від неї втекла, заховалась, розповіла м'якше. Зачекай. Щось ще відрізнялося, щось змінилося між історією для Бел і для Чарлі. Раніше Рейчел казала, що коли її витягли з машини, двигун ще працював, залишили на дорозі, пам'ятаєш? А зараз Чарлі вона сказала, що чоловік заглушив мотор. Так, машина точно змінилася між версіями ковзаючи крізь час. І Бел була в цьому впевнена, вона вже доросла, щоби помічати таке. Помилка. Бел примружила очі, розглядаючи потилицю Рейчел. Лише одна версія може бути правдою. Рейчел помилилася зараз або раніше. Так, це мала бути просто помилка, або інша брехня. А навіщо Рейчел брехати про таку дрібницю у такій великій історії? Помилка. Так. Це була крихітна помилка, але Тіло Бел не вірила до кінця. Щось було не так, щось у повітрі, у дзвінкому шумі у вухах. Чи батько теж це відчував? Може, тому знову притиснувся до кута, де колись висів годинник. Страх у зморшках на обличчі, хоча чекав цього моменту 16 років. Бел і тато по краях кухні, Рейчел у центрі, вони не зводили з неї погляду. Як зі звіра з іклами, до якого не можна повертатися спиною. Це ж просто помилка, так? А може проблема в самій Белл? Вона могла й ослухатись. Але думка урвалась, у двері подзвонили. Голосно і різко. Не кісточками, а кулаком. Чарлі здригнувся найсильніше. Головою вдарився об стіну. «Хто це?» – спитав він. Швидко ковзаючи вздовж стіни, поспішив у вітальню. Рейчел кинула на Белл погляд, на обличчі, чисті смуги крізь бруд, нові сльози, хоч Белл і не бачила, як вони падали. Белл кивнула, жестом показавши, нехай Рейчел йде першою. Рейчел повільно пройшла вітальню, ноги вже майже сухі, від них лущилася шкіра замість крові. Погляд Белл ковзнув до вікон де в променях вечірнього сонця ми готіли червоно-сині вогні. Але вона ж не дзвонила в 911. Двері відчинилися. «Вибач, що турбую, Чарлі!» Голос прогримів по всьому дому, розбиваючи дзвінку, сновидну тишу, що оселилася тут. Реальність нарешті постукала у двері. Белл пішла за Рейчел у коридор, залишаючи достатньо простору між ними. Тато заступив більшу частину дверей, але Бел побачила обличчя Дейва Вінтера, начальника поліції, що виглядав споза плеча тата. Сіре обличчя і ще сивіше волосся, з-під блискучої кашкети форми. Скільки разів вони вже стояли отак, той, хто стукає, і той, хто відчиняє. Надійшло кілька дивних дзвінків, один, від вашої сусідки, місіс Нельсон. Вона каже, бачила Рей. Темні очі Дейва просканували фон, пройшлись по Белл і впали на Рейчел, там і залишились. Його щелепа впала, вуса нависли над зубами. «Чорт забирай!» – прошепотів він. Він зняв кашкета, притиснув його до значка на грудях. «Це правда? Десять?» Аркуш паперу лежав на столі перед нею. «На діагоналі. Ручка. Надрукована заява «Белл». «Якщо ти все уважно прочитала і впевнена, що нічого не забула, можеш підписати ось тут, унизу», сказав Дейв Вінтер, що сидів навпроти неї в кімнаті для допитів, поклавши кашкета на стіл. Він так часто проводив руками по своєму рідкому волоссі, що не носив кашкета. Така вже у нього нервова звичка. Якщо він нервував, то як, на його думку, почувалася Белл? Де вона зараз? Бел повела очима вниз по сторінці, перечитуючи історію повернення Рейчел Прайс, як вона це бачила, хвилину за хвилиною, години і ціле життя тому. "Маму маєш на увазі?" перепитав Дейв, знову сідаючи. "Вона зараз із федералами. Вирішують, чи утримували її поза межами штату, чи це федеральна справа. Генеральна прокуратура теж захоче з нею поговорити." Бел кивнула. Підписуй, коли будеш готова. Чи варто їй зараз про це говорити?» Митті вислизали з-під ніг. Але ж цей чоловік не був їй другом. Він був тим, хто гнався за її татом, забрав його в неї. Бел не вірила йому, не мала підстав. Та все змінилося. Інший світ. Усе тряслося й хиталося. Рейчел повернулася. Жива. Кожна деталь заграла по-іншому. Усе змішалося. Межі стерлися. Може, тепер вони з начальником поліції нарешті опинилися на одному боці, після стількох років ненависті. Може, і не треба було про це згадувати. Може, був інший шлях. Вона справді дійшла пішки аж із Ланкастера, спитала Белл, намагаючись зробити голос байдужим, ніби їй байдуже. «Це ж десь вісім годин і ти, правда?» Дейв присвиснув. «Далеко добиратися». «Вона смілива жінка. Я розумію, чому вона не захотіла сідати до чужої машини після того, що з нею сталося. Чи є докази?» Белл підтиснула ще трохи дужче. «Докази чого?» «Що вона справді пройшла весь цей шлях пішки, як каже?» Дейв уважно подивився на неї. Белл моргнула, ховаючи емоції за стіною очей. «Ми ще не встигли перевірити відео зі спостережних камер», Щоби підтвердити це. Але сьогодні вранці в кілька відділків поліції телефонували люди, які хвилювалися через брудну жінку на шосе. Тож так, вона дійсно пройшла весь цей шлях, щоб повернутися додому до тебе. Ви послали когось на ту дорогу, де її залишили. Бел нахилилася вперед. Ви ж можете знайти ту саму ділянку. Там має бути торбинка? Та, що була в неї на голові. Рейчел каже, що зняла її. Вона мала б там залишитися. Якщо це так, то Рейчел говорить правду. А історія з двигуном – це просто непорозуміння. Мені лише потрібні докази для себе, для того вузлика в животі. «Ви знайшли торбинку?» «Ще ні», – сказав Дейв. «Але всі докази будуть опрацьовані. Не хвилюйся». Її одяг, місце злочину, де її висадили – «Коли знайдемо його, сліди шин. Переглянемо записи з камер спостереження, дорожніх камер. Усе, що вдасться дістати, щоб вийти на чоловіка, який її забрав. Притягнемо його до відповідальності. Ми його знайдемо. Це моя робота. Не переживай». Але це не те, чого боялася Бел. Ще ні. Вона лише хотіла доказу, що Рейчел не бреше, щоб спокійно дихати». Щоб перестав тиснути той вузол усередині. Бел поглянула на свою заяву, провела пальцем по сухому чорнилу, лишивши палець чистим. Є одна річ, яку я маю сказати, промовила вона, вивчаючи свій палець. Яка саме? Це дрібниця, мабуть, не має значення. Стілець Дейва скрипнув, коли той змістився. Було дещо, продовжила Бел. Невелика невідповідність, здається, в історії, яку Рейчел розповіла мені і яку вона розповіла татові. Це є в моїй заяві, не знаю, чи ви звернули увагу. На Дейва Вінтера не можна було покладатися щодо уважності. Він ніколи не хотів помічати, що Чарлі Прайс був невинний від самого початку. Що саме? спитав він, на мить стаючи зосередженим, висушеним поглядом. Двигун «Сказала вона. Рейчел мені розповідала, що чоловік залишив двигун увімкненим, коли висадив її на тій дорозі. Але татові вона потім сказала, що машина була заглушена. Просто дрібниця. Правда. Вона байдуже знизала плечима. Просто помилка, так? Так, звісно. Дейв відкинувся на спинку стільця, ніби це нічого не варте». Твоя мама пройшла через справжнє пекло. Пекло. Найгірше, що може пережити людина. Уяви, як вона втомилася, які емоції вирували, коли вона вперше за стільки років побачила чоловіка й дочку. Їй довелося пояснювати все в такому стані. Це не найкращий час для точних слів, звісно. Вона могла щось сплутати, помилитися. Ми вже маємо повну, чітку картину її версії. Вона відпочила, все переосмислила. Тож не хвилюйся. Бачиш? Можна було в це повірити, якщо це говорить хтось інший. Просто помилка це нічого не означає. Знаю, що для тебе це величезне потрясіння. Дейв намагався бути добрим, вирішив, що її мовчання має інше значення. Ніхто з нас цього не чекав. Ніхто. Це все ще здається нереальним. Але скоро таке стане для тебе новою нормою. Вся родина разом. Щасливий фінал. І я розумію, як це лякає. Знати, що чоловік, котрий забрав твою маму, забрав твій спокій досі десь на волі. Але ми його знайдемо, обіцяю. Він відповість за все. Це був улюблений вираз Дейва. Відповість за все? Може, і дружині таке повторює у ліжку? «Величезне потрясіння і для вас», – сказала Бел, «Уже готова вкусити, гостро і злісно». «Боже, вам, мабуть, так погано від думки, що ви так помилилися щодо мого тата. Ви ж вважали, що він убивця, хотіли посадити його. А він не вбивав Рейчел, бо ніхто її не вбивав. І це, мабуть, найгірше в цій історії, правда ж?» Дейв тяжко зітхнув, опустивши голову між плечима. «Перепрошую, анабел. Щиро. Жінка зникла, а я просто виконував свою роботу, шукав правду. Я вже сьогодні говорив із твоїм татом після нашого допиту. Вибачився за свою частку в тому. О, ви попросили пробачення? Бел вишкірилася штучною гострою посмішкою. Ну, це ж повністю компенсує шістнадцять років пекла. Дякую за службу, офіцере. Вклонилася. «Гаразд», – сказав він, випрямившись. «Готова підписати». Бел взяла ручку. Поставила підпис у розмашистій петлі внизу сторінки, віддаючи своє ім'я. Але це нічого, адже це була лише дрібна помилка, можна вже перестати про неї думати. «Отже, що буде далі?» – спитала вона, передаючи йому підписану заяву. Вона затримала її в руках ще мить доки його пальці не стиснули папір і тільки тоді відпустила. «Зараз я проведу тебе до технічної групи. Вони візьмуть мазок із щоки, якщо ти не проти, звісно». Белл подивилася на нього, питання прозоро читалося в її очах. «ДНК-тест», – пояснив він. «Ми взяли такий і в Рейчел, щоб довести, що це саме вона». «Вона може бути не Рейчел Прайс». Тихо вимовила Бел. І може в цьому й було щось не так, бо якщо це дійсно її мама, хіба Бел не відчула б? Ні, ні, звісно, це вона. Дейв майже розсміявся, підводячись. Це точно твоя мама, немає ніяких сумнівів. Це просто формальність, розумієш? Він рушив до дверей. Щойно він відвернувся, Бел накрила ручку долонями, непомітно заховала її за рукав і піднялася в одному русі. А потім, – спитала вона, – Дейв обернувся, рука вже на дверній ручці. Далі багато роботи для наших слідчих команд. Треба розібратися з юрисдикцією. І почати готувати прес-конференцію, найімовірніше, у понеділок вранці. Коли медіа все це підхоплять, все зміниться, тож треба бути готовими. Ні, я маю на увазі, що буде зараз, сьогодні. Пізніше Дейв звузив очі. Куди вона піде? спитала Бел. Ти куди тепер, Рейчел? Маму, маєш на увазі? відповів він. У його очах з'явилася м'яка усмішка, кутики зморщилися. Анабел, вона повернеться додому з тобою. О, тільки й вимовила вона. Одинадцятий. Вони стояли у вітальні Бел, тато й Рейчел не знаючи, що сказати одне одному, чим зайнятися, як бути, а кімнату пронизувала відсутність життя. Бел раптом дуже зацікавилась своїми нігтями, почала їх відривати. Першим не витримав тато і тим самим врятував їх усіх. «Ем, може ти хочеш прийняти душ?» – звернувся він до Рейчел. Питання, яке й не потребувало відповіді. Вона була одягнена в сірий мішкуватий спортивний костюм і тапочки, які їй видала поліція після того, як забрали одяг як речовий доказ. Але вона все одно була брудна, у повітрі навколо неї вивітрювався важкий гіркуватий запах, кров, піт, сеча і все між ними. Тільки руки виглядали майже нормально – Мабуть, вона вимила їх, коли поліція закінчила фотографувати та брати зразки. Медики обробили й ноги, продезінфікували рани та пухирі, стерли шкіру зі щиколотки. Госпіталізація, казали, не потрібна, лише спокій, багато спокою, і вода. Їй дали пляшку знеболювального і відпустили. Рейчел довго дивилась на нього. «Так», – промовила вона – і голос її був хрипкий, важкий, належав ночі. Я справді хочу прийняти душ. Ти знаєш, де він? Незграбно, сказав Чарлі. Його плечі були такими ж затиснутими, як у Белл. Суцільні кути та лінії, душ новий, по суті. Ми його переробили кілька років тому. Свіжі рушники, у шафі для білизни. Рейчел кивнула, але не пішла. Чому вона не йде? Там зверху хороший шампунь відказала Бел, м'яко підштовхуючи. «Я примушую тата купувати найкращий». Рейчел усміхнулася їй. Її зуби все ще були в порядку. Мабуть, їй вдавалося їх чистити, де б вона не була. Тато, певно, теж про це подумав. «Є нові зубні щітки під умивальником», – додав він. «Бери, яка хочеш». «Добре», – відповіла вона. «Але так і стояла на місці». «А з одягом як? Ви все моє викинули? Ви ж, мабуть, думали, що я померла, то...» Чарлі почухав потилицю. «Може, щось і залишилося у шафі? Зараз подивлюсь». Рейчел нічого не сказала. «Я підготую для тебе гостьову кімнату, поки ти миєшся», – продовжив він. «Складу туди речі, які знайду. Покладу три подушки. Ти ж завжди так любила». Рейчел знизала плечима. Мені вистачить і однієї дивний спосіб погодитись. Зазвичай ти мав би засмутитись, дізнавшись, що батьки сплять у різних кімнатах. Але Бел не залишилося місця для таких почуттів, бо було щось важливіше, що точило її зсередини, як двигун, або вимкнений, або ні. Вона мусила поговорити з татом наодинці. Гаразд, зрештою, сказала Рейчел, ховаючи руки у надто довгі рукава. «Я скоро спущуся. Не поспішай, відпочинь!» Чарлі опустив голову, коли Рейчел пройшла повз нього, мов би уникав її погляду. Вони почули її легкі кроки, що зникали на горі, і клацання дверей у ванну, обертання ключа. «Я піду, підготую її кімнату», – сказав тато, і нарешті розслабився, стиснувши бел плече. «Сядь, дитино!» Тебе сьогодні важкий день, та Бел не могла сидіти довго і через кілька хвилин вийшла за татом нагору, минаючи звуки тропічного лісу з ванної пар, що просочувався з-під дверей, плескіт тіла під струменями води, і ще якийсь звук. Невже Рейчел там наспівувала? Мелодія була лагідна й дивна. Від неї по руках Бел побігли мурашки. Вона хутко пройшла повз двері. Ніби щось могло простягнутися і схопити її. «Тату?» – прошепотіла Бел, знайшовши його в гостьовій кімнаті поруч із своєю. Він натягував свіжі білі наволочки на дві нові подушки. На кінці ліжка лежала акуратно складена купка одягу. Одні світло-блакитні джинси, кілька футболок і свитрів, одна пара смугастих піжам. Бел навіть не знала, що тато залишив якісь речі Рейчо. тату? Прошепіла вона голосніше крізь шум душу. Га? Ти як, дитино? Ні, зовсім недобре, якесь дурне питання. Але, мабуть, так заведено питати, вдаючись, що все нормально, хоча вже ніколи не буде нормально. А ти як? спитала вона його. Він дивився вниз на ліжко, проводячи руками по візерунковій ковдрі, розладжуючи складки. Я нормально. Сказав тато, не підтвердив це очима, ховавши їх. Просто досі шок, ніби це не по-справжньому. Що отот -от прокинусь, і все, Бел закінчила думку за нього. Все це зникне. Рейчел зникне. Треба звикнути. сказав тато, несучи складений одяг і кладучи його у верхню шухляду порожньої комоди. «У тебе немає якогось запасного спіднього, Бел, щоб дати мамі». Губи Белл скривились у глузливій посмішці, оголивши зуби. «Вибач», – тихо сказав тато. «Тату!» – вона зробила голос жорсткішим, щоб він знову на неї подивився. Вона не знала, скільки у них є часу. Рейчел була поза полем зору, поза слухом, але навіть за дверима в коридорі було надто близько, «Тихіше. Тату. Ти... Ти думаєш, вона каже правду?» Він звузив очі, погляд ковзав по обличчю Бел і кудись далі. «Що ти маєш на увазі? Про те, що з нею сталося? Як вона зникла, а потім з'явилась? Його обличчя змінилося, губи рухались, формуючи невимовлені слова. Та нарешті він вимовив, а навіщо їй брехати? І це вже не було дурним питанням. Не знаю, тихо сказала вона. Послухай, Бел, він обережно, але впевнено взяв її за плечі. Думаю, вона пережила щось жахливе, щось таке, у що важко повірити, на щоці сіпнувся м'яз, тінь сумної усмішки, але їй немає сенсу брехати Бел, і тобі немає підстав їй не довіряти. Ці слова боляче вдарили. Бел відступила, щоб прийти до тями. Вона сподівалася, що тато буде на її боці. Він завжди був. Якщо тато каже, що Рейчел каже правду, Бел мала би повірити. То чому було так важко це зробити? Ота одна невідповідність стискала їй горло, ставала наріжним каменем для сумнівів. Тато підійшов до тумбочки, відкрив шухляду, щоб переконатися, що там порожньо, рукавом стер пил із поверхні. Вмикнув маленьку жовту лампу, схожу на металевий гриб. «Ти не рада, що вона повернулася, правда?» Белл одразу це побачила. Відразу, як він зайшов на кухню і побачив там Рейчел, впізнав її. «Я радий, що вона повернулася», – твердо сказав він. «Я радий, що вона жива, звісно. Вона моя дружина, жінка, яку я найбільше любив у світі. Просто...» Це не так відчувається після стількох років, як уявлялось. Усі ми в шоці. Деякий час буде дивно. Пробач за це. Але це не значить, що я не радий, добре?» Він підняв їй підборіддя пальцем. «Дві мої дівчинки. Моя сім'я». Поглянув на годинник. Уже дев'ята. «Знаю пізно, але треба приготувати вечерю, правда? Ми ж толком не їли» кивнув у бік ванної, звідки йшла пара. «Як думаєш, що вона хотіла б з'їсти?» «Не знаю, я її не знаю», – сказала Белл, ще боляче відчуваючи ці слова. Можливо, це вона помилялася, а не Рейчел. Може, вона не слухала як слід. Вона часто так робила. Тато сказав, що дивно буде всім, отже. І їй також. Вона справді почувалася дивно. Піца, вирішив тато, киваючи сам собі. Замовлю піцу. Якщо її є привід для доставки, на цьому він зупинився і залишив Бел там одну. Вийшов у коридор саме в ту мить, коли у ванні різко перестала шуміти вода. Вони сиділи у вітальні, тато одразу зайняв крісло, його місце. А Бел із Рейчел були на дивані по різних кінцях. Бел витягла ноги вперед. Вона нервово прислухалася до кожного руху подушок, кожного зміщення у кутку ока. Було ще дивніше зараз, коли Рейчел стала чистою, трохи більше схожою на себе колишню. На ту Рейчел Прайс, яку Белл бачила у сімейних відео, на зниклих афішах, у новинах. Обличчя нерозгаданої загадки, яка тепер розгадана, 43-річна жінка, що колись зникла у 27 вона вдягла свої старі смугасті піжами, щоки ще рум'яні після гарячого душу, шкіра біла й чиста, рожеві сліди там, де перестаралась із губкою, ноги босі, потріскані у пухирях, підібгані під себе на дивані, волосся мокре, зачесане назад, щоб було видно родиму пляму. Тепер від неї пахло кокосом та алое. І це було ще дивніше, бо зазвичай так пахло Белл. Рейчел потяглася за ще одним шматком під цей коробки, поклала його на тарілку. Не їла відразу, а дивилась, як у телевізорі миготять картинки, що відбивалися у її очах. Вона помітила, що Белл дивиться на неї. Усміхнулася, і з'явилися нові зморшки, яких раніше не було. Посмішка прорізалась крізь шкіру щік. Підборіддя! Таке саме, як у Бел, ніби вона в неї його вкрала. Здавалося, вона рада бути вдома. Бел намагалася усміхнутися у відповідь. Я позичила твою щітку для волосся, Анно, сказала Рейчел. Вибач, Анна Бел Бел, сподіваюся, ти не проти. Бел була проти, але більше через ім'я. Нічого, відповіла вона, змусивши себе відкусити ще шматок піци, щоб не розмовляти. «Ого», – озвалася Рейчел, дивлячись на телевізор. «Які графіка? Майже як справжній дракон. Ну, ти розумієш». Але ніхто не розумів, і всі мовчали, поки Чарлі не прокашлявся. «У тебе був телевізор?» «У підвалі», – спитав він, дивлячись на дракона. «Не на неї». Рейчел похитала головою, змусивши його поглянути у вічі. «Ні, телевізора не було». Вона надкусила піцу, продовжуючи говорити з повним ротом. Не було книжок, дали папір та ручки. Я малювала. Виходило вже непогано, щоб хоч чимось зайнятись. І ще писала історії, дуже багато. Про вас, до речі, Рейчел поглянула на Бел. Про обох. Що з вами відбувалося? Вигадувала нові глави вашого життя. Уявляла, яким було б наше життя, якби мене не забрали. Я записувала це, а потім перечитувала собі через місяці чи роки «Я не Джейн Остін». Вона коротко, стримано засміялась. «Хто здатний сміятися, говорячи про свою камеру?» Але це допомагало, тримало мене при тямі. Довго ніхто не говорив, і тиша стала нестерпною, свербіла в бел на спині. Ще один шматок піци залишився. Сказала вона в порожнечу, потрясла коробкою. Ні, дякую, Рейчел, відказав Чарлі, не дивлячись бери сама. У Бел стиснулася ще лепа. Тату, це я тихо сказала вона. Ой, вибач, Бел, почервонів тато. Ні, ти бери, я вже ситий. Рейчел ніяк не зреагувала, але, мабуть, щось подумала, приховавши це з обличчя. У телевізорі дракон зник. Тепер був чоловік, який мав бути принцом, але Селоміць притискав жінку до вологої стіни підземелля. Піднімав їй сукню. Вона благала його не робити цього. Чарлі схопив пульт і перемкнув канал. Щось легше. Буркнув під ніс, зупинившись на мультфільмі, де лайки було більше, ніж від Белл. Рейчел теж стежила за ним поглядом, у якому з'явилося щось нове, напівприховане. «Він мене не чіпав», – сказала вона у простір. «Ніколи так». Поліція теж питала. Просто сидів на сходах і дивився на мене інколи. Підходив тільки, щоб принести їжу чи папір. Думаю, йому просто подобалося тримати мене там, і все. «Гаразд», – сказав Чарлі, «замить». «Бо що взагалі сказати на таке?» То можеш вмикати своїх драконів, якщо хочеш, сказала вона. Я в порядку. Думаю, час спати. Чарлі вимкнув телевізор, важко піднявшись. Добре виспатись би. У нас у всіх був сьогоднішній день. Бел, занеси тарілки на кухню, будь ласка. Рейчел прикусила шоку. Бел взяла тарілку перед нею, поставила зверху свою, потім татову віднесла їх на кухню, склала до посудомийної машини, не зосереджуючись на діях, зате пильно вслухаючись у звуки навколо. Коли повернулась до вітальні, Чарлі саме пояснював, де тепер стоять склянки. Бел і не знала, що вони коли-небудь жили десь іще. Шафа над мікрохвильовою. Так зручніше, якщо захочеш взяти води в кімнату чи щось таке. Рейчел уже теж стояла «У тебе все є?» – спитав Чарлі. «Для сну?» «Так, у мене все є», – відповіла вона. Але тон був майже загрозливий. «Добре». Чарлі витиснув із себе маленьку вимушену усмішку, ледве її втримавши. «Ну що ж, на добраніч, напевно». «Ди добраніч?» «Так», – сказала вона, тримаючись за очі рукавом смугастої піжами. «На добраніч?» «На добраніч?» А на, Бел. на ніч ледве стрималась Бел, не зламавшись від усієї цієї дивності, гри у сім'ю. Як усе нормальне стало ненормальним? Бел не могла заснути. Серце бігуна калатало у грудях, стукало у вухах. Вона думала, чи те повітря, що заходить у щілини дверей, це те саме повітря, яким же дихала Рейчел Прайс. Останній раз, коли вона дивилась на телефон, була третя ночі. Світло вже вимкнуло, але це не допомогло. Сон танцював десь в поряд, постійно вислизаючи. Треба заснути, треба, бо, може, вона прокинеться і виявиться, що нічого цього не було, що вона впала на рейки і вдарилась головою і все це вигадала. Рейчел Прайс знову зникне, як і повинна. Але від бажання цього не станеться. Рейчел тут насправді вона справжня, але це ще не означає, що її історія. Теж. Дейв Вінтер казав, що це помилка. А тато вірив Рейчел, чи принаймні так казав. Може, він це робив заради Белл. Він завжди дбав про неї. Може, думав, що їй потрібна мама. А їй не потрібна. Вона нікого не потребує. Белл вже хотіла знову перевірити час, але, простягнувши руку, почула клацання у темряві. Як двері відчинились, ковзаючи по товстому килиму. Бел опустила руку і затамувала подих. У дверях стояла темна фігура, обведена сріблом місячного світла. Це була не тато, це була Рейчел. Бел насилу зімкнула повіки, зробивши вигляд, що спить. Серце билося ще частіше, панічно лунало. Небезпека, небезпека, небезпека. Живіт стискався вузлом під ковдрою. Бел почула, як Рейчел зробила крок у кімнату, легкий, її дихання, вгору і вниз носом. Рейчел дивилася, як вона спить. Тільки вона не спала. "Іди геть", подумала Бел, заплющивши очі ще сильніше. "Будь ласка, іди геть", відчайдушно думала це, намагаючись відштовхнути Рейчел. Може, це спрацювало? За кілька метей двері знову ковзнули, зачинилися склацанням. Бел визирнула крізь одне око, шукаючи привида в темряві. Але Рейчел уже не було Дванадцятий, Ранок нарешті настав жовта обіцянка, що торкалася неба і її вікна. Бел сховалася у своїй кімнаті, Ортеця, погано захищена. Оточена з усіх боків можливістю появи Рейчел Прайс, вона могла бути будь-де фігурою у формі її матері, що не шпорить десь поряд, ніби господарює у цьому домі, хоча Бел жила тут значно довше. Бел чекала, притуливши вухо до дверей, прислухаючись, вона почула тихі кроки на першому поверсі гуркіт у кухні, але не могла визначити, чи це тато. Чи Рейчел. Здавалося, там була лише одна людина, без голосів. Раптом голосно грюкнули вхідні двері, і Бел здригнулася. Нові кроки важчі, шелест поліетиленових пакетів. Мабуть, це був тато, але де він був? Виходить, Бел залишалася в домі з Рейчел сама. Дякувати Богові, що вона не виходила зі своєї кімнати. Тепер знизу доносились голоси глухі і приглушені. Бел випросталася, її живіт заурчав. Тепер безпечно, бо й тато був там. Ну, принаймні безпечніше. Вона відчинила двері і спустилася сходами. Чарлі був наполовину у холодильнику, розкладаючи продукти з пакету. Рейчел стояла біля кухонної стійки і першою помітила Бел, ніби спеціально чекала саме її. Очі пильнували дверний проріз. О, доброго ранку, сказала вона. Усмішка на її обличчі була яскравою, мов сонце. Я якраз хотіла занести це тобі. Я заварила тобі каву, Анно. Вона підійшла ближче, простягаючи чашку. Перепрошую. Бел, все ще звикаю до цього. Бел не взяла чашку. Ти, тобі подобається кава? Рейчел теж вагалася і усмішка згасла. «Вибач, я не знаю, що ти любиш. Ще я хочу дізнатися». «Все». Тато кинув на неї погляд, ніби підбадьорюючи очима. «Все має бути дивно, пам'ятаєш?» Бел зробила крок вперед, погодившись на крихту зближення. «Я люблю каву», сказала вона. Усмішка повернулася. «З молоком, так?» Вона простягла чашку, Їхні пальці знову зіткнулися, і холод пробіг місцем дотику. Хоча б ці гострі, недоглянуті нігті зникли. Бел подивилася на каву. Забагато молока чи замало? Я хочу навчитися, знову повторила Рейчел, не відступаючи, як мала б, займаючи занадто багато простору. Виглядає ідеально. Бел зробила маленький ковток використавши це як привід відійти до столу. Рейчел засяяла. «Хочеш ще щось? Апельсиновий сік? Тобі подобається сік?» «Мені досить», – відповіла Бел. Слова відлунювали всередині чашки. «Я зроблю яєчню та бекон на сніданок», – сказав Чарлі, виходячи з холодильника, зім'явши порожній пакет у руці. «Ось де він був, ходив по продукти». Не втікав, залишаючи Бел тут. Він загримів каструлями, зайнявся плитою, дістав дві тарілки з шухляди, забув і повернувся по третю, розклав їх на стійці. Рейчел сіла на стілець далі від Бел, обережно тримаючи свою каву у кухлі з сантою, улюбленому татусевому. Бел сказав Чарлі, розбиваючи яйця в кухоль, «Ти вчора розбила тарілку, коли розставляла посуд у посудомийку». «Справді?» Вона не пам'ятала, але того вечора наче й не відчувала своїх рук, вся увага була прикута до слуху, чи не лаються її батьки в сусідній кімнаті. Одна тарілка й вислизнула. «Вибач, я не помітила. Нічого страшного, малеча. Просто кажу, щоб ти знала». Усміхнувся він, розкладаючи бекон на сковорідці акуратними рядами. Отже, Анна Бел, гучно сказала Рейчел, вчасно зупинивши себе, ніби розбивши ім'я Бел на дві частини. Ти вже у випускному класі, давно залишилася. Ти навчаєшся у горгамській школі. Який у тебе середній бал? Подавала заяви до коледжу. Її очі проникали у Бел. Бел опустила погляд у каву. Так, я вчуся в горгамській школі. Бал нормальний. Бо «нормальний» було простіше сказати, ніж нічим не особливий, як казав директор Віллер. Восени починаю програму ліберальних мистецтв у коледжі Білі Гори. Добрий вибір – залишатись удома статом, їхня негласна обіцянка не покидати одне одного. А тепер у дім повернулася чужа людина. «Чудово», – сказала Рейчел, ховаючись за Сантою на кухлі. «Знаєш, чим хочеш займатися?» «Я не знала у твоєму віці і завжди ненавиділа це питання». «Вибач, чи ще було тут питання?» «Не знаю», – відповіла Бел, притримуючись цих безпечних надійних слів. «Це нормально. У тебе ще ціле життя, щоби вирішити. А хобі? Спортом займаєшся?» «Не дуже», – Рейчел моргнула натягнута усмішка. «А що любиш робити для душі?» – Бел знизала плечима. Просто вдома бути, напевно. Друзі приходять у гості. Чому Рейчел задає їй стільки клятих питань? Вона жодного не спитала у Чарлі. Розпитує Бел, жене у кут, а коли Бел загнана у кут, вона зазвичай бореться. Цього разу стрималась, дуже намагалася, бо не готова до війни. Вона ще не знала, чи вони з Рейчел по одну сторону. Картер часто приходить, сказала вона. Рейчел кивнула, в очах майнула вдячність. «А, а, хто така Картер? Бел забула. У них не було дотику. Картер знала про Рейчел, але не навпаки. Це моя двоюрідна сестра, сказала Бел. Донька Джефа й Шері народилась за кілька місяців після твого зникнення. Очі Рейчел округлились. Може, обидві помітили те слово, яке вимовила Бел? Зникнення. Рейчел приклала руку до грудей, до тих самих обручок, весільної та заручальної. Вона досі їх носила. Це чудово. Я так рада за них. Вони завжди мріяли про дитину. Вона вже не дитина, сказала Бел. Їй майже 16. Вони все ще живуть у номері 19? спитала Рейчел, Джефф і Шері. Так, цього разу відповів Чарлі. А пад Чарлі? Раптом сказала Рейчел, звузивши очі. Він ще «живий, так», зітхнув Чарлі, помішуючи яйця. Я сьогодні зранку до нього заходив. Він переніс кілька інсультів. Перший, минулого літа, має судинну деменцію, майже нічого не пам'ятає. Не дуже добре йому, там тепер доглядальник постійно. Ох, мені так шкода. Рейчел поставила кухоль із глухим стуком, кава розлилася, Санта заплакав коричневими сльозами. «Це має бути важко. А мої батьки? Мені треба їм подзвонити. Вона піднялася з місця, ніби зараз вже збиралась це зробити». «Рейчел», – тихо сказав Чарлі, не повертаючись до неї. «Твій тато помер чотири роки тому. Рак. Мені також шкода». Вона сіла назад. Усмішка зникла. Розчинилася по м'язах обличчя. «Вибач», – знову вимовив Чарлі – хоча у смерті дідуся не було його провини. Рейчел пішла мити руки перед сніданком. Вона не поверталася шість хвилин, а коли повернулась, очі були червоні від сліз. Яйця, бекон і тост чекали на неї. «Дзвонив Дейв Вінтер», – сказав Чарлі, ламаючи навпіл шматок бекону. «Шеф поліції», – пояснив він, помітивши здивування на обличчі Рейчел. Може, для нього вона не була загадковою, вони зайдуть сьогодні після обіду, щоб обговорити деталі прес-конференції на завтра. І, звісно, побачити, як ти тримаєшся. Хочуть записати тебе на прийом до психіатра». Рейчел кивнула, не зовсім тут. Ще декілька ковтків, після чого вона спитала. «Ти добре знаєш шефа поліції?» «Були справи», – відповів Чарлі, прокашлявся, ковтаючи бекон. «Це він арештував мене за твоє вбивство, Рейчел». Його погляд впав на тарілку. «Ага, так само тихо», – сказала вона, крутнула виделкою у купі пухких яєць. «Далі питань буде більше», – подумала Бел, коли Рейчел набереся відваги. «Тут всюди мінні поля. Скажи слово, і вибухне. Мертві батьки, несправедливі арешти, племінниці, про яких вона не знала. У Чарлі задзвонив телефон, це стало бажаною паузою, коли напруга сягнула піку. Він подивився на екран і скинув виклик, обличчя нічого не виказувало. У Белл теж загудів телефон на колінах. Вона глянула на екран Ремзі Лі і просто дала дзвінку стихнути. «Ти повинен їм подзвонити», – сказала Рейчел. Поглядаючи на гострі лінії прямокутного пристрою перед Чарлі – Ніби вперше бачила смартфон і розуміла, як він працює. «Твоєму брату і Шері. Запроси їх у гості. Я хочу побачити їх. Познайомитись із їхньою донькою. Вони мають дізнатися першими. Ще до завтрашньої прес-конференції. Подзвони Джефу. Добре?» Рейчел, мабуть, не мала на увазі просто зараз. Він ще не доїв сніданок. Але Чарлі взяв телефон і вийшов з кухні нагору, Ніби тільки й чекав нагоди втекти. Неможливо було тут всидіти, бути родиною з трьох. Бел підвелася прибирати зі столу, щоб і собі втекти, зосередившись на глухому гулу татового голосу крізь стелю. Стукіт у двері, неспокійний, і надто серйозний, і занадто кумедний. П'ять ударів, зібраних у ритм. Це мав бути дядько Джеф. Завжди не вмів читати настрій навіть у чужому домі. Тато вже розповів йому по телефону, повторив, доки Джеф не повірив. Тож вони знали, чого чекати всі троє. Але по обличчях цього не скажеш, коли Бел відчинила двері, а за нею стояла Рейчел у тих самих смугастих піжамах. О Боже мій. вигукнула Шері, щось між шепотом і вереском. Миготіла між цими двома емоціями. «О, Боже мій!» Тепер це вже був справжній вереск, коли вона проштовхнулася повз Бел і міцно обійняла Рейчел. Та обняла у відповідь, не менш щиро. «О, Боже мій!» Шері відступила, щоб роздивитися Рейчел, провела пальцями по її коротко підстриженому волосю. Посмішка на обличчі Рейчел віддзеркалювала Шеріну, очі блищали і ставали все більшими. Рейчел, Люба, не можу повірити, що ти жива, плакала Шері. Ми всі думали, що тебе вже немає. Не віриться, що ти насправді тут. Рідна, це якийсь сон. Шері стисла Рейчел знову, і обох затрясло від ридань, наче землетрус замикав їх у спільному колі. Ми так сумували за тобою, продовжила Шері. Боже, «Це ж справжнє диво!» Дайно ну й і мені, Шер!» – трутився Джеф, заходячи в дім. «Я хочу подивитися на неї!» Рейчел відійшла убік, сльози стікали у її усмішку. «Привіт, Джеф!» – хрипко промовила вона, але її очі вже шукали за його спиною Картер, яка стала поруч з Белл. Картер стисла руку Белл та відповіла тим самим. «Не завжди їм треба було говорити, цього вистачало», «Своя мова». «Іди сюди», – обняв Рейчел Джефф, розкинувши руки, мов клишні. «Не можу повірити, що ти справді повернулася». «Стільки років. Ми завжди сподівалися, але ніколи не думав. Він відступив». «Так добре, що ти з нами, Рейч». «Добре повернутися», – сказала вона, погляд ковзнув до дверей до Белл Картер, що стояли на сонці. Джефф провів її поглядом. О. «Рейчел, це наша донька Ка, Картер». Рейчел закінчила за нього, кивнула, ледь вклонилася. Бел вже розповідала мені про тебе». «Привіт, тітко Рейчел». Картер зробила крок вперед, незграбно помахала рукою. Дуже рада познайомитися. Рейчел теж рушила їй назустріч. Вони обнялися, руки зійшлися. «Мені також приємно тебе бачити, Люба». Сказала Рейчел, відходячи від Картер, а в очах її блищали сльози. Люба. Так вона Бел і не назвала. Навіть імені її не вимовила правильно. Та й обіймати Бел Рейчел ще не намагалася. І Чарлі, якщо вже на те пішло, власного чоловіка. Тих, кого мала б любити найбільше. А Шері, Джеф і Картер тільки переступили поріг і обійми, і усмішки, і Люба. «Дуже рада, що познайомилася», – сказала Рейчел ще раз, Картер. «Ще одна усмішка їй. Ще один укол у серці Бел. Це не ревнощі, не вигадуй. Це щось інше. Побічний ефект загальної хибності, неправильності Рейчел і всіх її слів та дій. Щось не так, хоч би, що тато собі думав. Коли у тебе день народження, Картер?» «Десятого липня», – відповіла Картер, все ще занадто близько до Рейчел. «Щось у Белл хотіло відтягнути кузину далі, захистити від її погляду». Рейчел кивнула. «То ти була вагітна, Шері, коли мене забрали?» «Так, ще не було видно». «Гадаю, нам є що обговорити. Аж шістнадцять років». «Але ж не в коридорі», – сказала Рейчел. «Сльози зникли» але легке тремтіння губи от-от могло їх повернути. Може, вона тільки зараз розуміла. За час її відсутності інші прожили цілі життя. «Ходімо, сідайте». Джеф і Шері пройшли у вітальню, вітаючи Чарлі новими. «О, Боже мій, та не віриться!» Рейчел кинула на Белл погляд, якого та так і не навчилася читати. Потім запросила Картер жестом «Прошу» і пішла слідом. Про Бел ніхто й не згадав. Вона зачинила двері сильніше, ніж треба було. Тато зварив ще кави. А Шері принесла кекси. Вдома вони просто стояли, от і вирішила взяти з собою. Але якось дивно воно виглядало. Святковий блакитний та жовтий крем з посипками. Ніби все це стало святом. Бел була ситою після сніданку. Їй не треба. Дякую». Ніхто не запитував про ті 16 зниклих років. Всі розмовляли, оминаючи цю тему широкими незручними колами. Мабуть, тато попередив їх не питати. «Рейчел це влаштовувало. Вона зосередилася на інших. Вона, мабуть, уже сама втомилася від усієї цієї історії свого зникнення і повернення. Скільки разів довелося розповідати». Белл, Чарлі, поліції Горгама, Державній поліції, прокуратурі. Це ж виснажливо, та ще й намагатися пам'ятати всі дрібниці. Вона вже й помилилася раз. Белл треба було перестати думати про це. Може з'їсти кекс. То, Картер, розкажи про себе, – сказала Рейчел, уважно вдивляючись у племінницю, що сиділа затиснута на дивані між батьками. «Які предмети тобі подобаються у школі? Що робиш для задоволення?» Знову це питання. Невже Рейчел забула, що таке задоволення? Ось що робить із людиною 16 років відсутності? «Найбільше люблю англійську літературу», – Картер смикнула рукав. «Справді?» – засяяла Рейчел. «Ти ходиш у ту ж Горгамську школу, що й Белл. Я там колись викладала англійську літературу». Картер ввічливо кивнула. Вона й так це знала, щодня проходила повз святилище Рейчел. Рейчел, мабуть, ще не знала, що вона тут, головна загадка містечка. А яка твоя улюблена книга? спитала вона Картер. А у Бел так і не спитала, хоча й Бел любила читати. Ем, мені подобається. Насправді, Картер займається танцями. Рейчел Трутилася Шері, ефектно сьорбнувши кави. Вона балерина, має всі шанси досягти великих висот. Ого, справді! Очі Рейчел заіскрилися. Це чудово. Я б дуже хотіла побачити, як ти танцюєш. Картер проковтнула шматок кексу. Скоро в моїй школі танців концерт. Десь за кілька тижнів, сказала вона. Це було запрошення? Картер ніколи не кликала Белл на свої виступи. «Це, мабуть, складно поєднувати з навчанням», – сказала Рейчел. «Тобі подобається танцювати, Картер?» «Вона обожнює», – відповіла за неї Шері, гордо стиснувши худу Картерову ногу. «Живе цим». Картер погоджувально кивнула. Вона казала Белл, що інколи простіше дозволити мамі говорити замість себе. Шері любить розмовляти а Картер – не завжди. Разом у них це добре виходило. Так, як має бути у матері і доньки. То Рейчел». Шері знову перевела увагу на неї. Чарлі казав, що завтра буде прес-конференція. «Ти готова до того, що весь світ дізнається про твоє повернення? Там буде справжній медіашторм, вибач за мій французький». Рейчел не знала, що відповісти. Відповів Чарлі, який давно мовчав і тримався поруч із Бел. «Ми вже проходили ці медіашторми, впораємось і цього разу, як родина». «З цього разу. Гарні новини», – додав Джефф. «Нарешті зможеш повністю виправдатись, Чарлі. Тепер уже ніхто не подумає, що ти вбив свою дружину». «У мене нема що вдягти», – тихо сказала Рейчел, – Поглянувши на свої піжами, коли всі вже були одягнені по-денному, в очах промайнуло сором'язливе збентеження. "Любонько", сказала Шері, випнувши губу співчутливо, махнула рукою. "Не хвилюйся, я щось позичу тобі, або може у Бел щось є. Ви ж одного розміру. Бел певно у тебе знайдеться щось для мами. Чорна сукня, щось гарне". Всі чекали її відповіді. "М, так, сказала Бел. Щось знайду. Дякую, Анно", відповіла Рейчел, стиха посміхнувшись ледь-ледь. Бел: "Господи, ну скільки можна". Вона сподівалася, що хтось за неї виправить Рейчел, але стукіт у двері їх урятував. Чарлі напружився. Бел: "Ти щось замовляла?" Вона похитала головою і попрямувала за ним із кімнати, геть від Рейчел чий погляд так нагадував її власний. Чарлі відчинив двері з глибоким вдихом. На порозі стояв Ремзі. Поруч – Джеймс із камерою на плечі. Позаду на сходах – Саба Еш, у Еша на кучерях жовта кепка навпаки, над усіма нависає бум-мікрофон. «Вибачте, що без попередження», – сказав Ремзі, провів рукою по щетині, голос грубуватий. Я намагався додзвонитися вам обом після того, як ви вчора пішли з майданчика Бел. Він виглядав винним, ніби вже здогадався, чому так сталося, розгадав маленьку таємницю у тіні великої. Він ще не знав, що все вже вирішилось. Хоча Бел була впевнена, зараз він точно дізнається за три ми перенесли реконструкцію, але ми прийшли не через це два, слухайте. Не знаю, як це сказати, але тут якийсь дивний слух пішов. Коса, власниця готелю, каже, що чула від когось, ніби Рейчел По. Один. Обличчя Ремзі миттєво зблідло, зуби стиснулися на недоговореному слові. Очі розширилися. Жах, чи захват, чи все разом. Ось вона. Рейчел стояла у коридорі позаду, ніби її викликали самим згадуванням імені. 16 років не виходило, а тепер працює кожного разу, з'явилося, прошепотів Ремзі кінець слова. Еш піднявся на позаду, намагаючись розгледіти те саме, що побачив Ремзі. Погляд ковзнув від Бел до жінки позаду. "Ох, ти ж", мовчки вимовив він, губи розтулилися в німому вигуці. "Доброго дня", сказала Рейчел. Звузила очі від несподіванки, побачивши британську знімальну групу у себе на порозі, яка приголомшено витріщалася на неї. Рейчел. Затнувся Ремзі. Рейчел Прайс? Рейчел зробила крок вперед, кинула погляд на Белл, тоді на Чарлі, ніби питала дозволу. Ніхто не зупинив її. Це я. Схилила вона голову. А ви хто? О, Господи! Свиснув він. Хоча це не моє ім'я. Я, Ремзі Лі, режисер. Він простягнув руку. І коли вони потисли, його явний тремтіння не сховалося. То він злякався? Чи це найкраще, що з ним траплялося у житті? Тепер йому вже точно не важко буде знайти канал для документального фільму. Вибачте, це все так нереально. Ремзі зітхнув. Ми знімали про вас документальний фільм. «Не віриться, що ви живі. Після стількох років». «Для нас це теж був сюрприз», – сказав Чарлі. «Для Рейчел?» «Ні, вона знала, що жива». «Вибач, я не встиг тобі розповісти». Звернувся Чарлі до Рейчел, показуючи на знімальну групу. «Боже, як це дивно! Зустріти вас!» – продовжував Ремзі. «Я стільки про вас дізнавався останні місяці, що, здається, ніби ми вже знайомі». «Стій, зачекай», – різко сказав Чарлі. У голосі з'явилися нотки рідкісного гніву. Всі відступили, навіть Рейчел і Белл. Ви зараз знімаєте?» Він подивився на камеру на плечі Джеймса. «Ремзі відступив за поріг. Прайси всередині, знімальна група. Назовні лінія чітко прочерчена». «Ну, так», – відповів він, не дивлячись у вічі Чарлі. Я хотів записати вашу реакцію на цю дивну чутку. Ніколи б не подумав, що Рейчел справді... «Вимкніть запис!» Чарлі підняв руки, затуляючи камеру. Вона навіть ще не провела повного дня вдома. Ми ще самі не розібралися. Розслідування триває. Поліція не дозволить нам давати коментарі, доки не вирішить, яку інформацію можна оприлюднювати. Чарлі повів усіх сходами вниз, як по команді – не змінюючи порядку. Еш стояв на доріжці, дивився на Белл, намагаючись перехопити її погляд. Вона дала йому це на одну секунду. «Все добре?» – показав він губами. Белл відвела очі. «Завтра вранці буде прес-конференція в міській раді», – сказав Чарлі, віддаляючи їх ще далі. «Після цього я поговорю з поліцією і вирішимо, як бути з фільмом». «Добре?» Швидко кивнув Ремзі, підняв палець, але я, як називається, перебила його Рейчел, стоячи у дверях, очі примружені від сонця. Документальний фільм. Ремзі ковтнув повітря, подивився вгору на неї. «Зникнення Рейчел Прайс». Хоча, мабуть, доведеться змінити назву. На яку? «Тринадцятий». «Світ дізнався до полудня в понеділок». Рейчел Прайс, яка з'явилася знову, мікрофон на столі був направлений їй у лице. На ній була довга чорна в'язана сукня Белл. Вона сиділа між Чарлі та Белл, начальник поліції Дейв Вінтер, по один бік широкого столу, хтось із ФБР, по інший. Це знову показували у новинах, вже втретє на цьому каналі. Белл дивилась на себе по телевізору, наче її зраджувало власне обличчя. Камера так сильно робила її схожою на Рейчел, коли вони сиділи поруч. «Підозрюваний досі на волі», – знову сказав Дейв, навівши нечіткий опис, який надала Рейчел, на екрані з'явився фоторобот. «Це міг бути будь-хто. Будь ласка, зателефонуйте за наступним номером, якщо маєте інформацію, яка допоможе слідству». Чарлі та Белл не промовили жодного слова, хоча у них теж були мікрофони. Вони були лише реквізитом, картинкою возз'єднаної родини. Радісні, але не надто, як казав їм Дейв. Це ще не справжній хепі-єнд, поки того чоловіка не спіймають. Наприкінці слово надали Рейчел для короткого коментаря. «Я безмежно вдячна, що я в безпеці і знову вдома з чоловіком та донькою. Буду вдячна, якщо всі поважатимуть наше право на приватність, поки ми звикаємо до звичайного життя». «Звичайне. Дивний вибір слова. Життя було звичайним, доки вона не повернулася. Саме вона це в них відібрала. Питання не приймали. Дякуємо й до побачення». Вислизнули з зали, поки журналісти голодно гули, а камери спалахували, кидаючи блискавки в очі. Ось, раптом, виринула над нею Рейчел, здивувавши, простягаючи тарілку з сендвічем. Бел обережно взяла її, стежачи, щоб не торкнутися руки Рейчел. Сир, шинка й огірок порізані трикутниками. Рейчел сіла поруч на диван, водіз з минулого, старі джинси й татова футболка. Обидва речі були їй завеликі. «Ти ж казала, що це твоє улюблене, правда, Анно?» «Вона казала це вчора, але не гадала, що це використають ось так». Невже Рейчел думає, що саме так стають мамою знову? Занадто швидко прикидатися, ніби все нормально. Це відчувалося неправильно. Більше того, було неправильно. Дякую. Бел опустила очі на сендвіч. Досі не була голодна. Відкусити шматок означало здатися, але мусила. Рейчел поряд дивиться. Чекає. Бел відкусила кутик, прожувала. «Смачний, дякую», – сказала вона. Рейчел усміхнулася переможно. Тоді у вітальню зайшов Чарлі. Його погляд зачепився за тарілку Белл. Рейчел не зробила сендвіча для нього. На ньому була робоча куртка. Ключі від пікапа звисали з пальця. «О, тільки не це. Ти йдеш?» – спитала Белл. Вона завжди питала про це, коли він брав ключі, у них була така ритуальна звичка – але зараз це мало більшу увагу. Треба повернутися на роботу, малечо. Я обіцяв Гейбу. Невже він не міг узяти вихідний? Бел не збиралась до школи. Тепер це вже не мало сенсу. І вона знала, що буде жахливо. Всі витріщатимуться, коли новина розлетиться. «Ти мусиш?» – не витримала Бел, тривожно стискаючи вузол всередині, даючи йому шанс передумати, залишитися. «Повернуся на вечерю». Бел глянула на телефон. «Друга година. Щонайменше п'ять годин до вечері. Невже він і справді покине її тут саму з Рейчел?» «Татку? Може, варто наполягти, що їй треба ще встигнути на останній урок у школі? Що гірше? Пильні погляди? Чи залишитися тут?» На вулиці грюкнули дверця та машини. «Достатньо близько, щоб Бел насторожилася». Чарлі теж підійшов до вікна, відсунув мереживну фіранку і визирнув. "Чудово", буркнув він, опускаючи фіранку, ховаючись за нею. "Що?", спитала Рейчел, випередивши Бел. "Щойно приїхав фургон Fox News", сказав він. "CNN уже тут. От і почалося". Він витер ніс рукавом. "Тримайте фіранки зачиненими. Нічого їм не показуйте". Бел кивнула. «Рейчел, ні». «Може, варто щось їм винести?» – сказала вона. «Каву? Вони ж стоять там увесь день». «Краще не контактувати», – відповів Чарлі, не дивлячись їй у вічі. «Ми вже все це проходили, Рейчел». «Я ж не кажу, що ви не проходили», – кинула у відповідь вона. Бел проковтнула. «Всі вони ходили навколо ще однієї міни. Тато ж не залишить її тут насправді». О Чарлі, сказала Рейчел, зупинивши його. Її голос вже не був таким хрипким і грубим, ближче до звичного. Що було ще гірше, бо й це вона в Белвіді брала. Можеш залишити кредитку. Він подивився на неї руки в кишенях. Я вже другий день вдома, пояснила вона, підводячись з дивана, крок вперед по хиткому крунту. «Мені потрібні деякі речі. Телефон, одяг, щоб не красти речі Анабел, Поки не зможу дістатися власних грошей, якщо вони ще є. Гаразд!» – ковтнув Чарлі. «Добре, звісно». Він поліз у кишеню джинсів по гаманець. Ось, підійшов, поклав кредитку на журнальний столик із ляскотом. Відійшов назад, відступаючи з мінного поля. Він глянув на них обох, застібаючи куртку. «Ми ж впораємось, правда?» – сказала Рейчел. Усміхаючись Бел надто солодко і неприродно, що вузол затягнувся ще дужче. «Це буде чудовий час для нас двох. Можемо подивитися фільм. Разом приготувати вечерю. Пограти в настолку. Хочеш? Зробимо все, що забажаєш, анабел, Вибирайте». Те, чого Бел хотіла найбільше – залишити тата вдома, не дати йому піти – або замкнутись у себе в кімнаті подалі від Рейчел. Оцей був її вибір. Татку, вона пішла за ним у коридор, дивилася, як він підходить до дверей, тягнеться до ручки. Татку, зачекай. Бел хотіла заплакати. Вона ніколи не плакала, але зараз могла б, тільки щоб він не йшов. У нас ще є монополія, долинуло за спини. Це питала Рейчел. Тато відчинив двері. Побачимось, сказав, не озираючись, навіть коли погляд Бел палав йому в потилицю, хотіла тримати його тут. А шахи, кинула Рейчел, не помічаючи бурі всередині Бел. Вхідні двері клацнули, забравши Тата, знову замкнувши дім. Бел досі стояла тут, залишена з Рейчел. Ззовні долинула злива голосів, приглушена склом. Чарлі як відчуваєте себе після повернення дружини? Як почувається Рейчел? Як родина справляється з її несподіваним поверненням? Які відчуття, коли з вас нарешті зняли підозру у вбивстві дружини? Приємно, правда? Чи можете прокоментувати? Гупання. Гул двигуна пікапа, заглушаючи голоси. Чарлі. Чарлі Прайс. Його ім'я летіло вслід, поки він здавав назад і їхав геть. Дивна тиша після нього, наче піну по краях. Поки Белл поверталася у вітальню, уникаючи погляду Рейчел, дивилась телевізор, як ведучі знову запускали запис прес-конференції, а під заголовком терміну освітились слова «Рейчел Прайс, знайдена живою після 16 років зникнення». «Белл проковтнула. Вона теж була серед тих, хто вважав її мертвою». Рейчел вимкнула телевізор, не питаючи, потягнулася до журнального столика, зсунула татову кредитку з краю і підняла. «Гей», – сказала вона, повернувши усмішку Белл, «якщо не хочеш на столки, як щодо шопінгу». Белл подивилася на неї. «Що?» «Я і ти. Разом в торговий центр». Рейчел вимахнула карткою, Наче обмахала себе нею. Хіба не цим займаються мами з доньками? Шопінг? Показ моту вітальні після повернення. Це одна з тих речей, яких нам так бракувало. Я б дуже хотіла спробувати. Тобі теж щось купимо, звісно. Може, тут потрібна нова куртка? Вона заховала картку, чекаючи на відповідь Бел. Бел вагалася притислася до підлокітника дивана, шукаючи причини відмовитися. «А тобі можна?» – спитала вона. «Новина тільки наз'явилася, -но поліція досі веде розслідування, чоловік ще на свободі, тобі дозволено виходити». Рейчел не сподобалося питання. Белл це помітила по зміні в очах. Може, вона не така вже й невиразна. «Я була замкнена всередині 15 років, Анно. Відповіла вона м'яко, ноткою болю. Я більше ніколи не хочу залишатися вдома без причин. Давай обіцяю, буде весело. Вузол у животі Бел затонув ще глибше. Знадобилася секунда, щоб зрозуміти побачити крізь неправильне ім'я ще одну помилку. Шістнадцять років, нагадала вона обом. Рейчел завмерла, обличчя напружилося. Я ж так і сказала, хіба ні? Ти сказала 15. Рейчел ще мить дивилася, потім похитала головою. Обличчя стало порожнім, ретельно прихованим. Я перепрошую. Я мала на увазі 16, безумовно. Вона й справді мала це на увазі, але так не сказала. Ще одна невинна обмовка, як із двигуном. Але хіба дві помилки? це вже не якась закономірність, оговірка чи прогалина вправді. Може, дійсно, Рейчел збилася з рахунку років у підвалі, як сама казала. Бо інше пояснення, що вона бреше навмисно, що ніколи не була замкненою ні на які роки, такого ж не може бути, правда? Просто ще одна помилка. Вдруге, Бел ловить її на цьому за кілька днів, «Чому жодного разу не було поруч інших?» «То що скажеш?» – спитала Рейчел, вивчаючи Бел так само уважно, як Белл. «Її». «Не знаю», – відповіла вона обережно. «Це штатові гроші. Зараз скрутно. Не думаю, що варто їх витрачати». Посмішка розтягнула шок Рейчел. «Порожня, як і погляд». Анабел, «Люба, тобі не треба про це хвилюватися. Тільки найнеобхідніше». Підморгнула вона. До того ж, йому ж мають заплатити за цей документальний фільм про мене, на який він підписався. Тут Рейчел не помилялася, але ті гроші були для дідуся. У Белл закінчувалися відмовки, а Рейчел їх одна за одною відбивала. У нас немає машини, спробувала ще. Не біда, можемо поїхати автобусом до Берліна або таксі. Це була остання відмовка. Шах і мат. Перемога за Рейчел. Виходить, доведеться їхати на шопінг, якщо тільки Белл не зламає ногу за кілька хвилин. Чи її, Рейчел? Вони будуть серед людей, але все одно залишиться на одинці. Стоп, у Белл з'явилася ще одна ідея. Знаю, сказала вона, притиснута до стіни, вирішила атакувати. Треба покликати знімальну групу документального фільму. Рейчел відступила крок назад. «Справді?» – перепитала. «Ти цього хочеш?» «Ага». Белл обтрусила коліна. «Вони будуть у захваті зняти тебе у торговому центрі White Mountains. Саме там ти вперше зникла, тобто ми зникли. Подібні моменти для них. Справжня знахідка. Артхаус, так би мовити. Тепер уже вона підморгнула, так само штучно, як Рейчел». «Може, приємно буде мати запис нашої першої спільної поїздки по магазинах, щоб відзначити це?» «Не завжди ж можна покладатися на пам'ять». Вона посміхнулася, показавши зуби. «О, добре, затнулася Рейчел. Якщо ти цього хочеш, я просто думала, ми побудемо у двох. Чудово, дзвоню Ремзі». Белл дістала телефон. Він буде у захваті. Може, навіть підскочить від радості». Вона натиснула його ім'я і пішла з кімнати в кухню. Ремзі взяв слухавку після третього гудка. "Бел? Привіт, Ремзі", сказала вона весело. "Щось сталося? Ні, просто хотіла поговорити". "Бел?" перепитав він, одразу зрозумівши, щось її ім'я прозвучало по-іншому. "Є ідея", сказала вона голосно, щоб це почула і Рейчел. «Ми з Рейчел збираємося в торговий центр White Mountains за найнеобхіднішим. Може, хочете зняти кілька кадрів? Артхаусна штука?» Ремзі важко зітхнув у слухавку. «Справді?» «Так». «Хороша ідея, Белл. Мені приємно. Щиро. Але ти не хочеш провести час із мамою наодинці. Вона ж удома лише 48 годин». «Все гаразд», – радісно сказала Белл. Ремзі замовк лише його подих і порив вітру шурхотів у мікрофоні. «Ти певна?» – спитав нарешті. Сам не надто впевнений. «Певна. Передай Ешу, щоб одягнув щось звичайне, не треба привертати увагу». Ремзі почув її іронію. «Ми якраз поряд. Знімаємо медіа біля вашого дому». «Прекрасно», – сказала Бел. «Значить, будете тут за 30 секунд», – вона поклала слухавку, обірвавши розмову. Потім визирнула у вітальню і показала Рейчел великий палець. «Вони скоро будуть», – сказала вона. «Чудово!» – натягнуто усміхнулася Рейчел і з'єднала долоні. «Це буде весело. Дякую, Аннабел». «Нема за що». «Тобі варто доїсти сендвіч перед тим, як вирушимо», сказала Рейчел, вказавши на нього. «Дякую. Я не дуже голодна». Але все одно дякую. Тут йшла не просто розмова. Це були ходи і контрходи. Невидима боротьба, сендвічі і шопінг. Одну помилку можна пробачити, це зрозуміло. Але дві? Дві. Це вже щось інше. Вона усміхнулася Рейчел. І Рейчел усміхнулася їй у відповідь. Це виглядало щиро, а раптом ні. Бел не могла знати напевно. Могла лише довіритись вузлу узлу в животі, а він підказував те, що вона боялася почути. Рейчел Прайс, можливо, бреше. Чотирнадцятий. У торговому центрі білих гір яскраве верхнє світло боляче різало очі, а з колонок лунала блякла бадьора музика, яка зовсім не виконувала свою роль. Принаймні не Набелл, з Рейчел невідомо. Камера зручно лежала на плечі Джеймса, а Саба тримала наду мікрофон, намагаючись втримати його рівно на такій швидкості. Ремзі рухався разом з камерою, лишаючись поза кадром, а Еш десь позаду, яскраво цитрусовий у жовтій сорочці горошок, заправленій в помаранчеві штани. Рейчел ішла занадто швидко. У цьому була вся проблема – Ніби тікала від чогось, гнана камерою. Бел крокувала поряд, але не надто близько, інколи навіть випереджаючи Рейчел, ніби вони змагаються до якогось невідомого фінішу. «То як, Рейчел?» – обережно заговорив Ремзі. «Які відчуття повернутися сюди? В цей самий торговий центр, де ви вперше зникли понад 16 років тому? Є певні речі, про які я не можу говорити», – відповіла вона. Це ж досі кримінальне розслідування. Вона навіть не повернулася до камери, не показала їй свого обличчя. Звісно, розумію. Кивнув Ремзі з повагою. Вони вже говорили про це, коли Ремзі намагався зачепити розмову в дорозі. Белл сиділа спереду поряд з ним. Рейчел – одна на задньому сидінні, уважно вдивляючись у вікно, посміхаючись собакам чи дітям, яких бачили дорогою. Ремзі спробував ще. Вам не здається дивним опинитися тут, знаючи, що це місце зіграло таку важливу роль у таємниці вашого зникнення? Тут Рейчел усе ж обернулася, подарувавши камері посмішку. Я із задоволенням погоджуся дати вам інтерв'ю, але іншим разом, сказала вона, не без доброти. Можливо, завтра, коли Анна повернеться до школи. Ремзі здивовано здригнувся від імені. Він був не єдиний. «Невже це так складно? Взяти кінець її імені, а не початок?» «Але зараз?» – продовжила Рейчел, ще ширше посміхнувшись, показуючи зуби. «Я дуже хочу просто пройтися з дочкою по магазинах. Я чекала на це дуже довго». «Так, звісно», – Ремзі відступив. «Далі ви нас бачитимете, але не чутимете. Обіцяю. Можете вдавати, що нас тут немає. Так і зроблю» відповіла Рейчел. «Знову не без доброти, але це можна було сприйняти тільки одним чином. Як щось, що могла б сказати й Бел. На губах у Ремзі промайнув ледь помітний рух. Мабуть, він помітив це теж. «Ні, припини, вони зовсім не схожі. У центрі було небагато людей. Понеділок, після обіду, мами й тати з візочками». Але всі погляди швидко зупинялися на них, це точно, якби Белл щоразу отримувала за це 5 доларів. Гул шепоту набирав обертів, коли люди впізнавали ту саму Рейчо Прайс з «Ранкових новин», яка повернулася разом з телевізійниками і заходила до H&M. «Гаразд», – сказала Рейчел вже всередині, її рука торкнулася руки Белл. «Мені потрібно всього кілька простих речей». Пара-пар взуття, куртка, кілька топів, штанів. Може, ще спідниця, не знаю. Вона моргнула, невпевнена, сором'язлива. «Ти допоможеш мені вибрати?» «Скажеш, що пасуватиме?» «Все стало значно вищим, ніж я пам'ятаю». «Добре?» Знову погодилася Белл, бо Рейчел постійно примушувала її до цієї ролі. «Які кольори ти любиш?» «Насправді будь-які». Лагідно промовила Рейчел. Її голос не відповідав виразу очей, може тільки не червоний. Вони обидві про це подумали. Той самий червоний топ, у якому Рейчел зникла. Зернисте відео саме з цього центру. Брудний червоний топ, у якому вона змушена була ходити всі ці 16 років. Якщо її історія правдива. Але вже було дві підозри, що це не так. Жодного червоного погодилася Бел. Бел рушила вперед, перемикаючись на режим справи, відганяючи від себе клубок тривоги в животі. Рейчел і знімальна група йшли за нею, як каченята, петляючи між стійками. Частина Бел хотіла просто вислизнути і сховатися від рейчел десь між одягом, як вона ніколи не встигла зробити в дитинстві. Змусити маму перелякатися, щоб переконатися, що вона тебе справді любить. Мабуть, саме тому діти так роблять. Але Белл вже не дитина, і цей тест не спрацював би. Рейчел знала про зникнення набагато більше, ніж сама Бел. Вони навіть не знали одна одну, яка вже там любов. Бел вибрала кілька гарних сорочок, легкі свитри на день, чорні черевики до щиколотки, прості білі кеди. «Надовго стане», – сказала вона, передаючи взуття. «Ще ж в клітинку, яким, мабуть, заздрила б Еш. Укорочений тренч у кольорі каменю. Він підійде до всього», – пояснила вона Рейчел, подаючи вішак. «Його легко поєднувати з іншим одягом. Влітку не варто брати щось занадто тепле». Рейчел щось прошепотіла з глибини горла. Очі виблискували так, наче вона ось-ось заплаче. Куртка була не аж така гарна. Хакі спідниця міді на гудзиках, чорна сукня-сорочка. Її можна вдягнути по святковому, а можна й для буднів. Бел поклала сукню до купи в руках Рейчел. Ще спортивні штани. Ну, для розслабленого настрою вдома. Цього разу Рейчел не відповіла, і Бел озирнулася. Чи ще вона тут? Була, плакала, намагаючись витерти сльози крізь оберемо кодягу. Тобі не подобається? ніяково запитала Бел, зависаючи між рядами. Ні, мені подобається все, дякую. Зрештою відповіла Рейчел, витираючи сльозу. Бел відчула в животі новий біль щось ніжніше, ніж інакше, клубок. Її обличчя пом'якшало. Вона подарувала Рейчел напівусмішку. Рейчел довершила цю усмішку, зробивши її цілою. «Дякую, що допомагаєш мені, Анно!» «Знову Анна!» І клубок стягнувся ще міцніше, щойно Белл звернула на нього увагу. Рейчел, мабуть, помітила цю зміну. «Ти, може, хочеш щось для себе?» – сказала вона, розширюючи очі. «Я бачила». Ти Дивилася на той зелений топ або щось інше і комбінезон. Вона кивнула, бо в руках не було місця. На картері виглядав би чудово, правда ж? Мені нічого не треба, Бел відвернулася. Вони попрямували до примірочних, лишивши знімальну групу позаду. Одягу було занадто багато, щоб забрати все всередину, але жінка при вході зробила виняток. Можливо, вона впізнала ту саму Рейчел Прайс. Бел доведеться до цього звикати. Ось. Бел повісила речі в кабінці на самому кінці, покликала Рейчел всередину. Рейчел заходила повільно, поглядаючи всередину перед тим, як увійти. Бел хотіла вже було зачинити їй двері, та Рейчел спритно зупинила її рукою. Може, не треба зачиняти повністю, прошепотіла вона, дихання тремтіло від страху тут дуже тісно. Тісно, як шістнадцять років у підвалі. Ще один смик у животі Белл. Може, вона була несправедливою? Дві помилки не роблять людину брехухою, чи не так? Все здавалося дивним. І сама Рейчел була дивною. Але хіба могло бути інакше, якщо вона стільки років провела у темряві? Сама? Можна залишити трохи відчиненим, лагідно сказала Белл, відсунувши двері, даючи Рейчел кілька сантиметрів простору. Вона сіла біля кабінки, спостерігаючи за миготінням тіла й одягу крізь невелику щілину. «Бюстгальтери зараз набагато складніші», – фиркнула Рейчел. Бел намагалася не сміятися, але не втрималася. «Все гаразд?» – гукнула вона. «Майже», – відповіла Рейчел. За кілька хвилин вона вийшла. Хакі з підниця политки, чорний топ із рюшами, білі кеди. Вона показала себе Бел, стоячи із сумними, приглушеними джазовими руками. Мені подобається, сказала Бел, намагаючись, хоча це й не було притаманно їй. Зачекай, вона підійшла ближче, присіла на впочіпки. Що там? Рейчел подивилася вниз. Не той фасон? Ні, все чудово. Просто шкарпетки, пояснила Бел, простягаючи руку. Вона зупинилася, шукаючи дозволу поглядом. Рейчел кивнула. «Зараз так вже не носять. Треба опустити нижче». Бел скотила шкарпетки нижче щиколоток, прикриваючи пов'язку на лівій нозі. Там, де був ланцюг. Тепер, коли вона була так близько, помітила ще щось. Під пов'язкою виглядала велика, шрамована півколом ділянка шкіри. Вже загоєна, бліда і зморшкувата. Звідки вона взялася? Коли? Тато про таке не згадував, і в офіційних повідомленнях також нічого. Там казали лише про родиму пляму, як особливу прикмету Рейчел. «Значить, шрам з'явився вже після зникнення». «Краще?» – запитала Рейчел. Бел випросталася, відступила». «Краще», – підтвердила вона. «Чому Рейчел ні разу не згадала про цей шрам у своїй історії?» Вона ж казала, що той чоловік її не чіпав. То звідки взявся цей слід? Може, це травма, якої не можна було дістати, якщо весь час перебувати замкненою у підвалі? «Що далі?» – сказала Рейчел, знову зникаючи в кабінці, лишаючи двері ледь відчиненими. «Ні, досить?» Белл намагалася. Вона хотіла дати Рейчел шанс. «Мабуть, це просто від кайданів, той самий рубець, що й знизу, тільки старіший». Вона прогнала клубок у животі. Він не слухався. Рейчел вийшла знову. Цього разу в штанах у клітинку та білій сорочці, в чорних черевиках і куртці поверх. Бел прокашлялася, намагаючись почати знову. "Дуже гарно виглядає", сказала вона. Рейчел глянула у велике дзеркало, уникаючи власного погляду. "Тобі не подобається?" запитала Бел. "Подобається." відповіла Рейчел. «Просто дивно бачити себе». Бел не могла зрозуміти її очей. Вони не затримувалися на одному місці, бігали по відображенню. Рейчел повернулася. «Напівобертом туди-сюди. Я виглядаю гарно». У горлі у Рейчел пролунав звук. Щось середнє між схлипом і сміхом. Бел обрала за неї, теж тихо засміялася. «Так». Можна ще додати прикрас. Рейчел простягнула руку, натягнувши рукав, подивилася на своє голе зап'ястя як той твій золотий браслет, сказала вона. Бел розгубилася, відкривши рота. Який браслет мала на увазі Рейчел? Той із черепами, пояснила Рейчел, ніби чула билині думки. Бел це не сподобалося, але ще більше не сподобалося інше. Її усмішка завмерла, обличчя стиснулося. «У мене його вже немає. Лише мить». Очі Рейчел розширилися, вп'ялись у відображення Бел, яка ховалася десь у глибині дзеркала. І от усе зникло. Рейчел опустила руку і повернула собі усмішку. Мабуть, плутаю з браслетом, який носила Шері. Клубок у животі Бел затріпотів. Мабуть, сказала вона, схоже, це все. Рейчел посміхнулася собі у дзеркалі і поділилася цією посмішкою з Белл, повертаючись до кабінки. Двері зачинилися, і Белл стерла усмішку з обличчя. Тепер за нею ніхто не спостерігав, вона могла бути собою. Той браслет, той самий, який Сем Блейк подарував Белл на 14-й день народження, той що Бел кинула в річку через тиждень, коли сем сказала те, що сказала про тата. Рейчел не могла бачити його вдома після її повернення. Браслет давно зник. То звідки, чорт забирай, вона про нього знає? Ще одне питання, ще одна помилка. Бел не хотіла, але клубок вимагав. Вона взяла телефон, прокрутила до додатку Інстаграм зайшла у свій профіль, не зачіпала його руками. Останнє фото, яке Бел коли-небудь викладала. Селфі Сем, Бел сейв камеру. Сем обіймає її щоку носом. На передньому плані зап'ястя Бел. Той самий золотий браслет блищить у світлі, два маленькі черепи висять на застібці. Мабуть, це єдине фото браслету, єдиний доказ його існування, поки Бел не позбулася його. Вона зазирнула у щілину дверей, переконавшись, що Рейчел ще переодягається. Єдиний спосіб, як Рейчел могла дізнатися про браслет – побачити це фото після повернення. Але це теж неможливо. У Рейчел ще немає телефону, ніяких пристроїв з інтернетом. І часу не було. Відтоді, як вона повернулася, Белл завжди була поруч, хіба що у відділку чи коли Рейчел спала. За цей час вона точно не могла побачити це фото онлайн. То як, чорт забирай, Рейчел взнала про браслет, якщо вона лише два дні тому вибралася з підвалу? Цього разу відповідь була очевидна – не могла. Рейчел знала те, чого не могла знати, якби її історія була правдою. А значить, вона бреше. Може, не все, але принаймні щось. І це вже не просто помилка. це. Брехня, а отже, і дві інші не були помилками. Три брехні Бел упіймала її. А якщо це брехня, то про що ще вона могла брехати про частину, про решту, про все? Може, це лише історія, вигадана спеціально, щоб заповнити всі потрібні прогалини? Це навіть не мало сенсу. Чому той чоловік просто взяв і відпустив рейчел після стількох років? Якщо жодного чоловіка й не було, Рейчел Прайс зникла і з'явилася знову, і тепер Бел знала напевно, вона бреше якщо не в усьому, то хоча б у чомусь. Двері ледь прочинилися, і Рейчел вийшла у старому одязі, ніби нічого не сталося, або, прикидаючись, несе гору нових речей, ховаючи за ними обличчя. Все добре? запитала вона Бел, намагаючись зустрітися поглядом. Белл відвернулася, подивилася вниз. Дошка знову змістилася, розставивши фігури по-новому. Белл і ця незнайомка на своїх місцях, на протилежних кінцях. Брехуха і та, хто знає. «Все нормально», – пиркнула вона. «Рейчел не відступила. Може, водички?» – запропонувала вона. «Ти виглядаєш спекотною. Шопінг», – пробурмотіла Белл, наче це все пояснювало. Вони стояли в кінці черги на касу, знімальна команда чекала їх при виході. У животі Белл залізна рука стискала клубок, крутила його, закручувала нутрощі. Настав момент, коли Белл вже не могла ігнорувати це. Рейчел відволіклася, роздивляючись стійку з шкарпетками. Ось її шанс. Белл швидко схопила з полиці найближчий маленький бальзам для губ – заштовхала його за рукав, а тоді в кишеню джинсової куртки. Там він був у безпеці. Оцей маленький бальзам трохи заспокоїв клубок у животі, охолодив його, дав коротку передишку. Новий потік упокій, черговий секретний поєдинок, у якому Бел не треба було обирати сторону, бо саме вона була полем бою. Бел відвела очі Випадково зустрілася поглядом із Ешем, який стояв біля аксесуарів, проводячи пальцем по яскраво рожевому обідку. Невже він помітив? Полегшення тривало недовго, стоячи поруч із Рейчел, просуваючись у черзі до наступної «Будь ласка». Клубок затягнувся ще тугіше, сіпаючи бел за всі ниточки, поки Рейчел діставала татову кредитку. Гаряче відчуття сорому, як завжди, вчасно. Еш нічого не сказав, навіть якщо бачив. Виходячи з H&M, Белл помітила, що в центрі стало людніше. Це звично для понеділка, а може вже розповсюдилася новина? Люди сходилися подивитися на власні очі. Не всі одразу впізнавали Рейчел, але одразу розуміли, що на неї треба витріщатися. Це ж, мабуть, та актриса з фільму про адвокатку в Рожевому. Ні. Це не вона, але це не означає, що Рейчел не грає ролі зараз. Паперова торбинка в руці, як у Белл. Люди вже не тільки витріщалися і тикали пальцями. Всі витягали телефони, знімали Рейчел, Белл і знімальну групу. Робили селфі з ними на фоні, міняли їхні обличчя на лайки й коментарі. Белл чухала носа середнім пальцем, щоб зіпсувати їм відео. Рейчел зупинилася. Її взуття скрипнуло по підлозі. Вона застигла, вдивляючись уперед. «О, тут тепер Старбакс!» Вона закусила щоку зсередини, повертаючись до Ремзі, ніби пояснює. Вона, мабуть, не розуміла, що він і так знає про неї все, що тільки можна знати. Тут колись була кав'ярня «Муз Маус Кофі Хаус». Я працювала тут після коледжу. Тут були найкращі булочки з корицею, я так мріяла знову їх скуштувати. Анабел, ти, мабуть, не пам'ятаєш? Уся в цукрі була. Бел похитала головою. Ні, булочки зникли разом із пам'яттю про зникнення Рейчел і про те, що сталося насправді. А це було не те, що розповідала Рейчел. Я хотіла, щоб ми скуштували їх разом. Голос Рейчел став тихим, очі затуманилися. Джеймс повернув камеру, щоб упіймати їх обох біля Старбакс. Навіть якщо кав'ярні вже не було, це був той самий кут. Місце останніх кадрів живої Рейчел Прайс, перш ніж вона зникла разом із дочкою. «У Старбакс, певно, є булочки з корицею», – запропонувала Белл. «Це не те саме», – сумно зітхнула Рейчел, рушаючи далі. Белл не залишалося нічого іншого, як іти за нею. На розі Рейчел притислася ближче, нахилилася до неї. «Дивись туди!» – прошепотіла вона так, щоб камера і команда не почули, вказуючи на службовий вхід. «Контейнери для сміття!» Там ми ховалися. Її очі були надто близько, стикаючись із Бел аж боляче. «Їхня таємниця, яку пам'ятає лише одна з них...» Бел моргнула, щоб розірвати зв'язок, і відійшла подалі. Може, цю частину історії таки варто було повірити? Як іще вони могли зникнути між камерами спостереження? Останньою зупинкою став Ті Мобайл. Рейчел купували телефон. Еш попросив продавця підписати дозвіл на зйомку. Хлопець був аж надто старанний. Показував камері найкращий ракурс, поки розповідав Рейчел про контракти і телефони, відправляючи зачіску у вітринному склі. Врешті зупинилися на новенькому айфон за бонплатою. Усе безлімітно. Белл здригнулася, уявляючи татові витрати, поки Рейчел платила. «Вам, мабуть, буде трохи складно розібратися», сказав продавець, тримаючись за свої 15 хвилин слави. Тепер телефони з сенсорним екраном. Ваша дочка допоможе вам. Ти допоможеш мені налаштувати телефон, Анно? Вибач, Бебел, глянула на неї Рейчел. Звісно, допоможе, відповів за неї продавець. Бел усміхнулася, бо камера все ще знімала. Так, вона лишила Рейчел біля стійки, відійшла за камеру в глиб магазину, хотіла скинути маску. Там же був і Еш випадковість. Вона не хотіла стати поруч з ним. «Ну що?» – тихо проговорив Еш, поставивши руки в боки. «З тобою щось новеньке від суботи?» – Бел усміхнулася з коса. «Нічого цікавого. Захопилася в'язанням. Справді?» – кивнув Еш. «Я б особисто не довірив тобі спиці. Чому? Ти виглядаєш як така, що може штрикнути?» – відповів він. Їхні погляди зустрілися, обидва моргнули повільно. Дякую, Бел теж нахилилася ближче. А ти схожий на сумний мандарин. Дякую тобі, він теж кивнув. Дратувало, наскільки йому подобалася її дошкульність, і як він підхоплював це усмішкою. Більшість людей це відлякувало, решту теж, тож і сешем, щось не так. Бел не знала, що з цим робити, неймовірно, правда ж. Сказав він уже серйозно, вдивляючись у Рейчел. «Це все. Просто неймовірно». Бел кратькома спостерігала за ним. Контур рівного носа, лінія губ, що стиснуті в задумі. Вона знала, що він мав на увазі. Неймовірно у сенсі надзвичайно, приголомшливо, шокуюче. Але чи не залишив він там місце і для іншого значення? Що він не зовсім вірить у цю історію Рейчел? Те, що знає, маленький сумнів схований всередині. Якби Бел розповіла йому все, повірив би він, став би на її бік, став би для неї кимось, з ким можна говорити ні, це дурниці. Бел відвела погляд. Ешові байдуже. Вони тут лише заради фільму, а потім повернуться до Англії назавжди. Бел не треба нічого прискорювати, він і так піде. Так, неймовірно. Сказала Бел, але мала на увазі саме те друге п'ятнадцятий. Які відчуття, коли мама нарешті повернулася додому, Анабел? Я не Анабел сказав Картер репортерці, яка переслідувала їх тротуаром із витягнутим мікрофоном, а за нею, захекавшись, мчав оператор. Ой, репортерка перевела погляд уже на Бел, тягнучи мікрофон через Картера. Які відчуття, коли мама нарешті повернулася додому, а Бел? Бел відбила мікрофон, потім ще один, ніби це настирливі метелики, що б'ються об лампу й усе одно не дістають свого. Та відійдіть вже, відступіть. Я сказав, відступіть. гукнув офіцер, широко розкинувши руки у формі, немовби накрив невидимою сіткою натовп бекаючих журналістів і відтиснув їх убік. «Залиште дівчат у спокої, вони просто йдуть до школи». Я сказав «Відступіть». Дейв Вінтер ще зранку прислав двох патрульних провести Бел повз медійний цирк, що облаштувався під їхнім домом. «А тобі не страшно, що чоловік, який забрав твою маму, досі на волі, може повернутися за нею?» Вигукнув хтось, вирвавшись із невидимої сітки. «Ні, Бел цього не лякало. Та нехай би вже взяв» бо, скоріш за все, його взагалі не існує. Вони не відповідатимуть на жодне ваше питання. Трутилася інша офіцерка, підвищуючи голос. «Відійдіть, будь ласка! Відступіть!» До закутка біля цвинтаря репортери нарешті здалися, поволіклися назад до свого табору біля 33-го будинку. Але офіцери не зникли, ішли за дівчатами на відстані. Покірно кивали, коли Белл озиралася на них. «Хіба у них не було справді важливих справ?» «Ну як насправді?» – спитала Картер, коли вони лишилися майже самі. «Я бачила відео, де ти з мамою вчора були в торговому центрі. Хтось виклав його в мережу. Це, мабуть, приємно. Разом ходити по магазинах?» «Та нічого», – Бел знизила плечима. «Насправді, нічого хорошого, зате тепер уже впевнена». Можна перестати сумніватися у собі. Рейчел Прайс. Брехунка. Тільки що з цим робити? Не знала, хто б повірив. А ще що бачила в інтернеті? Перепитала вона. Хтось ще повинен підозрювати Рейчел. Не може бути, щоб тільки вона. Для того ж і існують Reddit форуми та Twitter треди Хтось виклав запис із відеореєстратора, як Рейчел йде уздовж траси сказала Картер. «На тіктоці з'явилося. Я не хотіла дивитись. Вона там виглядає постраждалою. Мабуть, поліція вже видалила це відео». Белл глянула на неї з коса. «Воно справжнє? Схоже на те. Де саме? У тіктоці? Ні. Де на трасі?» уточнила Белл, удаючи ніби їй байдуже. «Біля Сантиної села». «Сантино-село в Джеферсоні». Десь посередині між Ланкастером і домом. Біда. Значить, є відео, як Рейчел йде уздовж траси УС 2 Може, вона справді йшла ті вісім годин із Ланкастера? Ну, ноги якось же мусила розбити. Але це ще нічого не доводить. Решта її зникнення і повернення може бути суцільною брехнею. Найкраще сховати брехню під шаром правди. Бел, це знала. «Ти в порядку?» Картер примрушилася. Белл занадто довго мовчала, а Картер її добре знала. Просто дивно, от і все. Чи могла вона довірити свої сумніви Картер? Белл довіряла їй майже все, майже не залишалося недомовок, але це було інше, більше, небезпечніше. Як скажеш уголос, уже не повернеш. Вирішила ризикнути. Рейчел, ну... Є деякі речі, які не складаються докупи невідповідності. Картер зітхнула, підштовхнула Бел ліктем. Бел, ти знову за своє, м'яко сказала вона, ніби обережно вступала поміж мін власних минулих страхів. Ти завжди шукаєш у всьому погане шукаєш причини відштовхувати людей, от і знаходиш їх. Але це ж добре, ти ж мріяла про це все життя. Це диво, Бел, не всім так щастить. І Рейчел здається хорошою, дуже хорошою. Дай їй шанс, вона ж твоя мама. Тепер зітхнула Бел. Це боляче. Бо Картер дивилася всередину Бел і все одно нічого не зрозуміла. Вона ж не відштовхує людей, вона просто пришвидшує неминуче. Картер не мала права судити. Саме вона залишить її тут. Вона не розуміла, її ж ніхто не кидав, вона сама. Магніт з довгим волоссям і нескінченними ногами. «Перестань!» – сказала Картер, насупивши брови. «Перестати що? Сердитися! Я не серджуся!» – збрехала Бел, «Ти намагаєшся? Ні, брешеш!» Картер усміхнулася, але посмішка була не така легка, як завжди. «Я просто кажу, спробуй не шукати приводи. Просто познайомся з нею краще». Мені здається, вона тобі сподобається. Бел недаремно вагалася чи ділитися з Картер. Тепер та могла грати роль розсудливої, поміркованої, ніби це Бел, некерована стихія. Насправді проблема була не в ній, а в Рейчел. Можеш мене вдарити, якщо стане легше. Гаразд. Кісточки Бел боляче вгрузли в м'яку руку Картер. Ай, простогнала вона, потираючи місце. «Я ж не думала, що ти і справді це зробиш, Боже!» «Думала, вже так добре мене знаєш, так?» «От і все!» Картер зціпила зуби, ткнула Бел у ребра, потім обхопила за шию, коли та зігнулася, і утримала. Бел намагалася вибити в Картер ноги, але ті знову виявилися надто довгі, нечесно. «Відпущу, коли перестанеш бурчати!» – сміялася Картер – Їхні рюкзаки глухо стукнулися один об одного. «Я ніколи не бурчу», – пробурмотіла Бел буркливо. «Віддай мою голову!» Картер не відпускала. «Скажи, будь ласка, і я люблю тебе, Картер Прайс. Будь ласка, і я люблю тебе, Картер Прайс. Оце вже краще». Картер відпустила, і Бел випросталася. У них обох щоки пашіли, а волосся Бел не електризувалося. Я ж тебе у сні б'ю, сказала Бел, поправляючи рюкзак і рушаючи далі. За нами ж поліція, прошепотіла Картер, прикриваючи рот рукою. Вони б мене не впіймали. Офіцери провели їх аж до школи вулицею Мейнстріт. Щойно вони ступили на подвір'я, на них вже витріщалися, і поліція тільки додала уваги. Це не були мовчазні погляди, чутні шепотіння, ім'я Рейчел летіло коридорами. Важко клацаючи посередині. Тільки сьогодні нікого не вбий, сказала Картер, тримаючи двері для неї відчиненими. Не обіцяю. Дітлахи розступалися перед ними, гул голосів зростав, ставав схожим на рев бензопили, учні товпилися, намагаючись щось розгледіти. Бел, привіт. Хтось гукнув її по імені. Бел відвернулася, ігноруючи. Бел, яка вона? долинуло ще. Це вона теж проігнорувала. Коридор розгалужувався, і Бел і Скартер розійшлися у різні боки. Без неї Бел почувалася голою, військо одного. Перехрестила руки на грудях, захист пройшла повз рейчелів вівтар. Його б час уже прибрати. Вівтарі ж для живих не ставлять. Дзвінок пролунав, коли вона увійшла до класу. Гамір, що панував там, перелився через край. Бел сіла біля вікна, кинувши рюкзак на сусідній стілець для захисту. "Привіт, Бел", долинув зверху глибокий голос. Це був містер Тріп. Він нервово смикав лацкани піджака, сьогодні був наче на парад. Темно-руде волосся зачесане назад. "Вчора тебе не було в школі", сказав він, нервово смикаючи щоку. півусмішка ховає рот. "По магазинах ходила?" «Це нічого, я чесно думав, що ще не скоро повернешся. Ну, знаєш, щоб звикнути». Він підсунув окуляри вище на носі. Виглядав так, ніби самому варто було звикати. «Я ж надто люблю школу», – відповіла вона. Містер Тріп нахилився ближче, сперся ліктями на парту. «Як вона, твоя мама?» – знизив голос, але однокласники одразу притихли, підслуховуючи. «Нормально». Побачивши занепокоєння в очах учителя, додала: Як на такі обставини? Він випростався, забрав скрипучі лікті. Якщо треба поговорити, Бел, знаєш, я завжди тут. Ага, завжди тут. І його захопила Рейчел Манія вся школа нею марила. Сьогоднішній день буде пеклом за цілих сім годин Бел ще побуде сама без Рейчел. Рейчел була тут. Її не мало би тут бути. Бел прийшла в школу, аби втекти від неї, але ось вона стояла на траві біля школи, коли Бел і Картер вийшли після занять. Довкола, коло вчителів, найгучніше звучав голос директорки Вілер. Містер Тріп також був тут, стояв трохи осторонь і не зводив з неї очей, не кліпав. Раптом Рейчел знову зникне як минулого разу. «То що, Рейчел?» – вдоволено заспівав директор. «Доведеться шукати нового вчителя англійської. Твій старий стіл досі чекає». Рейчел усміхнулась, відмахуючись рукою. «Ще не готова про таке думати». «А вже ж», – сказала пані Торрес, – «ти й так заслужила вже не працювати жодного дня, Люба». «І з цим теж не впевнена. Бензин дорожчий, ніж я пам'ятаю». Це викликало стриманий, трохи напружений сміх переступання на місці. «Привіт, Джуліане», – помітила Рейчел, містера Тріпа, коли уважні вчителі розступилися. Її ноги рушили слідом за поглядом, протиснулась до нього і обійняла. Він тримав її трохи довше, ніж треба, наче доводив собі, що вона справді жива. «Стільки часу минуло!» «Забагато!» – хапливо вдихнув він – я думав, що ти померла, а я жива, сказала Рейчел, ніяково крутячись на місці. Мабуть, це дивніше для всіх інших, ніж для мене. Я завжди знала, що жива. Завжди вірила, що повернуся, і хотіла подякувати тобі, Джулсе, за те, що знайшов бил тоді, стільки років тому. Просто так вийшло, що проходив повз, змахнув носом, якби ж я був раніше... «Якби. Нікого не рятує», – відповіла Рейчел із посмішкою, ділячись нею з усіма. «Було б добре якось поговорити по-справжньому. Я щойно купила новий телефон. Донька допоможе його налаштувати. Учора Белл цього так і не зробила. Сховалась у кімнаті, прикинувшись, ніби в неї купа домашки. Можеш записати свої номери». «А вже ж, сонечко!» – місіс Лоуренс стиснула їй плече. «У мене є ручка і блокнот». Вона витягнула їх із сумки і швидко записала номер, передала далі тим, хто працював із Рейчел у ті давні часи. Містер Тріп записався останнім, потім вирвав сторінку і подав Рейчел. «Дякую вам. Вона притисла папір до грудей. Рада всіх бачити. Треба шукати свою доньку. Ой, Аннабел, привіт! Анна, Картер!» Вона помахала рукою, пробиваючись крізь вчительську компанію. Тепер Белл роздивилася. На Рейчел – новий тренч і клітчасті штани. Кросівки аж світяться від новизни. «Привіт!» – першою озвалася Картер. Коли Рейчел підійшла до них. «Привіт, дівчата!» Вона усміхнулася. Сховала папірець у кишеню тренча. Там щось зазвучало, задзвеніло, як ключі, як школа. «Добре?» – відповіла Картер. «Нормально», – сказала Белл. Рейчел розширила очі, чекаючи більшої відповіді, ніж одне слово. «Як минув твій день, тіточко Рейчел?» – спитала Картер натомість. «Дуже насичено», – сказала вона, рушаючи до Мейн-стріт, тягнучи Белл і Картер поглядом, аж ті мусили йти слідом. Виявляється, після повернення з того світу, купа справ. Короткий, сухий смішок». Ще одне інтерв'ю в поліції. Запис до їхньої психіатрині. Їздила в ДМВ відновити права водія. Відкрила новий рахунок у банку. Отримала дублікат ключів від дому. Потім моя мама зайшла на каву. Значить, кіноблудка повернулася в місто. Чи визнає колись, що помилялася щодо тата, тепер коли Рейчел? Ну, ти розумієш, жива. У неділю говорили телефоном, а сьогодні приїхала зупинитися в місті на кілька тижнів. І ще я зустрічалася з командою документалістів. «Та це ж справді насичений день», – сказала Картер, уважно дивлячись на Рейчел. А Белл розглядала її занадто білі кросівки. Єдине, що вже почало бруднитися. Далі ще цікавіше. Продовжила Рейчел, пришвидшила крок, Картер йшла поруч, Белл відставала. Може, вона справді хотіла провести їх аж додому? Медійники тільки й чекали нагоди. Сьогодні, після обіду, Шері підвезла мене до автосалону за містом. Я купила вживане авто. Вона витягла ключі, на них ще висів тех із салону, крутнувши на пальці. Нічого особливого, але хотіла прокатати його вперше і забрати вас зі школи. Ось воно. Рейчел натисла кнопку. Машина підморгнула їм через смугу трави біля паркування готелю Royalty Inn. Сріблястий Форт Ескейп із хижим поглядом і решіткою, що ніби стискала зуби. «Ходімо!» Рейчел під стрибом перетнула газон. Картер попрямувала за нею. Белл залишилася на тротуарі. «Ми зазвичай просто йдемо пішки», – сказала вона. «Тут близько». «Я знаю», – відгукнулася Рейчел – Відчиняючи дверцята водія, але хотіла вас забрати. Ніколи ж не забирала тебе зі школи, а як не скористаюся можливістю, пропущу її. Не хвилюйся, водити я не розучилася. Бел перетнула смугу трави, зупинилася перед машиною. Картер стояла біля пасажирських дверцят, рука зависла в повітрі перед чи ззаду? спитала вона Бел, даючи їй вибір. Рейчел теж чекала, сперлася ліктями об дах. Сідай, усміхнулася Рейчел, посмішка пасувала до її нової машини. Бел ковтнула, напружила підборіддя й лікті. Рейчел явно хотіла, щоб вона сіла поруч попереду. Але хіба це не означатиме, що для Белл усе це нормально? Сідай, просте слово, а нічого простого. У кожній фразі Рейчел були шари, усе між ними. Боротьба напруга. Що виграє, Рейчел, якщо Бел погодиться? Бел? Картер кивнула, жестом питаючи, куди вона хоче. Або ж можна сісти ззаду. Далі від Рейчел це ніби відмова, але все одно ти на задньому сидінні. Вибір одне або друге перед чи зад, а Бел не хотіла ні того, ні іншого. Я щойно згадала раптом сказала вона уникаючи їхніх поглядів, глянувши в небо. Щоб легше було збрехати. Я ж домовилася з кимось зустрітися після школи. Картер примружилася. З ким? Вона знала. Знала, що у Бел нема нікого для зустрічей. Тих самих неіснуючих друзів, яких минулого тижня хотів допитати Ремзі. Це груповий проект із біології. Додатковий бал. Забула, що ми домовилися на вівторок, і з цим усім у голові. Ой. В очах Рейчел промайнула тінь, посмішка згасла. Мені вже час, сказала Бел, показуючи великий палець за спиною, відступаючи від машини. Не хочу, щоб мене чекали. Ти впевнена? пильно спитала Картер, обличчям даючи зовсім інше, ніж словами, те, чого Рейчел не бачила. Картер знала, чи їй так здавалося, що Бел просто тікає по старому. Але Картер була не настільки в це занурена, не бачила всього. «Так», – сказала Бел, не зраджуючи нічого обличчям. «Мені вже треба». «Ти тебе забрати потім?» – спитала Рейчел, стискаючи кулаки під підборіддям, аж кісточки побіліли. «Не знаю, коли закінчимо. Не хвилюйся. Я сама дійду. Дякую. Побачимось». Бел підняла руку на прощання, віддала п'ятірню вітру, а коли дійшла до тротуару, озирнулася. Одна дверцята зачинились, інша відчинилась. Вона глянула ще раз. Картер уже сіла наперед, поруч із Рейчел, вже щось говорила, загладжуючи незручність, яку залишила Бел. Вона вміла це, світити за двох. У животі Бел закрутився вузол, затягнувся ще тугіше. Не хотілося залишати Картер наодинці з Рейчел, але що вдієш? Картер не слухала. «Ну нічого, Рейчел, відвезе її додому, це забере кілька хвилин». Але вузол не слухав логіки, підживлювався поганими почуттями, навіть найдрібнішими. Бел почула, як загуркотів двигун, злившись із шумом машин на Мейнстріт. Рейчел рушила, відвезла Картер. Мить, і вони обидві зникли, заховані за потоком автівок. «І що тепер? Тато на роботі». Картер із Рейчел. Дідусь взагалі не пам'ятає, хто вона така. Бел, Домосідка. Її світ. Це вулиця Мілтон, 33. Але дім уже захопили. Повільна окупація з натягнутою посмішкою. А тепер у Рейчел є власні ключі. Бел хотіла триматися подалі, але їй не було куди йти. Ні з ким зустрітися, ні з ким поговорити. Взагалі ні з ким. Хіба що, можливо... Шістнадцятий Еш якраз виходив із готелю, коли Бел підбігла до дверей і майже врізалась у нього та його ручну камеру. Засліплена власним відображенням. Ого, обережно. Він обережно притиснув камеру до себе якщо я її зламаю, Ремзі мене приб'є. Було б трохи більше перцю в документальному фільмі, сказала Бел, відступаючи назад, звільняючи йому прохід. А так усе занадто прісно, якщо ніхто не помре. «Дивлюсь, ти сьогодні в гарному настрої». Він оглянув її з голови до ніг. Бел зробила так само. Кепка задом наперед, бордовий комбінезон і смугаста кофта. «Що ти тут робиш?» «Нічого», – відповіла вона. «Я тільки не закінчила школу. Ось вона поруч. Просто проходила повз. А ти що тут робиш?» Вже з підозрою спитала вона. «У Ремзі сьогодні весь день зустрічі, тож він попросив мене відзняти в місті емоції людей щодо повернення Рейчел і все таке. Я ось знову йду». «А як насправді місцеві сприйняли це?» – спитала Бел, використовуючи прийом Рейчел, почала йти, змушуючи Еша рушити за нею. «Здебільшого шоковані», – відповів він, переставляючи камеру, щоб не відставати. Але раді, що історія отримала щасливий фінал. Щасливий фінал, буркнула Бел, підніс. Шеф поліції сказав: "Це не може бути справжній щасливий фінал, доки не знайдуть чоловіка, який забрав Рейчел. Тож, якщо його взагалі не існувало, шансів не було жодних". "Ти, ти не думаєш, що це так?" обережно перепитав Еш. "Справді?" засміялася вона. «Хочеш покопатися в моїх проблемах із мамою?» «Мені здається, це найбільш болюче з усіх твоїх проблем», – відкашлявся він. «Просто я помітив, що ти, мабуть, не дуже окей учора в торговому центрі. Якщо всі думають, що ти маєш радіти, а ти…» «Ні, можливо, ти би хотіла поговорити про це з кимось, з кимось ззовні». «Еш був тут навіть не чужим. Він був із зовсім іншого світу». У нього три старші сестри і мама, яку він любив настільки, що набив собі її ім'я на руці. Може, варто спробувати довіритись йому. Якщо і відштовхне, то й на краще. Нарешті відштовхнути, поки не підпустила надто близько і не почала думати, що їй не все одно. Втрачати нічого. І жодних родинних мін, на які треба остерігатись – «Ніхто не вважає, що знає Бел краще, ніж вона сама. Я думаю, Рейчел бреше», – сказала вона прямо, уважно вдивляючись у його обличчя. «Ага, він прикусив губу, але Бел не зрозуміла, що це означає. Бреше про що?» «Про своє зникнення. І про повернення теж. Де вона справді була всі ці 16 років?» Очі Еша блиснули, він примружився від вітру, що здійняв вантажівка. «А чому ти так думаєш?» – він дає їй шанс. Бел його використала, швидко заговорила, поки не передумав. Вона вже кілька разів заплуталась у деталях своєї історії. Сказала мені, що чоловік, коли відпустив її на тій дорозі, залишив двигун вімкненим, а татові розповіла, що спочатку заглушив. Випадково сказала, що була замкнена 15 років, не 16. Таку цифру запам'ятаєш, якщо це правда. Правда ж? А ще, вчора у торговому центрі вона згадала про браслет, який у мене колись був. Я викинула його в річку роки тому, після того, як моя подруга... Одним словом, єдиний доказ, що той браслет існував. Стара фотографія в моєму інстаграмі. Рейчел нібито не користувалася інтернетом відтоді, як повернулася. За ці 48 годин вона не могла бачити мій інстаграм. Вона взагалі не мала знати, що таке інстаграм. Виходить, бачила те фото значно раніше. А це означає, вона не могла бути замкнена у підвалі до суботнього ранку. І ще цей чоловік тримав її стільки часу, а потім просто відпустив, нічого не пояснивши, і вона не може нормально описати, як він виглядав. І ще... Вона зупинилась, перевіряючи його очі. «Просто я це відчуваю. Щось тут не так. Вона не говорить правди». Еш опер пальці під підборіддя. Кивнув. «Гаразд», – сказав він. «Гаразд?» – перепитала Бел, розпрямляючи руки. «Ти не скажеш мені, що я помиляюсь» що я перебільшую, що все повинно здаватися дивним, або що я відштовхую її через підсвідомий страх покинутості». Еш стиснув губи, майже усміхнувся. «Чому б мені це казати? Ти жахаєш донестями. Дякую». Бел схилила голову. «То ти... ти мені віриш?» Вузол стиснувся ще дужче. Вона чекала. «Ага», – сказав він. «Так просто». Навіть не ціле слово. Але, Боже, як їй потрібно було це почути. Легкість у животі ніби здійнялася на носочках. Він їй повірив, чи принаймні сказав, що вірить, і цього наразі достатньо. Хтось на її боці, якби неймовірно й абсурдно це не звучало. Повз них на тротуарі проходила сім'я з чотирьох осіб. Усі розглядали їх, навіть не ховаючи цікавості, Дружна надокучливість. Той яскравий хлопець, схожий на клоуна, і дочка Рейчел Прайс. Чужі, але чужі з одного боку. Якщо вона справді бреше, озвався Еш, коли вони лишилися на у неї має бути мотив, правда? Навіщо зникати спочатку, а потім через 16 років знову з'явитися, якщо це було сплановано? Не знаю, сказала Белл. Вперше озвучивши це собі вголос, використовуючи Еша як стіну для своїх думок, якщо ти змогла так зникнути, що всі вирішили, ти мертва, навіщо повертатись і ризикувати, що все розкриється? Гадаю, як і в більшості випадків через гроші, сказав Еш, тримаючи камеру в згині ліктя. Але які гроші? розвела руками Бел. Не знаю, відповів Еш. Слова злетіли вгору ніби підказуючи напрям, а не обриваючи розмову, як це часто бувало в Белл. У Рейчел сьогодні була розмова з Ремзі щодо контракту, участь у зйомках і інтерв'ю. Вона відмовлялася продавати права на свою історію, поки Ремзі не запропонував велику суму. Вона ще й деякі деталі щодо відсотків вміло проговорила. Це розумний крок. Белл задумалась, а скільки саме? Не знаю точної цифри, але значно більше, ніж у твого тата. Мабуть, тому що вона – головна героїня. Та й після її повернення Ремзі впевнений, фільм точно купить якийсь канал. Власне, він сьогодні проводить зум-зустрічі з усіма найбільшими. Вузол у голові Белл. На додачу до того, що в животі скидався на клубок змій, які виповзали назовні питаннями та сценаріями. «Дуже вже зручно», – сказала вона – що саме знімальна група робила фільм про неї, коли вона повернулася з мертвих? Яка ідеальна синхронність для всіх? А де Ремсі повернулася до Еша? У конференцзалі, ще на зустрічах. Чому питаєш? Бел кивнула на камеру. Можна я позичу цю штуку? Так, звісно, він передав їй камеру важчу, ніж очікувалось, навіть не здригнувся, коли їхні пальці торкнулися. Бел кинулася назад до готелю. Еш кинувся за нею, розгублений. «Стривай! Почекай!» у голосі. Паніка. «Навіщо я це зробив? Віддай назад! Це ж дорога річ! Не хвилюйся! Я її не впущу і не розіб'ю від люті!» Вона попрямувала до головного входу. «Оце ти сказала! Саме так ти б і зробила!» Нервово сказав Еш, жуючи пальця, коли йшов слідом у хол готелю. Як тут записувати? спитала вона, йдучи до конференц зали. Віддай, куди ти йдеш, прошепотів Еш. Не псуй настрій, друже. Думаю, ось ця велика червона кнопка, хоча, може, це самознищення. Вона натиснула. І зображення з'явилося у видошукачі збоку, камера записувала. Бел видала звук вибуху, надувши щоки, і вдавала, що впускає камеру, лише щоб побачити справжній жах на обличчі Еша. «Легко», – кинула вона йому. Він мав би бути здатний не відставати від неї. Вона штовхнула двері однією рукою. «Що?» Обличчя Ремзі з'явилося за макбука на столі. «Еш, я ж просив не турбувати, у мене зустрічі». Тобі пощастило, що я якраз закінчив одну. Це все вона, Еш двома руками показав на Бел. Привіт, Ремзі, весело сказала Бел, спостерігаючи за його реакцією у видошукачі, від здивування до розгублення. Ти пам'ятаєш, що я просив тебе берегти цю камеру, Еш? запитав він. Так. Еш почухав під кепкою, піднявши її, видовжуючи собі голову, випадково віддав їй Бел. «Чому?» – бо вона попросила. «Ви постійно тикаєте камери мені у лице», – сказала Бел. «Тепер моя черга. Як пройшов твій день?» Вона посміхнулася, натягнувши усмішку ще ширше. Ремзі здивовано витріщився. «Добре, якщо чесно, дуже цікаві розмови з каналами. Всі шаленіють по цьому фільму, тепер, коли Рейчел повернулась. Ми навіть офіційно змінили назву». Повернення Рейчел Прайс. Він окреслив назву пальцями у повітрі. «Оригінально», – сказала Белл. «Люблю алітерації. Сам так подумав, і всі боси теж. Щойно вийшов із зустрічі з великою червоною «Н». Ти розумієш, про що я?» Белл зробила вигляд, ніби не зрозуміла. «Починається на «Н», – пояснив Ремзі, підводячись. «Закінчується на «Етфлікс».» «Вибач, не чула про таке». Белл напустила суворе обличчя, збиваючи його з пантелику, перш ніж взятися до справи. Вдалося. Ремзі лише похитав головою і посміхнувся у підлогу. «Боже, яка ж вона дратівливо мила, правда? З такою зовнішністю не можеш бути розумною, чи не так? Чого ти хочеш, Белл?» Суворов, дивлячись у камеру, вичував щось. Просто подумала, що тепер твоя черга відповідати на питання, зворотне інтерв'ю. Гаразд, погодився Ремзі, сперся на стіл, схрестив ноги. Заради великої червоної Ен вдягнув свіжу блакитну сорочку. Що ти хочеш у мене спитати? Це радше коментар, а не запитання, відповіла Бел. Просто думаю про неймовірний збіг. Ви знімали фільм про зникнення Рейчел, і тут вона повертається з мертвих посеред зйомок. Ідеальний матеріал для до і після. Всі канали хочуть цей фільм, напевно вже сиплять тобі грошима. І це чудово. І ти, і Рейчел отримуєте вигоду. Який зручний момент, правда? Підозріло. Сказала б більш цинічна людина. Ремзі стиснув губи. Він знав, що Бел, саме та цинічна людина. Далі. Підштовхнув він її, ніби це йому подобалося. «Ви з Рейчел разом спланували її повернення, щоб нажитися на всьому цьому медіахаосі? Мабуть, ти був у розпачі після провалу минулого фільму. Так і не продав його, ніхто й не побачить». Ремзі скривився. «Цей останній аргумент йому заболіло». «Ні, Бел, ми цього не робили», – тихо сказав він на обличчі. «І докір». І захоплення, як у житті, так і в мініатюрі у видошукачі, я нічого не планував. Вперше побачив Рейчел Прайс, коли постукав у ваші двері у неділю вранці. До того я не мав з нею жодного контакту, навіть уявити не міг, що це можливо. Чесно, Бел, я вважав, що вона мертва, інакше й бути не могло. Сто відсотків був упевнений, Рейчел Прайс загинула». Я такий же шокований, як і всі, що вона повернулась. Таке буває раз у житті – бути свідком. А Рейчел? Вона була замкнена у підвалі аж до трьох днів тому, не могла ні з ким зв'язатися, щоб щось планувати. Ага, сказала Бел, Тобто це просто збіг. Ремзі знизав плечима. Збіги бувають. Він уважно стежив за нею не так поверхнево, як це робили місцеві. Він читав, а не просто бачив, заглядав у душу своїми режисерськими очима. «А чому ти думаєш, що твоя мама не була замкнена у підвалі ці шістнадцять років?» «Питання тут ставлю я. У мене ж камера», – відповіла вона. Камера тремтіла в її руках. «Цікаво», – проказав Ремзі, погладжуючи щелепу. «Чому ти так одразу подумала, Бел, що мама бреше?» «Це не так», – кинула вона. «Можливо, тобі менш боляче вірити, що вона сама все контролювала, пішла за власною волею, а повернулась? Теж з якоїсь причини?» «Не став більше питань, я тут розпитую». Бел вдихнула. «Чому ти вибрав Рейчел? Чому саме ми стали твоїми героями?» «Чесно?» Перехрестив ноги по-іншому, глянув на Еша. «Я взагалі мало чув про справу Рейчел Прайс. Знаю, для вас це велика подія». Але знаєш, в Америці багато вбивств і зниклих. Я тільки минулого року почав цікавитись, був тоді в Мен, у Твіттері поскаржився, що змушений покинути попередній фільм. Хтось відповів, що справа Рейчел Прайс підійшла б для документального кіно, якщо шукаю наступну тему. Вирішив на зло собі загуглити, і все закрутилось. Тобто, це завдяки тій випадковій людині з коментарів, жодної змови, гаразд. «Але цікаво, чому ти так хочеш, щоб вона була?» «Мені достатньо», – різко обірвала Белл. «Тепер вони танцювали разом. А у своїх дослідженнях ти знаходив щось, що суперечить словам Рейчел». Ремзі знову пильно подивився на неї, і їй хотілося, щоб він припинив. Він міг аналізувати її, але вона могла відповісти тим самим, вдарити у больове, знову згадати його провалений фільм. «Ну, – сказав він, – ми беремо в неї інтерв'ю завтра і у четвер, тож ще не чули всю історію, чи принаймні ту, що дозволяє поліція. Але ні, наскільки я знаю, суперечностей немає, причин не вірити кожному слову. Теж. Хоча, якщо рахувати всі ці вигадані появи за ці роки – Бразилія, Париж. Ремзі розсміявся, видихнувши і відмахнувшись. «Зачекай! – зупинила його Бел порпаючись у пам'яті. «Ти, казав, була свіжа поява у Нью-Гемпширі. Де саме? Хто це був? Справді?» – перепитав Ремзі. «Справді», – підтвердила вона. Окей, – здався він, ляснувши себе по стегнах. Белл стежила за ним камерою, поки він повертався до ноутбука, клацаючи й друкуючи. «Це було в Норд-Конвеї», – сказав він. «Зараз знайду у своїх нотатках». О, ось, Норт Конвей. Жінка на ім'я Еліс Мур. У січні вона написала у Фейсбуці, що в її крамниці була жінка, яку вона впізнала як Рейчел Прайс. Де її знайти? Як називається крамниця? Вона – власниця маленького незалежного магазину одягу. Звірився з нотатками. Називається Ба-Ба-Ботік. Але супер? Бел поставила камеру. Вона все ще записувала. На стіл, замкнувши Ремзі в об'єктиві, скинь адресу Ешу в повідомлення. Е, здивовано отямився Еш, почувши своє ім'я. Бел, почав Ремзі, не думаю, що тобі варто. Ходімо, еш, ляснула вона його по плечу. Ти за кермом? Я що? Він був шокований, але ж у мене немає. Ось. Ремзі раптом змінив інтонацію, в очах з'явився новий вогник. Він поліз у задню кишеню і кинув ключі через кімнату. Еш незграбно їх підхопив, поглядаючи на них і на Бел, як наляканий олень у світлі фар. «По правій стороні рухайся, запам'ятай!» Але ж «Еш!» – вигукнули обоє. Бел вже чекала біля дверей, нетерпляче плескаючи в долоні. «І камеру не забудь!» Прошепотів Ремзі, зібрав її і притиснув до грудей Ешу, підморгнувши. Думав, Бел цього не помітить. Тихо сказав: Рівно тримай головне, кадр. О, окей, зметикував Еш. Стривайте. Ремзі метнувся до столу, розписки на зйомку. Всі мають підписати. -сунув кілька паперів у руки Ешу. У тебе є ручка? У мене є бляха ручка сказала Бел. «Тепер пішли, поки я не передумала. Велике дякую. Сімнадцятий. Гудкий Ей, обережніше. Поки Еш звертав з основної дороги на парковку біля бібліотеки Конвею. «Американські дороги. Це пекло», – сказав він, вибачливо махаючи рукою у вікно і вимикаючи двигун. «Якщо чесно», – сказала Белл, – «ти жахливо водиш». Він глянув на неї з-під лоба, натягуючи назад кепку. Якщо ще чесніше, ти жахлива пасажирка. Могла б хоч попереджати, перш ніж кричати. Поверни тут. Так було б не так весело. Бел схопила рюкзак між ногами і відчинила двері авто. Ну, й штучка, пробурмотів Еш собі під ніс, хоча так і не уточнив, яка саме, вибираючись з іншого боку. Він дістав камеру з заднього сидіння, провів пальцями по пухнастій насадці мікрофона, перевірив батарею. Потім підхопив свою сумку, маленький шкіряний рюкзачок. Дивно виглядав на ньому. «Гарна сумка. Мами», – сказав він. «Найкращі речі мені дістаються від неї і від сестер». Бел кивнула широко розплющеними очима, і посмішка в неї була не надто любовна. Вона ніколи не мала ані не віддавала речей на виріст, тільки по сусідству, картеру, коли Бел виростала зі своїх джинсів. Вони перейшли вулицю. Бел дивилась уперед на магазинчик Баба -ба Бутік. Затишний фасад, дерев'яні панелі, пофарбовані в білий і синій, як морське узбережжя, хоча море було далеко звідси. Поруч магазин World Magic Gifts, у вітрині якого висіли ловці снів, оленячі роги, скульптури, що дивилися їм услід, коли Бел та Еш наближались. Еш натиснув запис на камері. Центруючи кадр на Бел, потім піднявши об'єктив, аби зняти назву крамниці та логотип із овечкою. «Хіба ти не маєш сказати «Розпочали» чи «Запис» або щось таке?» «Розпочали» або «Запис» або «Щось таке», – сказав він, криво усміхаючись. Бел відчинила двері. Над головою задзеленчав невеличкий дзвіночок. Двері для Еша вона не притримала. Нехай помучиться. Вона прийшла повз стійку з одягом на передньому плані. Вкорочена жовта футболка з написом «Pugs Not Drugs» і сумним пузатим мопсом. Щось таке, що Еш цілком міг би вдягти. Вона обернулась і побачила, як він уже тягне руку до неї. «Зосереться», – прошипіла вона, відбиваючи його пальці. «Ми не за покупками. Він просто такий сумний, цей малий». Еш скривив губи. Йому потрібна любляча домівка. Бел закотила очі у камеру. Вони з оператором, здається, змовились проти Еша. Вона провела їх до каси, де жінка років сорока писала цінники, вдягнена у блузу в біло-синю смужку, під фасад магазинчика. «Ласкаво просимо до Ба-Ба-Бутік», промовила та нудним тоном. Погляд у неї був пустий і скляний, поки вона не помітила Еша. Тоді раптом випросталась, витягнула шию, перекинула темне волосся на бік. «Чим я можу вам допомогти?» – звернулася до нього. «Ми прийшли до власниці, Еліс Мур», – сказала Бел, намагаючись хоч трохи відволікти жінку від Еша. «Це я», – відповіла вона. Навколо рота з'явились зморшки, коли вона нарешті звернула увагу на камеру в його руках. «Що?» Ми знімаємо документальний фільм, пояснила Бел. Зникнення Рейчел Прайс. Еш покашляв. Власне, вже повернення Рейчел Прайс. Ох, це новини просто неймовірні, знітилася Елліс. Нарешті подивилась на Бел, очі забігали. Але ж ви так схожі. Ви, мабуть, її. Бел дозволила Елліс спотикатися на своїх словах, не втручаючись. Так, це Бел. Трутився Еш, донька Рейчел. Ой, Люба, тепер Еліс вся була увага для Белл. Ти, певно, така щаслива нарешті повернути маму додому. Ага, певно, сказала Белл, залишивши незручну паузу для Еша. Можна попросити підписати розписку на зйомку. Витягнув він одну з кумедно-малої сумки. Щоб ви дозволили використати ваш образ і голос у фільмі. А вже ж. Еліс підписала папірець, навіть не читаючи, віддала назад. Хоча не розумію, до чого я, я навіть нікого не знаю, хто знав би Рейчал. Власне, взяла ініціативу Белл. Ми прийшли через ваш пост у Фейсбук у січні. Ви писали, що нібито бачили Рейчел Прайс тут, у вашому магазині. О, так, опустила погляд Еліс, зітхнула Пустила їх у коло жарту. Очевидно, я помилилася, це не могла бути вона. Тепер ми знаємо, що з бідною Рейчел сталося насправді. Але чи можете пригадати ту жінку, яку бачили? Навіть якщо тепер ми знаємо, що це не могла бути Рейчел, наполягла Белл. Жінка примружилася, не розумію. Розумієте? Белл відступила, прикривши рота долоною, наче вони давні подруги. Так розмовляють давні подруги, правда? Це просто додатковий матеріал для фільму, фон, щоб розбавити головні події, показати, наскільки гучною була справа Рейчел щодо її повернення. Бел не залишила їй простору для незрозуміла, наполягала. Ця жінка могла знати відповіді, які викриють брехню Рейчел. І Бел мала це дізнатися. «То розкажіть, будь ласка, про цю жінку, яку ви бачили?» Еліс прокашлялась. «Я, власне, майже нічого не розгляділа. Можливо, тому й переконала себе, що це була Рейчел. Вона була у медичній масці, знаєте, звичайна маска. Тому бачилися тільки очі. Ще була в шапці, бо було дуже холодно. Волосся довге, майже до пояса, темнорусяве, як у Рейчел» коли вона зникла. Ми мало спілкувались, вона просто підійшла до каси, нічого особливого. Але я подивилась їй в очі і подумала, «Боже, вона ж схожа на Рейчел Прайс». Я не сказала нічого, а потім картала себе, коли переконала себе, що то була вона. Мусила хоч комусь розповісти, щоб не зберігати це в таємниці. Ось і написала у Фейсбук. Хоча тепер, «Якби я справді щось їй сказала, то себе б сварила. Це точно не могла бути ваша мама». «Звісно», – сказала Белл, – «хоча насправді не вірила. Цілком можливо, що то була справжня Рейчел Прайс. І хто тоді мав би себе сварити? Але якщо це була вона, Беллу потрібен був доказ». «Докази. У вас у магазині є камери. Могли б вони зафіксувати цю жінку?» «Так», – відповіла Еліс. Я перевірила запис наступного дня, щоб зрозуміти, чи не збожеволіла. «Можна подивитись запис?» – настирливо перепитала Белл. «Уже нема. Усе перезаписується щотижня». Белл опустила плечі. «Але я зробила скріншот із найчіткішим зображенням, коли вона стояла саме отут, де ви зараз. Якість так собі, але, може, ще залишилась у телефоні. Зараз». Белл і Еш завмерли в очікуванні обмінюючись поглядами, поки Елі згортала екран. «Вибачайте, у мене тут повно фото цуценяти», – пояснила, переглядаючи. «Ось, знайшла». Вона простягнула їм телефон. Еш збільшив фото, потім зняв реакцію Белл. Та присіла ближче, прищурилась. Жінка в темній пуховій курці і масці, волосся кольору, схожого на рейчел. Таке довге, що заплуталося в лікті, коли вона поправляла маску. І в такому положенні й застигла на фото. Обличчя розгледіти не можна. Шапка закривала місце, де могла бути родимка. Це могла бути Рейчел. Не було жодних ознак, що це не вона. Маска і шапка. Чудове маскування. Губитися на виду. А ще це могла бути просто якась бліда жінка з таким ж волоссям. Подібних тут, здається, не бракувало. Чи не могли б ви перекинути це фото мені через ердроп? спитала Бел. Будь ласка, додавай аж за неї. Еліс розгублено глянула. Я не знаю, що це означає. Ось. Нетерпляче перехопила телефон Бел. Натисла блакитну спіраль, дочекалася, поки знайде її пристрій, і вже прийняла фото на своєму телефоні. Повернула Еліс апарат, навіть не глянувши. Дякую. Котре підсумував Еш, але Бел його майже не слухала, гортаючи розмите обличчя, що було відкрите лише на третину. Визначити було неможливо, чи це вона, чи ні. Інтуїція металася між так і ні, і її підштовхувало дослідити далі. Якщо це справді Рейчел, що вона тут робила? Вона підійшла до каси? – перепитала Белл. Хоча це було не те питання, яке їй хотілося поставити. Вона щось купила, Еліс кивнула, ніби цього було достатньо, і. Не втрималась Бел. Що саме купила ця жінка? Дві речі, якщо не помиляюся. Еліс потерла обличчя, наче погляд Бел обпікав її О, якби ж то. Вона розрахувалася готівкою, хоча в нас написано, що віддаємо перевагу картці, показала на відповідний папірець. Здається, це були пара джинсів і кофта, ось і все. Вуха Бел нашорошилися, а всередині заворушилась клубок тривоги. Яка саме кофта? Звичайна, з довгим рукавом. Червона, здається, я нудних кольорів не продаю. У Бел серце прискорило хід, червона кофта з довгим рукавом, перепитала, щоб упевнитися, що почула правильно. Так, а джинси були чорні. Думаю, так. Більш універсальні, ніж сині, хіба ні. Ввечері теж можна носити, Бел задумалась. Еліс, здається, не усвідомила, що щойно сказала. Може, вона впізнавала Рейчел тільки з того одного фото, яке давно крутять у новинах і на плакатах. Рейчел у білій сорочці. Вона не бачила сенсу у червоній кофті й чорних джинсах, а саме це були речі, в яких Рейчел зникла і в яких вона повернулася – лахміття, брудне і розірване. «Бел?» – звався Еш, не розуміючи її паузи, або, може, перевіряючи, чи вона в порядку. Бел його проігнорувала. «У вас на речах є етикетки? Звісно?» Еліс засяяла. «Ба-ба-бутік» – надто гарна назва, щоб не шити її на кожну річ». Можу вам допомогти щось знайти, Люба. Це для мами. Бел мовчала, тож заговорив Еш, незграбно переминаючись із ноги на ногу. Мені подобається та футболка з мопсом, власне. Нам уже треба йти. Бел підхопила Еша за комбінезон, розвертаючи його навколо себе. Камера підхопила її підборіддя в незручному ракурсі. До побачення. Дякуємо. До побачення кинула через плече, ледь не врізавшись у двері. Дзвіночок задзеленчав тривожно і різко. Вони не промовили і слова, поки не дійшли до машини. І тут Белл зрозуміла, що весь цей час тримала Еша за руку. Відпустила і сіли в авто. Еш усе ще знімав, камера дивилася на неї з його колін. «Що?» – понюхав він. «Ти думаєш, це була вона?» Я гадаю, знімок надто розмитий, щоб бути певним, і вона аж надто закутана. Ні, так, ні, відповіла Бел, сама не знаючи, з чого почати. Так, фото нечітке, може бути, вона, може, ні. Очевидно, волосся вже мусила обрізати, але речі, які купила. Червона кофта й чорні джинси, невпевнено, перепитав він. «Еш, без образ, хоча й трошки з образою. «Ти взагалі уважно слухаєш те, що знімаєш?» Вона розвернулася до нього. Камера була, мов, бар'єр між ними. Саме в тому одязі Рейчел була в день зникнення. І в такому ж одязі я побачила її у суботу, коли вона йшла додому. Розірваний, брудний, у дірках, ніби вона носила ці речі всі 16 років. А якщо... ні? А якщо... Вона лише хотіла, щоб так виглядало. В очах Еша щось змінилося. Тобто ти хочеш сказати... Я думаю, якщо в неї вже не було того одягу, який був на ній зникненні, їй треба було купити щось максимально схоже для ефектного повернення. Якщо так, то цілком можливо, що це і була вона. Тут, у січні. Поруч, але під виглядом іншої. Маска. Це пояснювало б, як їй вдавалося ховатися, хоча б останні чотири роки можна зносити ковту й джинси до такого стану, в дірки, в дрантя за кілька місяців, можна, сказав Еш, якщо сильно захотіти. Але це ж не ну, вагомий доказ, те, що ця жінка пригадує про покупки незнайомки. Бел, це розуміла, знала, що їй потрібно щось вагоміше, конкретніше. Щоб викрити Рейчел як брехунку, переконати батька і поліцію. Але це вже було більше, ніж збіг. Один випадок ще можна сприйняти. Збіг зйомки документального фільму і повернення Рейчел. Але вже другий – ні. Одяг мав значення, і це пекло всередині. Підживлювало її впевненість. Інтуїція не підвела. «Розкажи, про що думаєш?» – сказав Еш. «Думаю, ти зараз говориш, як Ремзі». Відповіла вона, відчуваючи, як по спині біжить нова хвиля енергії. Вона відкинула голову, тріснула шиєю. Я ще не до кінця розумію, що сталося із зникненням, але все більше здається. Рейчел сама спланувала своє повернення і була тут уже давно. А отже, підвал – неправда, чоловік – неправда. Та з якоїсь причини вона хоче, щоб усі в це вірили? Вона затнулася. Це звучить божевільно? Еш похитав головою. Ні. Хоча звісно, і справді з глузду з'їхала. Але не через це. Вона усміхнулася йому. Щиро, не замислюючись. Слухай. Здається. Ми непогано справились. Ти і я. Сказав він, чухаючи ніс. Класична схема. Добрий коп і злий коп. Хто ж тоді злий коп? Навмисно продовжила посміхатись Бел. Еш вирічився на неї. «Ти серйозно?» «18-й». вже не посміхалася, коли Еш відвіз її додому. Місце тата зайняла Рейчел. Її нова машина стояла перед гаражем, де зазвичай стоїть татова вантажівка. Вантажівки не було і сліду, отже, тато ще не прийшов із роботи. Чудово, просто чудово. Тата вдома немає, зате CNN, NBC, ABC і Fox вже тут як тут. Тоді побачимось, сказав Еш, коли вона вийшла з машини. Певно, відповіла Бел, бо зобов'язана за контрактом. Як завжди, радий тебе бачити, Бел. Він вирівняв долоню, віддаючи їй честь, коли вона зачинила дверцята, хотів переплюнути її у дотепності. Наступного разу вона покаже йому, на що здатна. Бел рішуче попрямувала до вхідних дверей ігноруючи чотирьох репортерів, що зависли поблизу й кричали свої питання. Їх стримувала межа ділянки, невидимий кордон, який їм заборонено перетинати. Вона уявляла, ніби й звук не здатен цю межу подолати. Белл окинула поглядом машину Рейчел. Пройшло лише три дні, а вона вже тут всім заправляє, витісняє їх, захоплює територію. Сьогодні у Белл був прогрес – Союзник, підказка. Але цього зовсім недостатньо. Щоб повернути собі дім із рук Рейчел Прайс, їй знадобиться більше доказів. Бо все зводилося саме до цього, чи не так. Або вона, або Рейчел. Вона встромила ключ у замок. Принаймні в неї лишалася власна кімната. Останній безпечний простір, який Рейчел поки що не змогла забрати. Вона хотіла піти туди просто зараз, Зачинившись до приходу тата, зробити вигляд, що зайнята домашнім завданням. Белл відчинила двері, затамувавши подих, готуючись зустрітися з Рейчел знову, хоча їй завжди бракувало сміливості. Передпокій був порожній. Белл напружила щелепи і пройшла у вітальню. Рейчел тут не було, як і на кухні, хоча духовка працювала і греміла так, як завжди. Невже Рейчел не вдома? Може, вона пішла на прогулянку? Десь глибоко в животі спалахнула тривога. Цей інстинкт, коли перебуваєш у порожньому домі і хочеться покликати когось, наповнити простір звуком, але Белл придушила це відчуття, не дала йому волі. Чому вона має кликати Рейчел? Вона й не хотіла її знаходити. Це ж удача. Можна сховатися у своїй кімнаті, не вигадуючи причини. Вона почала підніматися сходами, обминувши ту сходинку, що завжди скрипить. Зупинилася на верхньому майданчику. Двері в гостьову, треба називати її так, не «Кімната Рейчел». Були відчинені, але кімната порожня. А от двері у ванну зачинені. Води не чути, але, можливо, Рейчел у ванній. Белл стала легше ступати, тепер вже навшпиньках. Про всяк випадок. Вона не хотіла, щоб Рейчел знала про її повернення, щоб їй довелося знову з'являтися. Вона дійшла до дверей своєї кімнати і обережно їх прочинила. Хтось різко вдихнув, і Белл підхопила це, затамувавши дихання, прокашлялась, щоб ковтнути повітря. Рейчел стояла у неї в кімнаті, біля книжкових полиць. «О, Аннебел!» – звалася Рейчел – Її зляканий вдих переріс у несміливий сміх. Вона тримала в руках книжку, пригорнувши до грудей ніби щит. Я не чула, як ти зайшла, тому й не чула, що не мала тут бути, і взагалі не мала бути в кімнаті Бел, у її безпечному куточку. Бел кинула рюкзак на підлогу, важко й гучно. Ти що тут? почала вона, не знаючи, як завершити питання, бо. «Що ти тут робиш? Мало глибше значення, ніж просто чого ти в моїй кімнаті». «Вибач», – сказала Рейчел, переступаючи з ноги на ногу по килиму. «Я шукала книжку. Картер казав, що ти багато читаєш. Думала, можна щось позичити. Сподіваюсь, ти не проти». Бел була проти, і саме цієї миті не знала, як це приховати. Рейчел вибила її з рівноваги своїм вторгненням у заборонене серце Бел Калатало готувалося до втечі чи до бою. Рейчел підняла книжку в руках, розгортаючи обкладинку, яка зашелестіла мов крила, що застрягли. "Це гарна книжка", сказала вона. Бел впізнала зелений колір обкладинки. "Крадій пам'яті". Це була одна з її улюблених, ще з дитинства. Одна з моїх улюблених, – мовила Рейчел, – наче й це теж забирала собі. «Непогана», – сказала Белл. Але середина трохи нудна. Рейчел глянула вниз на книжку. Провела пальцями по гострих кутах і складках від загнутих сторінок. «Тобі цю книжку хтось подарував, чи...» – запитала вона, змушуючи себе до розмови. «Можливо, і Бел зуміла вибити її з колії?» Ні. Я сама купила цей примірник кілька років тому. Дідусь читав її мені в дитинстві, а я захотіла перечитати вже дорослою. Це дуже мило. Рейчел повернула книжку на порожнє місце на полиці, повертаючи рядок до повноти. Що твій дідусь колись читав тобі в голос? Він почав, коли тата посадили за твоє вбивство, сказала Белл, повертаючи собі ґрунт під ногами і зробивши крок уперед. Рейчел кивнула, щось жуючи в собі, думки не пускала на волю, обличчя пильнувало їх. «Треба мені його провідати, тато Чарлі», – мовила вона. «Він, мабуть, тебе вже майже не згадає», – відповіла Белл, нападаючи там, де могла. «Він навіть нас із Картером забуває, хоча ми завжди були поряд». Рейчел ще дужче прикусила щоку зсередини, а тоді моргнула. І враз змінила обличчя. Ти тільки-но її застала. Картер тут була. Вона дуже мила. Правда. Не лишилася на вечерю, але допомогла мені налаштувати новий телефон. Все вже зроблено. Тепер тільки треба навчитись користуватись. Вона сховала руки за спину. У плечі клацнуло. Я знаю, ти вчора була зайнята. Але нічого, все вже. І вона занесла твій номер у мої контакти. «Дякую, Картер. Я надішлю тобі повідомлення, щоб ти мала мій номер», – продовжила Рейчел. «Можеш дзвонити мені будь-коли. Ти це знаєш, правда? У будь-який момент». «Угу», – відгукнулася Белл. «Будь-коли. Тільки не протягом останніх шістнадцяти років. Саме в ті роки, коли діти найбільше потребують мами». Белл знову зробила крок вперед, звільняючи прохід. Вона хотіла, щоб Рейчел пішла, хоча вже не була певна, що її кімната знову стане безпечною. Тепер усе тут носило відбиток Рейчел, кожна річ, на яку вона подивилась чи доторкнулася. Скільки часу вона тут не шпорила? Чи сиділа на ліжку? Чи відкривала тумбочку, шафу? Чи знайшла колекцію Белл із вкраденими дрібницями? «Я знімаю свої інтерв'ю наступні два дні», – сказала Рейчел, – вигадуючи, що ще можна сказати, знаходячи нову причину залишитись. «Клас!» – відказала Бел. Я зателефонувала Ремзі, випробувала новий телефон. Вона потерла око. У нього виникла думка влаштувати родинну вечерю в п'ятницю ввечері, зібрати всіх – нас, Джефа, Шері, Картер, мою маму, твого дідуся і доглядальника, як його звати? Йордан. «Йордан!» Ремзі все організує, запросить кейтеринг. Не доведеться готувати самим. Можеш допомогти мені обрати меню, якщо захочеш. Вечерю зніматимуть для документального фільму. Має бути весело, правда? Всі ми разом, як раніше. Весело. Точно не те слово, яке обрала б Белл. Але хоча б у домі буде гамір, багато голосів, а не це незручне перетягування ковдри з рейчо. Добре, коли всі поруч. Рейчел посміхнулась їй. Можемо замовити що завгодно. Стейки, паелью. Тато не їсть креветки, якось отруївся. Усмішка зникла з одного боку. Як твоє додаткове завдання? спитала Рейчел. Нормально, відповіла Белл. Ремзі казав, що бачив тебе сьогодні після школи, сказала Рейчел. Чорт. Можливо, Бел і вивела рейчел на чисту воду в чомусь, але та могла підловити її, якщо тільки Бел не зреагує швидко. Ага, я заходила в готель, сказала Бел, вигадуючи на ходу. У мене було п'ять хвилин до зустрічі, і я згадала, що залишила там свою гумку для волосся, коли давала інтерв'ю. Пішла перевірити, чи не потрапила вона в загублені речі досить правдоподібно» прогалин нема, якщо тільки Рейчел не стане копати глибше. Рейчел кивнула. Знайшла? Ні, не знайшла. Ремзі ж не сказав Рейчел, про що вони говорили, правда, що Бел підозрює Рейчел, починає розмотувати її брехню. Ні, не сказав би. Бел це бачила по його очах. Він побачив у її підозрах шанс а й не зловживав би нею, якби вона не використовувала їх у відповідь, фіксуючи всі докази на камеру, створюючи незаперечний запис. Вигода обопільна, і Еш допомагає. «Тато прийде на вечерю?» – спитала Рейчел, вигадуючи нову тему, а значить Белл її переконала, змогла приховати сліди. «Зазвичай він приходить раніше», – відповіла вона. «Сьогодні лазанья, купила в магазині». Не було часу готувати, сказала Рейчел майже винувато. Ти любиш лазанью? Якщо Бел ще раз спитають, що вона любить, вона, мабуть, просто закричить. Внизу гримнули вхідні двері. Гей, пролунав голос Чарлі, Доцю, дякувати богові. Тато повернувся додому, і це справді добре, бо без нього дім уже не був домом. 19. -й. Наступного дня, коли Белл повернулась зі школи, зовні залишилися тільки Фокс, CNN і ABC. Репортерів ставало все менше. Телеканал за телеканалом зникав. Якби все йшло за якимось дитячим віршем, до суботи не лишилося б нікого, усе б забулось. Та варто трапитись чомусь новому. Наприклад, якби з'ясувалося, що Рейчел усе вигадала, вони повернутися. Кинуться знову, і пісня почнеться спочатку. Десять білих фургонів новин, що стоять біля тротуару. Гарного танцю. гукнула Бел Картеру. Поки йшла далі вулицею Мілтон, натягуючи капюшон, щоб не зважати на журналістів. Бел шарила по кишенях у пошуках ключів. Тільки коли підняла очі, зрозуміла татова вантажівка зникла, але й автівки Рейчел не було. «Де Рейчел? Можливо, вона досі в готелі Royalty Inn записує інтерв'ю з Ремзі?» Белл слід було перевірити парковку, коли вони проходили повз. Вона відімкнула вхідні двері і зайшла до будинку. Серце пришвидшилося, ніби готувалося до несподіванки. «Є тут хтось?» – гукнула вона, щоб пересвідчитись. У відповідь – тиша. Вона пройшла вітальню, спробувала знову. «Є хтось? Тату? Рейчел? Ви тут?» Рука лежить на поручні, погляд вгору. «Рейчел? Мамо?» Сказала вже майже для себе. «Мамо, ти чуєш?» Жодної відповіді. Абсолютна тиша. Вона була вдома сама. Видихнула. Притисла долоню до грудей, щоб заспокоїти серце. Взулася і кинула сумку все там, де впало. Рейчел постійно розкладала речі по місцях – навіть не знаючи де ті місця. Тарілки клала туди, де мали стояти миски, кружки, до келихів, а взуття Бел ховала у шафу в коридорі. Тож Бел із задоволенням залишила все саме тут, поки Рейчел немає вдома, і весь дім у її розпорядженні. Дім у розпорядженні тільки Бел. Яка ж Бел була нерозумна, не одразу зрозуміла, що це означає. Це не просто можливість розкидати свої речі, а й шанс пошукати відповіді без нагляду Рейчел. Адже спершу це зробила сама Рейчел, не в кімнаті Бел учора. Тепер черга Белл – справедлива відплата. Може, Рейчел щось залишила в кімнаті, щось справжнє, відчутне. Те, що допоможе Белл викрити її брехню. Вона і так вже згаяла за багато часу. Рейчел може повернутися будь-якої миті. Бел прожогом кинулася сходами нагору, не оминаючи навіть скрипучу східцю, і поспішила до дверей гостєвої кімнати. Схопилася за ручку, рішуче відчинила і зайшла всередину. Якщо тут і була якась невидима межа, вона не змогла її зупинити. Ліжко було застелене. Аж надто акуратно, наче це реквізит, а не місце для сну. Сонце лилося крізь відкриті штори, заливаючи кімнату статичним жовтим сяйвом, і Бел теж опинилася у його полоні. Коли пройшла далі, нагнулася під ліжко. Там була лише пилюка. Спочатку до комода, згори, кілька нових речей: дезодорант, два креми і ароматична свічка. Бел висунула верхню шухляду. Білизна, бюстгальтери і шкарпетки. Їхній улов з H&M. Вона обмацала все навколо, чи не заховала Рейчел щось під низом чи між речами, але відчула лише тканину. У наступній шухляді акуратно складені топи, нові та старі футболки, які тато відшукав десь у шафі. У нижчій, спідниця, штани, джинси. Мабуть, на інтерв'ю Рейчел вдягала сукню-сорочку нічого і в самій нижній шухляді. Бел повернулася і край ока помітила рух. Різко обернулася. Фігура, темна тінь, нависала у кутку. Бел моргнула і видихнула. Це був лише рушник, вугільно-сірий, що висів на дверях і ще погойдувався від ривка, з яким Бел відчинила двері. Бел виглянула в коридор, напружено прислуховуючись до кожного звуку. Репортери зовні, мабуть, мають бути сигналом тривоги, чи не так? Вони мали б попередити, коли Рейчел повернеться з їхніми відчайдушними криками. Це й було правдою, але мало її втішало. Вона була напружена навіть від звуків власного тіла, ніби всередині хтось підкрутив гвинти. Вона підійшла до тумбочки біля ліжка. Навколо лампи, яка була встромлена в розетку, обмотано зарядний кабель від айфона. На поверхні склянка води у ній залишилося хіба що два застоєних ковтки. Книги не було, але лежав складений аркуш паперу. Зверху. Навскіз. Ручка. Щоб не злетів. Бел відсунула ручку, щоб побачити, що там було написано почерком Рейчал. Список справ. Вибрати меню на п'ятницю. Записатися на перевірку зору. Записатися до стоматолога. Страхування. анабел. Погляд Белл закрутився навколо її власного імені внизу списку. Вона провела по ньому пальцем. То що ж це означало? Її ім'я серед справ, нижче страхування і стоматолога, порожні квадратики, жодної задачі не виконано. І що саме Рейчел мала на увазі? Що вона збиралася зробити з нею? По спині Белл пробіг холодок, Аж мороз по шкірі, хоча в кімнаті було тепло. Вона поклала ручку на місце, де й була, і погляд зупинився на ручці шухляди тумбочки. Місце для секретів. Тут Бел ховала свої. Єдине місце, де ще щось могло бути. Пальці зімкнулися навколо прямокутної ручки. Вона висунула шухляду. Дерево заскрипіло по пазах. Усередині порожня коробка з під-айфона. А згори чек, бальзам для губ, маленька пачка серветок клінекс, оце й усе ні, невже все? Бел вже оглянула всю кімнату, але щось має бути, їй це конче потрібно. Шухляда не висувалася далі, хоча Бел намагалася вона посунула коробку з під айфона убік, щоб оглянути темний простір за нею. Почекай, щось тут є. Щось маленьке й рожеве, заховане зовсім у глибині. Бел залізла рукою й стисла в пальцях маленький і м'який предмет. Вона витягла його й піднесла до світла. Світло рожевий, із рюшами згори. Це була дитяча шкарпетка, майже невагома, згорнута в її долоні. Бел розглядала шкарпетку, підняла її, дала повиснути. Вона не могла повірити, що її ноги колись були такими маленькими. Адже це її шкарпетка, хіба ні, мусить бути ще з тих часів, коли Рейчел зникла. Але чому вона тут? Першої ночі після повернення Рейчел, ця шухляда була порожня, коли тато облаштовував для неї кімнату. Бел тоді була тут, бачила, як тато навіть здуває пилюку з тумбочки. Цієї шкарпетки не було. То як вона тут опинилася? Є лише одне пояснення. Рейчел принесла її з собою. Поклала в шухляду сама, заховала в глибину, неначе хотіла приховати. Але як це можливо? Якби у Рейчел була ця шкарпетка, коли вона повернулася, наприклад, у кишені, поліція вилучила б її як доказ разом з іншими речами. Але шкарпетка не потрапила до доказів, вона тут. Можливо, Рейчел заховала її десь перед тим, як поїхати з поліцією. Десь у будинку або у місті по дорозі. У неї було кілька днів, щоб повернутися, забрати і заховати тут, у Шухляді. Це єдиний варіант, якщо тільки тато не зберіг якісь дитячі речі Белл десь у будинку. На Горищі, наприклад. А Рейчел знайшла їх, коли залишилася вдома сама. Але... Якщо Рейчел справді принесла цю шкарпетку до будинку, чому вона зберігає одну з дитячих речей Белл? І скільки часу вона її тримала? Ще з моменту свого зникнення Белл провела пальцями по крихітній шкарпетці, роздивляючись її. Вона була стара, протерта і тонка, ніби її вже не раз перебирали пальцями, ніби хотіли щось із неї витягти». Іншого пояснення Бел не бачила, іншого походження цієї шкарпетки у своїй руці не існувало. Якщо це правда, якщо Рейчел взяла сувенір від Бел того дня, коли зникла, це доказ чи не так? Вона знала, що зникне, вона це планувала, вибрала. Хіба стала б мати брати на пам'ять дитячу шкарпетку? якби не збиралася лишити донько назавжди, залишивши її на задньому сидінні авто. Той випадок у конвей три місяці тому. Чорні джинси і червона футболка. Доказ того, що Рейчел запланувала своє повернення. А ось ця крихітна дитяча шкарпетка здавала другу половину правди. Що Рейчел так само спланувала і зникнення. Вона сама вибрала піти – як Бел завжди відчувала десь глибоко всередині. І це вже майже не боліло. Дивитися правді в очі. Це навіть була перемога, підтвердження. Рейчел дбала про неї лише настільки, щоб зберегти шкарпетку, але не настільки, щоб залишитися. Шкарпетка була доказом для інших надто хитким, але для Бел достатнім, щоб рухатися далі. Щоб зрозуміти, чому Рейчел вирішила зникнути, а потім повернутися, і що вона робила всі ці 16 років, окрім того, що тримала цю шкарпетку. Вузол у животі заворушився, затягуючи свої нитки. Белл міцно стиснула кулачок навколо дитячої шкарпетки, заховавши пальці під великий. А чому б ні? Це ж була її річ із самого початку. Не Рейчел належала вона. Вона забрала шкарпетку з собою, полишивши гостьову кімнату так, як і знайшла. Повернулась у свою кімнату, яка вже не була такою безпечною, як раніше. Сховала шкарпетку у своїй тумбочці, глибоко під іншими маленькими секретами. 20. Відпустити те, що любиш, надто важко. Не знаю, чи зможу ще коли-небудь зняти документальний фільм. 629 вподобань, 41 ретвіт. Одинадцять коментарів. Очі Белл спалахнули. Вона знайшла нарешті той самий твіт, який ет-директор опублікував ще в жовтні. Це мав бути він. Був вечір четверга, і вона сиділа на ліжку. Ноутбук стояв на колінах. Шлунок бурчав, бо за вечерею з'їла замало. Вона відкрила коментарі і гортала вниз. «Не здавайся». «Я обожнюю снігового пса, я навіть плакала». А тоді? Ви чули про справу Рейчел Прайс? Якщо ви шукаєте нову історію, це був би чудовий документальний фільм. Не віриться, що цього ще не зробили. Від користувача на ім'я Лукас Айєр, без фотопрофілю. Белл натиснула на його ім'я. У нього не було жодного підписника, і сам він ні на кого не підписаний. Цей твіт був і першим, і останнім. Обліковку створено в жовтні 2023 року, ніби тільки для цього. Белл звузила очі, вдивляючись у порожнє сіре обличчя Лукаса, і нічого не знайшла. Ноутбук здригнувся в її руках, затремтів, коли будинок наповнився жахливим звуком, різким, високим, який раптом обірвався. Хтось свердлив. Нагорі. І це був не тато, бо телевізор працював унизу. Свердління почалося знову. Белл обережно зсунула ноутбук з колін, підвелася, щоб піти на звук. Відчинила двері кімнати, затрималась у коридорі. Рейчел стояла навколішки біля дверей гостьової кімнати, тримаючи дриль біля отвору під засувку, видобувала краї. На підлозі поряд була відкрита коробка – з якої виглядав новий сріблястий дверний замок. Дверна ручка блокується з обох боків, казала коробка, Рейчел зупинила дриль і здула тирсу. Що ти робиш? спитала Бел. Рейчел здригнулася, палець натиснув на курок, і дриль ще раз загарчав у відповідь Ти мене налякала, Анно. Бел, вибач, Бел. Але то Рейчел лякала її вже не раз. «Ставиш замок на двері!» Бел зробила крок уперед, легенько торкнувшись коробки носком. «Ага!» Рейчел дістала нову ручку, показала їй. «З внутрішнього боку. Перемикач. З зовнішнього. Замок під ключ. Останнім часом я зовсім не сплю. Потерла очі рукавом. Мабуть, тому що знаю. Він ще десь там. Будь де. Той чоловік, що мене викрав». Думала, якщо зможу замикати двері, спатиму спокійніше. Варто спробувати». Бел кивнула, ніби це мало сенс, уникаючи погляду Рейчел. «Але ж цей замок закривається і ззовні. Вона вказала на коробку. Ключем. О, і справді», – мовила Рейчел, ніби лише зараз це помітила, і знову повернулася до дрилю, теж не зустрічаючись із Бел очима. Переключила режим». Увімкнула дриль знову, викручуючи гвинти зі старої ручки. Будинок знову затрусився. Та Рейчел бачила, що замок двосторонній. Хіба ні? Саме тому вона його й купила. Справа не в сні. Ішлося про те, щоб мати змогу замикати кімнату, коли її немає. Тримати сторонніх подалі. Вона ж, мабуть, знала, що Белл заходила до неї вчора і забрала свою рожеву дитячу шкарпетку. Чи знає тепер Рейчел, що Бел зрозуміла. Вона бреше або принаймні підозрює це. Бел не хотіла залишатися, щоб дізнатися. Вона розвернулася і поспішила вниз сходами. Тато сидів у своєму кріслі, з пивом у руці, дивився повтор бейсбольного матчу, гучність на повну. Бел зупинилася позаду крісла, хотіла побути поруч. Так, щоб тато не знав, удавати, що знову вони лише вдвох, без тієї відстані і напруги, що принесла Рейчел. «Ти сьогодні пізно повернувся», – мовила вона, – «пропустив вечерю». Він відпив ковток, на роботі завал, не відриваючи погляду від телевізора. А вчора Бел нахилилася й обійняла його, обхопивши руками теплу шию, притиснувшись обличчям до потилиці». Довго тримати не могла. Тато міг спитати, що сталося, а вона не хотіла відпускати. Він уникав дому, повертався щораз пізніше. Скоро, може й зовсім, перестане приходити. Бел знала чому. Всі знали, і вона не дозволить цьому статися. На роботі справді завал, сказав він. Я нічого не можу вдіяти. Ні, він, ні. А от Бел могла. Татові не треба знову про все переживати вона могла хвилюватися, виправляти, планувати. Рейчел повернулася всього на п'ятий день, а він уже віддалявся. Бел це відчувала тато казав, що вірить Рейчел, кожному слову, але все ж таки її повернення щось у ньому змінило. Частина Бел, ще тоді щойно побачивши тата. Коли він зрозумів, що Рейчел повернулася, знала – доведеться обирати. Хтось один. Тепер вона точно знала. Вони не зможуть жити разом у цьому домі, і для Бел вибір очевидний. Саме тому вона мала боротися. Знайти докази, що Рейчел Прайс – брехуха – позбутися її, поки та не позбулася тата. «Все гаразд, малеча», – звався Чарлі – Поплескав її по руці, аж поки вона не відпустила. «Що вона там робить?» «Ішлося про Рейчел. Ставить замок на двері в гостьовій. «Ага», – сказав він. І все? Такий спокійний ніби навіть не здогадувався, що йому теж доведеться воювати. Бел сіла на диван ближче до нього. «Хтось учора залишив відчинене вікно тут, унизу», – сказав він. «Не знаю, ти чи вона». Бел теж не знала. Вибач, мовила про всяк випадок. Татку. Додала. «Привіт, Бел. він підняв пляшку пива у вигляді вітання. «А у тебе є щось із мого дитинства? Іграшки, одяг? Вони, може, на горищі?» «Ні». Його погляд не відривався від бейсболу. Нічого такого не залишилося. «Все віддалив Гудвілл або Джефус Шері для Картера. А чому?» «Та ні, нічого». Знімальна група питала, чи є щось таке. Легко збрехала вона, хоч татові ніколи не брехала. Він буркнув, відпив черговий ковток пива. Знову заривів дриль, затрусивши будинок. Стрімко, голосно, майже як крик. Тато схопив пульт, додав гучності. І знову. Обидва звуки здіймалися все вище, кожен у своєму вусі Бел. Коментатори перекрикували вереск дрилю. Все вище і вище, сильніше і сильніше. Двадцять перший. Будинок був невпізнаваний, уся вітальня захоплена і перебудована навколо них. Диван і татове крісло винесли, щоб звільнити місце. Кухонний стіл тепер стояв тут, видовжений. Щоб умістити дев'ятьох, ще чотири стільці позичили у Джефа з Шері. Дідусю стілець не був потрібен, він завжди зі своїм. Встановили дві камери, щоб знімати обидві сторони довгого столу. Еш стояв за однією з них, меншою, яку йому довірили, підлаштовуючи ніжки штатива. Розкльошені джинси і флуоресцентна зелена футболка, вся в усміхнених яблуках, Хеплі. Джеймс був навпроти. Камери розставили так, щоб вони не заважали одна одній у кадрі. Бел спостерігала за їхньою роботою. Їй навіть подобалося, коли Еша смикали, як він ніс свої плечі, як заплющував одне око, дивлячись у видошукач. Перекинутися словом не було часу, і добре, бо важко грубіянити, маючи лише одне слово. Ремзі клопотався біля світлових приладів, рухаючи їх на міліметри, бачачи те, чого не бачив ніхто. Саба з навушниками та апаратурою стояла позаду. Всі вже були підключені до мікрофонів. Двоє кейтерингистів метушилися на кухні, розігріваючи заготовлені страви в духовці. Рейчел стежила за хаосом, а Белл спостерігала за нею. Рух гомін всюди, п'ятнадцять людей у будинку, розрахованому на двох. Дідусь уже сидів на чолі столу з одного боку, Йордан затиснутий поруч, щоб допомагати йому з їжею. Дідусь виглядав таким самим загубленим, як і Белл себе почувала. Вона крутила новий браслет на руці. Ланцюжок холодив, непривично натирав кістку. Рейчел подарувала його їй несподівано, ще до приїзду всіх. Сказала, що має надолужити багато днів народжень і різдвяних свят. «Привіт», – сказала Картер, – пробираючись крізь хаос до Белл. «Привіт! Все добре?» Картер підштовхнула її, лікті зіткнулися. Відчуття, що все повертається до норми. «Та ніхріна, нічого не було нормально. Ще менш, ніж завжди. І тепер вона ще впевненіше думала, що Рейчел бреше». Але Белл не могла цього сказати, бо на ній був мікрофон. А Саба слухала. «Ага», – відповіла вона хоча звучало це не дуже переконливо, бо Картер насторожилася. «Дякую, що допомогла з вибором браслета». Белл простягнула руку, золотий ланцюжок на блідому зап'ясті. Тут не було черепів, але це був якийсь знак, особливо після того, як Рейчел проговорилася про старий браслет Белл у торговому центрі. Картер кивнула. «Рейчел хотіла зробити тобі приємне». «Знала, що тобі сподобається. А я тебе знаю найкраще. Вона справді старається, ти ж бачиш». «Та бачу», – сказала Белл. «Бо щоб там вона не думала про рейчел, не могла сказати, що та не намагається. Треба ж спробувати, щоб так збрехати, зникнути на 16 років, а потім з'явитися знову. Це був не просто браслет, це був хід у відповідь, після того, як Белл не шпорила в її кімнаті і повернула ту шкарпетку». Замок, щоб не лізла. Браслет, щоб мовчала. Закуски готові, гукнув Ремзі, з'являючись із кухні. Прошу всіх сідати за стіл. Еш, Джеймс, починаємо. Рейчел, стань, будь ласка, посередині, з цього боку. Звісно, Рейчел усміхнулася, сіла на стілець, прихопивши келих червоного вина. Бел уже знала, що буде далі, тому встигла сісти швидше за Ремзі, з іншого боку, навпроти Рейчел. Ремзі, глянув на неї виріченими очима і схилився до неї пошепки. "Я думав посадити тебе біля мами", обережно сказав він. "Я вже сіла", Бел засяяла на нього. Було вже пізно. Мама Рейчел сіла ліворуч від неї, Картер праворуч, решта родини підтягувалися до столу. Ремзі прикусив губу. "Навпроти навіть краще", сказав він стиха, змовницьки, ніби хотів забрати у неї перемогу. Відійшов пропускаючи Чарлі, який уже відкривав третє пиво, етикетки зняті для зйомок. Гомін стишився, всі чекали інструкцій. Джеф був на одному кінці столу, далі Картер, Рейчел, бабуся Сьюзен, Кіньолюба, Йордан і дідусь на другому кінці, потім Тато, Бел і Шері. «Рада тебе бачити, Пете!» озвалася Рейчел, розбиваючи незручну тишу, Дивлячись на дідуся, відпиваючи вино, очі дідуся потемніли. "Йордан", щось прошепотів йому на вухо. "Рейчел, дідусь розбив ім'я на склади, ніби це й не ім'я зовсім". Кейтерингисти з'явилися з двома тарілками кожен, роздавали з середини до країв, першими. "Рейчел і Бел. Тарт із козячим сиром та червоною цибулею". Бел саме його запропонувала, не думала, що Рейчел погодиться. Підняла очі, Рейчел усміхається їй. Бел у відповідь підняла, ніж і ведельку. Пригощайтеся, сказала Рейчел, ніби це її дім, і вона господиня. Картер першою відкусила дуже смачно. Це Анна обрала відповіла Рейчел Вибач. Бел, ще звикаю ой, точно. Шері повернулася до Бел поруч забула. Що ти раніше була Анною, стільки часу минуло. Повернулася до Рейчел. Десь у шість років наполягла, щоб звали Бел, така вперта. Здається, вона завжди була Бел, чесно. Ну, сказала Рейчел, мені ніхто не повідомив. Та зрозуміло. Шері усміхнулася, стільки всього нового. Світ теж дуже змінився. Справді, зараз нічого не скажи, обов'язково когось образиш. Вилка Шері завмерла на півдорозі до рота. «Гарний у тебе вигляд, Рейчел. Якась спроба примирення». Погляд Рейчел ковзнув униз до її топа. «Дякую. Анна. Чорт». Бел обирала. Одна рука стислася в кулак. Кісточки виступили, як вершини пагорбів. Бабуся здригнулася від чорта. Та годі вже. Її доньку ніби держали в підвалі шістнадцять років, а їй найбільше ріже вухо це слово. Ні, ти справді чудово виглядаєш, Рейчел, продовжила Шеррі. Така худа, мабуть, шістнадцять років у неволі, найкраща дієта. Хтось упустив виделку. Обличчя Картер оніміло. "Мамо", прошепіла вона, зболено дивлячись через стіл. "Таке не можна казати". Шеррі на мить глянула в камеру, а тоді видала штучний сміх. "Ой, не вигадуй, сказала вона. «Рейчел знає, що я жартую, правда ж?» Рейчел посміхнулася у відповідь. Посмішка була гострою. Бел відчула це, хоч адресувалося Шері. «У Прайсів, здається, повно мін. Навіть через 16 років усе ще живі і тикають. Закуску ще не доїли, а вже вибух. А де ті щасливі сльози й обійми декілька днів тому? Хтось ще буде вина». Рейчел взялася за шийку пляшки. «Джефе, Йордане?» «До речі, дуже приємно познайомитися, Йордане. Ти ж із Болгарії». «А мені можна випити?» вкинула Бел свою бомбу. «Ем, я...» Почала Рейчел. І тут тато хмикнув. «Ні, іншим разом», додала Рейчел. Я сказав «ні». Жорсткіше кинув Чарлі, наколюючи останній шматок тарта, не дивлячись на Рейчел. Белл згадала, як тато казав Ремзі, що Рейчел освітлювала для нього кімнати. Більше не освітлювала. Тепер він здебільшого виходив, щойно вона заходила. Але тепер вони всі були в пастці. Уся родина і дві камери сидять по різні боки столу. Белл зробила свій вибір. «Отже, Сьюзан, – сказав Чарлі, – око блиснуло від світла софіта». Хотів спитати, чи маєш зараз щось сказати мені і решті родини, тепер, коли Рейчел повернулась? Не вбита. Бабуся обережно відклала вилку. Я дуже щаслива, дуже вдячна, що моя донька жива і здорова. Єдине, про що шкодую, що Едвард не дожив до того, як Рейчел повернулася додому. В очах затуманилось, вона поплескала Рейчел по плечу. «І це все?» Чарлі наполягав з невірою, посміхаючись. «Жодних вибачень!» «Не треба, тату», – тихо сказала Бел. «Що відбувається?» Рейчел відклала вино. Погляд бігав між двома частинами родини. «Можеш їй сказати, Сьюзан», – сказав Чарлі. «Нічого, Люба». Бабуся стиснула руку Рейчел. «Це має бути щасливий вечір свято». «Ти не можеш, правда?» – засміявся Чарлі. Гордість не дає навіть зараз вибачитися. «Я ж не вбив Рейчел, правда? Он вона, поруч із тобою. Мамо?» Рейчел подивилась на неї. «Бабуся теребила мерлеву хустку. Я була впевнена, що це він тебе вбив. Не було інших відповідей. Просто мало бути саме так, витерла сльозу, якої Бел не побачила. «Все гаразд», – лагідно сказала Рейчел. «Не все гаразд». Бел втрутилася жорсткіше. Дідусь стежив за розмовою, видалка з їжею зависла біля рота, Йордан теж відволікся. Вибач, Чарлі, добре? Бабуся промокнула обличчя хусткою. Ти б зрозумів, якби Занабел щось сталося, якби вона просто зникла. Я б не відмовилася, пробурмотіла Бел і дійсно так відчула. Думала, що ця вечеря буде перемир'ям. Усі спробують поводитися по-людськи, але ось, тільки перша страва з трьох, а вже таке. Ремзі стояв біля дверей кухні та спостерігав уважно. Мав би бути у захваті. «Це добре, мамо? Чарлі ніколи б мені не нашкодив», – сказала Рейчел. Навіть не сказала, а оголосила, ніби його тут не було. Тато напружився. Белл відчула це навколо себе. «Це було дивно». Рейчел захищає тата. Завжди це була робота Бел, Завжди. Тепер усі думають, що я погана. Бабуся висякалася у серветку. Ні, зовсім ні. Рейчел потерла мамі спину. Це мало бути дуже важко всі ці роки, жити поруч із ним, якщо ти вірила, що сталося таке. Я розумію. Та з цим проблем не було, сказав Чарлі. І нарешті Рейчел зустрілася з ним поглядом. «Що ти маєш на увазі? Ми майже не бачили твоїх батьків». Тінь пробігла по обличчю Рейчел, якесь болюче місце, якого Белл не розуміла. «Мамо?» – голос Рейчел був шорсткий. «Ви навіть не відвідували їх? Ні на дні народження? Навіть раз на рік? Бабуся відсторонилась від доньки, відчувши зміну небезпеку. Було би надто важко». Дивитись на його обличчя, коли ми були впевнені, що «Аннабел?» – випалила Рейчел. Бабуся здригнулася, але Рейчел не зупинилась. «Неймовірно! Аннабел була така маленька, їй була потрібна підтримка. Ви мали бути поруч, коли я не могла. Ми думали, що він убивця, виправдовувалась бабуся. «А він не вбивця?» – різко кинула Рейчел. Виходить, ви залишили мою доньку наодинці з чоловіком, якого вважали її вбивцею. Так. Вибач, я думала навіть судитися за опіку, але... Бабуся схилила голову, відвела погляд. Відчуження між ними було значно більшим за 16 років. І кому Рейчел дорікає, що залишили Бел, Сама не краща. То що, всі закінчили? Ніяково звався Джеф, потираючи лікоть. Їжу тобто. Кейтерингисти почали прибирати тарілки. За столом завелися обережні побічні розмови. Тато перевіряв, чи дідусь не хоче вже додому, що найменша нагода піти, втекти. Шері говорила з Джефом, тож Беллі звернутися ні до кого. Вона відщипнула мікрофон від комірця, піднесла до рота. Вечеря, здається, проходить чудово, — прошепотіла вона. Справжня ідилія. У кутку Белл помітила реакцію Саби. Еш теж, руки в навушниках, стояв за камерою Бе. Він кашлянув, стримуючи сміх, і це було добре, бо Белл сказала це для нього. Картер теж залишилась сама. Рейчел і бабуся Сюзен ще шепотілися. Виглядала засмученою. Картер не любила сварок, навіть якщо не брала в них участі. Белл під столом штовхнула її ногою, молячись, щоб це була нога Картер, а не Рейчал. Картер здригнулася, подивилася на неї через стіл. Її наморщений лоб розтанув у посмішці, але це не змінило те, що було в очах. З'явилися дві великі срібні таці з паельєю – ложки для самостійної роздачі. Чарлі взяв ложку, насипав собі купу паельї, тупившись у тарілку. «Я ж їй сказала, – прошепотіла Белл. – Все добре, мала. Я можу вибрати креветки». Тато сумно всміхнувся. «Все одно апетиту нема». Навпроти, Рейчел першою передала тацю Картер. Картер чемно всміхнулася, наклала дві порції рису і горошку. «Не дуже багато, Люба, – сказала Шері через стіл. – Репетиції на вихідних. Не давай міздун, приводу не поставити тебе в перший ряд». Картер нічого не сказала, передаючи тацю назад Рейчел. Рейчел відповіла посмішкою, обмін. Але її посмішка була напружена, ледь трималася на кутиках губ. «Танці те, танці се!» – сказав Джеф, чекаючи, поки таця дійде до нього. «Для неї це важливо, Джефе», – різко сказала Шері. «Міг би приділяти більше уваги. Та я й так приділяю». Фиркнув він. Ось, лише пару днів тому дав їй 200 баксів із моєї картки на щось для танців. Що там було, Кар? Нові трико чи як? Картер втуплено дивилася в тарілку, ледь помітно кивала під боріддям. Ти ж зараз ставиш її в незручне становище, Джефе. Шері вихопила тацю з рук Белл. Це інвестиція в її майбутнє. Я нічого не кажу, ніяково розсміявся Джеф. Якби знав, які дорогі ці танці, став би злочинцем у Даркнеті, а не працював у спортцентрі. Мій друг Боб із Вермонту заробляє... Ой, камери ж увімкнені. Забудьте. Шері зітхнула. Звук, як пружна змія, повернувши плечі до Джефа. Безпечного місця за столом не було. Вибухи і спалахи траплялися всюди відтоді, як повернулася рейчел. Її вина, хоча Бел і не знала як саме, напруга весь час під поверхнею. Навіщо вони взагалі зібралися на цю вечерю? Бел глянула через стіл. Рейчел ховала очі, проводячи виделкою слід по паельї. Добре, хоч і теж невесело. Ніхто особливо не їв, тільки дідусь, повільно, спокійно, у своєму світі, незважаючи на вибухи довкола. Картер теж їла, вже закінчувала, мабуть, щоб не довелося говорити. Рейчел перехопила погляд Белл на картер і без слів перехилила ще ложку паельї на тарілку картер. Шері здригнулася, підняла палець, намагаючись проковтнути шматок, але потім опустила руку і нічого не сказала. «Тільки ще одне зітхання, тепер гостріше, дві змії в клубок. Дякую!» Тихо сказала Картер Рейчел, ледь смикнувши кутиками вуст, коли взялася до їжі. «Нема за що, Картер!» Голос Рейчел лунав, поки вона занурювала обличчя у келих із вином. «Шері зробила великий копток свого вина. Комусь ще жарко!» Джеф нервово смикав, шов біля шиї. «Може відчинити вікно?» Ремзі з широко розплющеними очима спостерігав за всім цим. Мабуть, йому подобалося. Не треба нікого спрямовувати чи підштовхувати. Вечеря скочувалася в провалля сама. До речі, Чарлі... Рейчел підчепила ковбаску. Картер розповідала, що в тебе була дівчина два роки, а ти навіть не згадував. Навіть жила з нами кілька місяців? Слова піднялися як питання. Вона навмисно його підбурювала. Навіщо Картер могла розповісти про це Рейчел? на чиєму вона боці». Чарлі різко ковтнув пива. Не знаходив нагоди поговорити про це наодинці. Він підкреслив слово. «Це було дуже давно». Бел було десять. Одинадцять». Втрутилася Бел, дивлячись на Рейчел, виставивши лікті, ніби захищаючи і себе, і тата, готуючи гостре слово. «Здається, ця жінка була старшою присяжною на твоєму суді за моє вбивство» сказала Рейчел, сміючись сама до себе, крутячи креветку на виделці. Чарлі поставив порожню пляшку. Просто збіг. Ми з Елен зустрілися випадково через роки після суду. Вона мене впізнала. Елен була хорошою. Бел подобалася Елен, і в цьому була проблема. Вона знала, що Елен теж піде, як усі інші. Тож Бел першою відштовхнула її. Сказала, що не потребує нової мами. Діти бувають жорстокими, а Белл могла бути найжорстокішою. Елен зібрала речі наступного дня. «Дивно ж виглядало, правда?» – сказала Рейчел, надламуючи креветку. «Зустрічатися з жінкою, яка визнала тебе невинним у вбивстві дружини. Принаймні він почав після того, як тебе не стало», – пробурмотіла Шері собі під ніс, витираючи рукавом рот. Більше ніхто цього не почув, усі чекали відповіді Чарлі, але Бел почула, бо сиділа поруч. Вона повернулася і придивилася до тітки, губи стиснуті в напружену лінію. Що вона мала на увазі? Що у Рейчел хтось був до зникнення? У ЗМІ про це не згадували. Хіба це не був би сенсаційний підозрюваний? Що ж вона мала на увазі? Бел поклала цю думку у свій клубок у животі. Нехай там і крутиться. «Я був самотній. Чарлі говорив стримано й рівно. Оплакав тебе за ці роки. Усі казали. Треба рухатися далі. Було важко. І все одно не склалося, тож не розумію, навіщо це зараз згадувати. Просто заговорила. Рейчал повільно ворушила виделкою по тарілці. Так прийнято за вечерею. Ти ж майже не буваєш у будинку, відколи я повернулася, тож нагоди поговорити наодинці не було». Вона повторила його інтонацію. Татові руки впали на коліна, стиснулися в кулаки, щалепа сіпалися від напруги. Бел не знала, що сказати на захист тата, бо Рейчел мала рацію. Тато уникав будинку. Але чия це вина? Як вона думає? «Може, годі на сьогодні?» – сказав він, дивлячись на дідуся. «Десерт вже несемо», – вперше втрутився Ремзі – Здивувавши китерингистів, залишивши тата на місці. Він стиснув щелепу, мабуть, вирішив дотерпіти до десерту. А отже, і Бел теж зможе, хоч як їй було некомфортно. Клубок напруги крутився у животі, набухав від усіх недомовок. Що ж мала на увазі Шері? Тарілку забрали, замість неї поставили нову. Яблучний пиріг із товстим шаром вершків – Ще одна її пропозиція. В яку гру грає Рейчел? Отже, Пете, Рейчел знову звернулася до дідуся. Тобі за кілька тижнів 85, не віриться. Куди все поділося? Справді, Рейчел, куди зник весь цей час? Дідусь дивився в порожнечу, ніби нічого не почув. Не став йому питань, втрутився Чарлі. Він не пам'ятає, це його засмутить. «Я ж тільки про день народження спитала. Комусь потрібен двір, так? Ріалтор!» – прохрипів дідусь. «Картер!» – тихо прошипіла Шері. Картер завмерла, відклала ложку. «Зі сметанкою смачно!» – сказала їй Рейчел. «Шері?» – назвався Джефф. Клубок у животі Бел ще більше стиснувся замість вибуху. «Ніби вона зараз розсиплеться навколо нього». «А де Марія?» – запитав дідусь. Голос став жорстким, злим. «Тату!» – Чарлі поклав руку на дідуся. «Мами вже немає!» «Картер!» – знову прошипіла Шері. «Чи то вона, чи то змія ній!» «Вона їсть десерт, Шері!» – сказала Рейчел. «Рейчел, я думаю…» – почала бабуся Сьюзен. «Марія?» «Тату, все гаразд!» Бел більше не могла терпіти. «Гей!» – крикнула вона крізь гомін, привертаючи до себе всі погляди. «Гей! А давайте тост усі!» Встала, стілець заскриготів по підлозі, підняла свій наполовину випитий келих лимонаду. «Чудова ідея, молодець Бел!» – сказала Шері, вимовляючи ім'я, як зброю спрямовану на Рейчел. Рейчел не звернула уваги. Підняла свій келих вина, всміхаючись Белл. Белл дочекалася, поки всі піднімуть келихи, навіть ті, хто стояв за камерами. Лише дідусь ще шукав Марію. Вона обвела всіх поглядом і підняла келих високо, стискаючи його надто сильно. Вона прокашлялася. «За найбільш тріснуту родину Америки. Будьмо! Двадцять другий!» Бел проковтнула свій напій одним махом, стукнула порожнім келихом по голові. «Анабел!» – ахнула бабуся Сьюзен. «Будьмо!» – посміхнувся Йордан. Мабуть, він не почув першу частину. «Це не смішно, Бел, сідай!» – сказав тато. «Не розмовляй з нею так!» Різко кинула Рейчел, очі вогняні, ляснула рукою по стулу. Її келих з вином перекинувся. Розливши калюжу крові на білосніжній скатертині, червона виделка у плямі – «Тягнеться до Белл». Дідусь розсміявся, а Шері розплакалася. «Вечеря закінчена!» Чарлі підвівся, відмахуючись від камер. «Тату?» – крикнула Белл йому вслід. Але він вже зник у коридорі ще дві секунди, і вхідні двері гримнули за ним. Белл стало шкода, бо, можливо, саме вона його вигнала. «Ні, це Рейчел. Це все через Рейчел». Бел люто зиркнула на неї. «Ходімо, Картер» схлипнула Шері, взяла Картер під руку, підняла її зі стільця. «Це мала бути приємна вечеря», – тихо сказала Рейчел майже сама собі. Майже якби не мікрофон, прикріплений до її одягу. Саба пішла за Шері та Картер, наздоганяючи їх у коридорі. Йордан підвівся, тягнучись до ручок інвалідного візка дідуся. «Не хвилюйся, Йордане», – сказав Джеф, підбігаючи. «Я посажу тата в машину. Ти залишайся, доїдай десерт, не поспішай». Джеф покотив дідуся до бічних дверей з пандусом. «Поїхали, тату», – гучно сказав він, ведучи його на вулицю. Бабуся Сьюзен вийшла наступною, зупинилася лише на мить, щоб похитати головою у бік Белл. «Завжди рада бачити», – підняла руку Белл. Рейчел пішла на кухню, – Стиха розмовляючи з Ремзі та кейтерингом. Смачний пиріг, незграбно сказав Йордан до Бел, залишившись із нею удвох за столом. Найкращий відповіла Бел і відійшла, залишивши Йордана останнім, хто залишився за столом, і він навіть не родич. Бел примружилася, глянувши на Еша, кивнула убік коридору. Він залишив камеру, і йшов за нею у трьох кроках. Шері та Картер уже пішли, залишивши вхідні двері відчиненими. «Гей!» – позвався Еш, майже задихано. «Це було...» – «Можеш вимкнути мене?» Вона розвернулася до нього спиною. «Що?» – «А, так!» Еш повозився з радіопередавачем, прикріпленим до її джинсів. Скотав його, відщепив мікрофон з її сорочки, пальці торкнулися ключиці. Бел здригнулася, то був протяг від відчинених дверей. «Це було...» – спробував знову Еш. «Я знаю, вона прикусила губу. Фліртує ще трохи, то доведеться одружитися з кимось із моєї родини. Про це навіть мріяти не хочу», – проковтнув Еш. «Мені треба на повітря», – сказала Бел і попрямувала до темного прямокутника дверей. «Так, я... я теж дихаю повітрям», – Еш пішов слідом. На вулиці досі стояли два новинних фургони, але репортерів не було видно. Далі по дорозі дядько Джеф посадив дідуся у жовту машину, якою тепер користувався Йордан, бо дідусь уже не водив. Джеф складав інвалідний візок, нахилившись до дідуся, щось йому казав. Через дорогу Бел помітила місіс Ненсон чіткий силует на фоні жовтого світла її вхідних дверей, стоїть без сорому, спостерігає, як завжди, насолоджується видовищем. Сюди, сказала Бел, спускаючись сходами, ведучи Еша повз гараж у двір. Це було, знову сказав Еш. Я й сама знаю досить це повторювати, відказала Бел. Слухай. За кілька днів я знайшла ще дещо. Що саме? Одну із моїх дитячих шкарпеток у тумбочці Рейчел. А це означає, що А. Вона сховала її, коли повернулася, щоб поліція не вилучила як доказ. І Б. Якщо вона взяла сувенір від доньки ще 16 років тому, це виглядає так, ніби вона з самого початку планувала зникнення. Правда ж? Можливо. Повторив за нею Еш. Або це означає, що шкарпетка була з нею, коли її забрали, десь у кишені чи ще десь, і вона все життя її берегла. Бел кинула на нього сердитий погляд. Просто дивлюсь на це з іншого боку, сказав Еш. Якщо тобі потрібні вагомі докази, це ще не воно. Тобі треба щось таке, чого неможливо пояснити. Бел глянула на освітлене вікно кухні. На обриси Рейчел і Ремзі, які рухались усередині, як пройшли її інтерв'ю цього тижня? спитала Бел. Еш прочистив горло. Без невідповідностей, відповів він, розуміючи, про що Бел справді питає. Всі деталі залишилися тими ж, навіть коли Ремзі перепитував. Емоції були де треба, пояснювала, якщо не могла відповісти. Мовляв, Поліція заборонила, щоб не завадити розслідуванню. Дуже багато говорила про тебе, до речі. Еш почухав потилицю, наче йому було за це незручно. Про мене? Що думала про тебе? І це давало їй сили. Змушувало триматися, що ти була її єдиною мотивацією жити – боротися. Що вона пропустила стільки у твоєму житті, але тепер хоче надолужити кожен втрачений день. «Брехня», – прошипіла Белл повернувшись до темного силуету Рейчел у вікні. «Ти ж бачиш, щось не так із нею після повернення». Еш став поруч. «Усі в родині, ніби на межі, так, але ситуація справді напружена. Треба вигнати її з дому. Особливо зараз, коли я відчуваю, як тато віддаляється. Я вибрала його, завжди вибиратиму, тож Рейчел мусить піти». Єдиний спосіб довести, що вона бреше, викрити її. Якщо не можу довести, що вона все спланувала, треба відволіктись, сконцентруватися на її зникненні. Безобраз, сказав Еш. І це було шкода, бо Бел любила грубість, особливо з ним. Але ж це вже робили сотні поліцейських, агентів ФБР і журналістів. Ніхто нічого не знайшов, тому її зникнення таким і залишилось загадкою. Бел не слухала. В її очах спалахнуло щось дике, ніби могли засвітитися у темряві. «Що потрібно, щоб так довго лишатися невидимою?» «Гроші», – вона загнула один палець. І чимало, – погодився Еш, – принаймні спочатку. Але коли Рейчел зникла, в неї нічого не було. Гаманець залишився в машині з тобою, банківські картки вдома, і готівку вона не знімала вже кілька тижнів. Може, вона знімала потроху довше, щоб не викликати підозр, або гроші були не її. Можливо, їй їх дав хтось інший. Далі, нова особистість, Еш Вона потребувала нової особистості, з іншим іменем, щоб вільно жити 16 років, заробляти, ще змінити зовнішність, права водія, можливо, паспорт, якщо їхала за кордон, і все це вартувало грошей. «Тобто знову повертаємось до грошей», – підсумувала Бел. «Що ще? Хтось їй допомагав?» «Причина?» – сказав Еш похмуро. «Що? Щоб таке провернути, Бел, потрібна вагома причина. Люди не зникають просто так». У неї був мотив. «Причина. Слово лунало в повітрі, як бджола у банці. Або щось, що вона зробила, або їй щось зробили» або от-от мали зробити, або «втеча від чогось», – додав він. Белл згадала бабусю Сьюзен, поліцейський відділок Горгама, і до чого довела їх ця підозра, коли вони помилково звинуватили тата. А якщо вона тікала не від чогось, а до когось? Що ти маєш на увазі? Еш провів рукою по татуйованому передпліччю, натягуючи рукав від вечірньої прохолоди. «Ти чув, що сказала Шері, коли Рейчел допитувала тата щодо Елен?» Еш похитав головою. Вона сказала, принаймні він зачекав, поки ти зникла. У Еша від несподіванки відкрився рот, я взагалі це пропустив. Головне, щоб мікрофони не пропустили. І це звучить так, ніби... Ніби Шері вважає, що у Рейчел був хтось до зникнення. Закінчив за неї Еш. «Саме так», – підтвердила Белл. Причина. Слово вже крутилося у неї на язиці, ще одна розмінна фраза. Мені треба дізнатись, про кого вона казала. Шері щось знає, щось, що тримала у таємниці всі ці роки. Вона не говорила поліції, але я зможу її схилити до відвертості. Я знаю, на які струни натиснути. Бел, усе життя вчилася впливати на людей – а між Рейчел і Шері вже давно накопичилось щось невимовлене, поховане під шістнадцятьма роками. Треба лише знайти правильне місце. Бел переплела пальці, хруснула кісточками, стежачи за тінню, схожою на її матір. Ще одна безмовна обіцянка, дана у темряві. Двадцять три. Тата вже не було, коли Бел прокинулась. На роботі. Написав він у повідомленні. Але ж була субота, і це скоріше означало де завгодно, тільки не вдома. Бел, все розуміла. Я йду, сказала вона, хапаючи свої черевики з місця, де їм не місце. Куди? Рейчел підскочила з дивана, ніби теж зібралася йти. До друзів. Бел одразу відбила бажання добре б зробити щось звичайне, і ще відсторонила більше. Вони так і не обговорили минулу ніч. О, сказала рейчел, сідаючи назад, схрестивши руки, неначе котрась зран, бо чудово знала, що до звичайного вона вже не входить. Значить, у мене день для себе. Телефонуй, якщо щось потрібно, Анна, тьху. Бел, я намагаюся звикнути, чесно. Минув тільки тиждень, відколи дізналась. Белл скривилась її у відповідь, намагаючись усміхнутися. «Бувай, Рейчел». Вона гупнула вхідними дверима сильніше, ніж варто було. Одна знімальна машина новин на дворі, але репортерів не видно. Зате щось інше. Поліцейська машина перед будинком місіс Нельсон. Белл бачила начальника поліції Дейва Вінтера, який розмовляв із самою місіс надкучливою на її порозі, занотовуючи щось у маленький блокнот. Бел, і справді потрібно було поговорити з ним. Підштовхнути поліцію працювати над поверненням, поки вона розбиратиметься зі зникненням. Затиснути Рейчел поміж двох вогнів. Вона перейшла дорогу. Місіс Нельсон дивилася на неї підозріло. Чому? Не любила бачити її так близько? Чи не любила, коли Белл і сама дивиться у відповідь? Добрий день. Бел махнула рукою. Все гаразд? Дейв повернув голову. Його погляд зупинився на ній. «Анабелл? Я хотів зайти до вас після цього. Як тримаєтеся? Всі обжилися?» «Ага», – відповіла Белл, ховаючи руки в кишені. «Вона тут уже наче вдома». «Добре». Він шував кінчик ручки. «Місіс Нельсон щойно розповіла мені, що бачила чоловіка на вулиці. Він стежив за вашим будинком. Пізно вночі. Він був там». «Місіс Нельсон вказала рукою». Її сиве волосся розвивав вітер, ховався під тим деревом. Побачила його о четвертій ранку, коли випускала кішку. І не вперше цього тижня на голові кепка обличчя не видно. Дякую, місіс Нельсон, сказав Дейв, якнайвічливіше, натякаючи, що досить, а ти не бачила подібного чоловіка. А біля будинку? Ага, багато таких. Їх називають журналістами. Ось ті автівки». Белл кивнула на останню знімальну машину. «Сьогодні вперше спокійно». Місіс Нельсон похитала головою. «Ні, він не з них. Стояв там годинами, стежив за будинком». «Добре, місіс Нельсон». Дейв закрив блокнот. «Може, зайдете зробити кави? Я зараз зайду, щоб записати вашу заяву, добре?» «У мене тільки без кофеїнова». Буркнула вона, повертаючись усередину і прикриваючи двері. «Безкофеїнова. Пробурмотів Дейв, спускаючись на тротуар. А серйозно, ти когось підозрілого біля будинку не бачила?» «Та ні, тільки ту, що вже живе всередині». «Ні», – відповіла Белл, – «бо цей чоловік досі десь поруч, і поки ми його не впіймаємо для Рейчел і для вашої родини, лишається небезпека». А він не знає. Небезпека вже давно всередині, і того чоловіка не існує. А от інший був, і Белл саме збирається дізнатися, який саме. «Нічого не бачила. Вибач», – сказала вона. «А результати наших ДНК-тестів уже прийшли. Вона, точно, Рейчел Прайс». Дейв пирхнув, але зупинився, побачивши її обличчя. «Перепрошую, подумав, ти жартуєш?» «Та прийшли вже. Сто відсотків!» «Це вона. Але ж ти і так це знала, правда?» «Так», – жартувала. Попалася. Вона підняла руки, поглянула на його пістолет. «А сумку знайшли?» «Там, на дорозі в Ланкастері, де він її покинув?» Дейв почухав голову. «Так, там, де вона і казала. Бля!» «І щось?» – Дейв замислився. «Її ДНК є, але поки що це єдиний профіль, жодних слідів того чоловіка, що її викрав» бо вигадані чоловіки не мають ДНК. Дейв, певно, прийняв її розчарування за страх. «Не переймайся», – сказав він. «Ми перевіряємо всі можливі варіанти. Стежимо за номерами автівок, щось з'явиться». «А одяг?» – спитала Белл. «Поліція їй не допоможе, якщо лише ганятиметься за тим, кого ніколи не знайде». «Лише ДНК Рейчел. Ну, і твоя, коли ти її знайшла». А ярлички всередині є відмітки, звідки вони? Дейв нахмурився, не розуміючи її. Вже давно стерті, речі дуже зношень старі, вона ж носила їх майже щодня відтоді, як зникла. Твоя мама не пам'ятає, де їх купувала. Бля, знову, ярлики зникли так доречно, правда, бо Рейчел купила все в баба -ба Ботік кілька місяців тому. Вона добре замела сліди для цього повернення. Все до дрібниць. Якщо й десь помилилася, то тільки у власному зникненні. Там часу на підготовку було менше. Марна розмова. Начальник поліції повністю під впливом Рейчел. Але це неважливо, Бел і сама впорається. «Мені треба бігти», – сказала Бел. Вона і справді побігла. Трохи віддалившись від нього вниз, вулицею повз будинки 30 та 28. Перейшла на інший бік, до непарних номерів. Ще 40 секунд, і вона зупинилася біля номеру 19. Будинок Джефа і Шері, бірюзовий внизу, білий вгорі, з жалюзів тон. Вона подзвонила у двері так, як завжди, щоб точно впізнали саме її, на мотив Baby Shark, який усі вважали дратівливим. Бел, це дратує, сказала Шері, відчинивши двері. Волосся нерозчесане, обличчя просте й стомлене, стерта вчорашня макіяж для телекамер. За годину веду Картера на балет. Значить, часу вистачить для улюбленої племінниці. Бел протиснулася всередину, обійшла до кухні. Дві секунди, озвалася Картера згори. Не поспішай. крикнула Бел. Вона і справді так вважала. Не була певна, що Шері відкриється при картері. Але важко було знайти момент, коли Шері вдома без дочки. Вона всюди ходила за нею, хоч і не мала тих 16 років, що треба було надолужити. Бел підійшла до холодильника. Там, під магнітом губкою Бобом, стара фотографія дівчинки в пачці балерини. «Це ще Шері, не картер, не сплутати». Бел витягла дієтичну колу. «То», – сказала Шері, з'являючись у дверях. «З мамою ще спілкувалися після вчорашнього. Не дуже. Бел сьорбнула піну, що вистрибнула з банки. Вона мовчала за сніданком. Тато знову рано пішов. Шері кивнула. Але Бел потрібно було більше. «Учора було цікаво», – промовила вона, сміхаючись і піднімаючи брову, щоб Шері знала, Бел на її боці. Так, відповіла Шері, і ті змії знову зашепіли в її голосі. Вечеря була не найкращою ідеєю. Забагато емоцій. Усе ще занадто свіже. Хто знає, як ти там витримуєш у тому будинку без жодного виходу. Бог один знає. Ну, Бог тут ні до чого, а Картер і Еш прекрасно розуміли. Ага, кивнула Бел. Було цікаво, що саме було цікавим. Картер визирнула з за рогу, прослизнувши повз маму. Вона простягнула руку, мовчки просячи ковток. Бел передала банку. Усе, сказала Бел, дратуючись, що втратила без Картера ті хвилини, відтоді, як вона повернулася. Вона старається, тихо сказала Картер, стискаючи банку так, що та прогиналась під пальцями. Думаю, і інші могли б спробувати. Ми намагаємось, люба. Шері розпрямилась. Це складніше, ніж здається, коли хтось був відсутній 16 років. Зникнення Рейчел торкнулося не лише її, а всіх навколо. Не обійшлося без. Вона замовкла. Напруги? підказала Бел. Так, кивнула Шері. Це не просто. І знову це слово. Ну, це. Почала Картер, але її перебив дзвінок у двері. Довгий, тягучий. Вона повернула банку Бел. Це моя посилка, вискочила з кухні попереду мами. Для танців. крикнула, відкриваючи двері. Чується приглушений голос. Так, це я дякую. Картер, чітко і впевнено. Двері знову зачинилися. Я поки розберуся з цим. крикнула вона, поспішаючи сходами вгору. Чудово. Ось і шанс Белл перевести розмову туди, куди їй треба, знайти слабке місце. Картер завжди бачить у людях хороше, сказала Белл, щоб Шері зрозуміла. Белл не думає, що Рейчел Янгол. І Бел знала, що Шері була вчора роздратована, коли Рейчел переступила межу, використовуючи Картер, хоча кого ж вона хотіла зачепити Шері чи Белл. Це так зітхнула Шері. Погляд її поплив стелею кудись у думки. «Мені здається, тато нещасливий», – сказала Бел, ще трохи натискаючи. «Справді?» – Шері подивилася на неї. «Не зовсім. Думаю, все складніше, ніж просто продовжити з того місця, де зупинились 16 років тому». «Ну?» – Шері ходила навкруги, Бел, це бачила. За виразом губ майже готова відкритися. «Давай, тітко Шері, ще трохи». Бел перейшла до суті, не знаючи, скільки ще їх залишилося на одинці. «Думаю, ми на одному боці, Шері. На татовому. Ми ж обидві хочемо, щоб він був щасливий, правда?» «Правда?» Шері затримала слово, звузивши очі. «Я чула, що ти казала вчора, захищаючи його». Шері прикрила рот рукою. «Сподіваюсь, це не записали. Не мала права таке казати. Мала». Бел підійшла ближче, знизивши голос. Звучало так, ніби ти думаєш, що у Рейчел хтось був до зникнення. Це вже був не поштовх, а справжній натиск. Шері озирнулася на плечі. «Будь ласка, Шері. Ще крок вперед. Я вже не дворічна дитина. Це ж моя родина. Я мушу бути поруч із татом, йому я потрібна. Як я зможу зрозуміти Рейчел, якщо всі від мене щось приховують? Я хочу її зрозуміти». Шері зітхнула, і змії в її горлі розчинилися. «Я нічого не знаю точно. Лише те, що бачила. Відчуття, що було тоді», – сказала вона тихо. «Що саме ти бачила?» Бел відступила, давши їй трохи простору, щойно зламала оборону. Обличчя Шері змінилося миттєво, голос перейшов у напівшепіт. Вона любила плітки – Її очі не вміли зберігати таємниць, зраджували з кожним кліпанням. Там був один хлопець. Вони дружили. Ну, Рейчел казала, що лише дружать. Але йому, здається, хотілося більшого, як закохане цуценя, чесно. Я бачила їх разом за кілька днів до її зникнення. Вони йшли зі школи до його машини, по снігу. Мені здалося, що між ними є щось таке, як переступлена межа, Оце й усе, що я бачила. Хто це був? Ось у чому річ, – прошепотіла Шері, ще більше захопившись. Я завжди думала, а раптом це він її вбив? Вони ж не тільки на роботі спілкувались. Він був першим, хто опинився на місці зникнення. Тим, хто знайшов тебе. Містер Тріп? У Белл пересохло в горлі, дихання ніби застрягло. Те саме відчуття зради. Вона згадала його. Рідке руде волосся, окуляри в панцерній оправі, як він питав. «Як там твоя мама?» «Що було зовсім абсурдно?» «Бо він явно знав про Рейчел більше, ніж сама Бел, Чому ти ніколи нічого не казала?» «Поліції про містера Тріпа? Вони ж мали питати про таке». Шері напружилася, сперлася на холодильник. «Поліція і так його перевіряла. Звичайно». Його відбитки були скрізь на місці події, коли він тебе знайшов. Його відразу відпустили. Але все ж Бел не відступала, ти мала би їм сказати. Іноді варто мовчати, Бел люба, подумай сама. Бел намагалась подумати і нічого. Шері зітхнула. Якби я розповіла поліції про свої підозри щодо Джуліана Тріпа, це лише нашкодило б нам, твоєму татові. Поліція і так підозрювала Чарлі, а я не хотіла дати їм ще одну причину мотив для вбивства Рейчел. Родина понад усе завжди. Родина понад усе повторила Бел. Вдячна, що інстинкт Шері був захистити тата. Власне, те саме зараз робила і вона. Та й зараз це вже неважливо сказала Шері. Джуліан Тріп явно не вбивав її. Ніхто не вбивав. Але тітка Шері в цьому помилялася. Якраз зараз це мало значення. Так, містер Тріп не вбивав Рейчел, але міг бути замішаний інакше. Можливо, саме через нього Рейчел інсценувала зникнення, або він їй допомагав тримати таємницю всі ці роки. Містер Тріп, Бел була впевнена, був ключем до розв'язання брехні Рейчел, і про це свідчив той клубок у животі. «Якщо захочеш поговорити, Белл», – казав містер Тріп, – «знаєш, де мене знайти?» Виявилось, поговорити справді потрібно. І, на жаль, для нього Бел знала, де він живе. «Двадцять чотири. Повтори ще раз, будь ласка. Серйозно? Я що, сама з собою розмовляю?» Бел підняла погляд, блиснула очима на Еша, що йшов по тротуару у розкльошених клічастих штанях і бейсболці задом наперед. Ти – найгірший напарник у світі. Еш похитав головою, приховуючи криву усмішку. «Це не для мене, це для камери», – Ремзі сказав. «Якщо ми ось так разом гуляємо, говоримо про Рейчел, розслідуємо чи не проти ти, якщо я все це зніматиму». Він підняв ручну камеру, двічі цокнув губами. Якщо це не надто експлуататорське, він незграбно спіткнувся об слово і власний язик. Весь цей документальний фільм, експлуатація, знизила плечима Бел і завела їх на бічну вуличку. Але ти не зможеш скористатися мною, якщо я скористаюся тобою у відповідь. «Гаразд», – промовив він, – Моргнув невпевнено. «Просто намагаюся не підвести Ремзі. Він покладається на мене, бо я тут єдиний, кому ти довіряєш». «Я тобі не довіряю», – глузливо сказала Бел. «Мені здається, трохи довіряєш». «Ні. Хоч трішечки». «Ні. Хоч крихту? Аж ніяк». «Але ж це ти сьогодні мене сама розшукала», – сказав він. «І шоки спалахнули» а пасмо волосся вибилося з-під ремінця кепки. «Тільки тому, що я хочу, щоб це було записано. Можливо, це будуть докази». Бел відповіла йому тією ж усмішкою, лише солодшою і гострішою. «Я тобі не довіряю, не люблю і точно не потребую. Еш сіпнувся, прямо в ціль. Але мені може знадобитися твоя допомога, а ти з Ремзі хочете зняти класний фільм, правда?» «Так, мабуть. Чудово. Радію, що домовилися». Вона фиркнула. «Можеш тиснути на запис». Губи Еша розтягнулись у напівусмішку. «Справді? Він все одно посміхається після такого. Що з ним не так?» Він навів камеру на неї та висунув екранчик. Камера коротко пискнула, коли він натиснув запис. «Що мені казати?» – спитала Бел, пришвидшуючи крок. «Просто розкажи, що відбулося, що ти зараз відчуваєш. Які тепер у тебе цілі?» – спитав Еш, кепско, копіюючи інтонацію Ремзі. «Ми розслідуємо зникнення Рейчел. Вона говорить правду про те, що з нею сталося. Я думаю, вона все це сама спланувала. І зникнення, і повернення. Учора на сімейній вечері, яка, до речі, пройшла просто прекрасно, жодної напруги». Моя тітка Шері обмовилася, що у Рейчел могла бути якась історія до зникнення. Дерева над головою шелестіли на вулиці серед будинків, шепотіли невідомі речі, віддавали свої таємниці вітрові. Про це ніхто ніколи не знав, продовжила Бел, майже задихаючись, ідучи й говорячи. Вранці я пішла до Шері, і вона сказала, що йшлося про Джуліана Тріпа, вчителя з моєї школи, а ще саме ту людину, що знайшла мене в тій автівці 16 років тому. Вони з Рейчел були колеги, друзі, але, можливо, і більше. Шері бачила, як вони з Рейчел були надто близькі, коли сідали в машину містера Тріпа за кілька днів до її зникнення. Тож ми йдемо до нього додому, розпитати про це. Еш кивнув, закликаючи розповідати далі. «А моя ціль?» перепитала Белл. «Моя ціль – знайти кляту правду і вижбурнути цю брехунку з мого дому. Достатньо?» Еш ковтнув, перевівши погляд із Бел на екрані камери на справжню Белл, вхопився за її очі і не відпускав. «Так, цього більш ніж достатньо». Белл підняла руки у переможному жесті, уявний трофей торкнувся її обох плечей. «Але ж містер Тріп не зник», обережно мовив Еш, це ж не схоже на те, щоб вони втекли разом або щось подібне. О, дякую, Шерлок. Трофей зник, і Бел плиснула в долоні. Можливо, саме через нього вона поїхала, або він їй допомагав, він щось знає, просто має знати. Он там, останній будинок. Бел кивнула очима. Еш провів камерою туди й назад. А звідки ти знаєш, де живе твій вчитель? Кілька років тому він робив розпродаж у дворі. Я була тоді зі своєю подругою сам. Бел, що спосупила на тому розпродажі, зараз уже й не пригадає, що саме. Як і не згадає, як сам умів її розсмішити. Вони піднялися стежкою до будинку містера Тріппа. Передній двір заріс і занихаєвся. Поштова скринька сумна і іржава. Еш опустив камеру, пішов за нею до дверей. «Ти що? – клацнула Бел. Не припиняй знімати!» «Не можу! – розгублено сказав Еш, розриваючись між Бел і камерою. Він має погодитися, має підписати згоду на зйомку. Він уже давав одне інтерв'ю, гадаю, тільки зрадіє другому. Знімай далі!» «Знімай далі! – повторив Еш, знову піднявши камеру, знімаючи її в об'єктив. «Для протоколу, Ремзі!» – прошепотів у пухнастий мікрофон. Мене змушується робити проти моєї волі, якщо все піде ж кереберть, і нас засудять. Але ідея ж твоя, тому...» Бел кинула на нього погляд, потім стисла пальці у кулак і застукала ним у двері. Шість разів, голосно і наполегливо. Еш встиг схопити її за руку, перш ніж вона вдарила в сьоме. «Зупинись», – прошепів він. «Чому ти нічого не можеш зробити по-людське?» З-за дверей пролунав приглушений кашель, дзенькіт ланцюжка. Двері відчинилися на щілину, сіре обличчя містера Тріпа. Погляд опущений, сонце відбивається у скельцях окулярів. «Я ще не маю», – почав він, але замовк, глянувши вгору і впізнавши їх обох. О, його обличчя розпливлося у обережній усмішці, двері розчинилися навстіж. Плечі знову приєдналися до шиї. Він був у брудній жовтій футболці та сірих спортивних штанах, руки заховав у кишені. «Що ти тут робиш, Бел?» – промовив він. Кадек сіпнувся вгорі внизу. «Щось трапилося». «З Рейчел усе гаразд. Просто чудово!» – оскалилася Бел, оглядаючи коридор за спиною містера Тріпа. Темна пляма на килимі під босими ногами. Вежа картонних коробок мало не з його зріст, набита порожніми банками з-під пива. Примарні вм'ятини від пальців на металі. Він помітив її погляд, знову вхопився за двері, щоб затулити огляд. «Хочемо взяти в тебе ще одне інтерв'ю для документального фільму», – сказала вона. «Тепер, коли Рейчел повернулась, ми всіх перепитуємо. Правда ж, Еш? «Правда?» – прокашлявся Еш. Ліктем торкнувшись її рукава. Зараз я не впевнений, що маю час, сказав містер Тріп. У повітрі навколо нього висів затхлий запах алкоголю. Темні кола під очима тепер мали сенс, сіруватий відтінок шкіри теж. Бел ніколи раніше не звертала увагу на ці ознаки. Та маєш, це кілька хвилин, відказала Бел. Містер Тріп провів пальцем по скільцях окулярів. Я якраз збирався вийти. Не схоже? Белл нахилила голову. До того ж, люди можуть подумати, що дивно. Ти був готовий говорити, коли всі вважали Рейчел мертвою, а тепер, коли вона жива, ні. Мовляв, ти був радий, що вона померла чи щось таке. Вона коротко розсміялася. Містер Тріп розплющив очі, збільшені окулярами. Це не... То що ти відчув, коли вперше дізнався, що Рейчел Прайс повернулася з того світу? Запитала Бел, складаючи пальці домиком, як це іноді робив Ремзі. Містер Тріп глянув у камеру. Ще раз моргнув. Провів рукою по волосю. Я був шокований, як і весь світ. Думав, що це якась помилка, що це інша жінка. А коли побачив Рейчел у школі, за кілька днів відчув... Радість, велику радість, що вона жива. Я не вірив, що це можливо, але іноді навіть після страшного хороші речі стаються з хорошими людьми. Гарні люди не інсценують власне зникнення, не кидають родину у пекло. Наскільки близькими ви були з Рейчел до її зникнення? Спитала Бел, відчуваючи Еша за спиною. Чи проводили час разом поза роботою? Окуляри містера Тріпа сповзли на ніс – «Не дуже. Вона була колегою, хотілося би вважати. Подругою, але поза роботою ми не спілкувалися. Справді? Навіть буквально поруч із роботою? Що ти маєш на увазі? Ти коли-небудь підвозив Рейчел після роботи. Вони разом у машині час проводили. Він сціпив зуби. «Ні», – сказав, – «вона жодного разу не бувала в моїй машині». «Брехун! Дивно!» Надула щоки Белл. Тітка Шері бачила, як Рейчел сідала до твоєї машини за кілька днів до її зникнення. Вона, мабуть, помилилася. «Або ти збрехав», – посміхнулась Бел беззубою усмішкою. «Підозріло, чи не так? Ти ж був першим на місці зникнення, знайшов мене. Твої відбитки усюди в машині. Може, ти допоміг Рейчел зникнути? Ти знаєш, де вона була весь цей час. Ти досі закоханий у неї». Еш напружився. В обличчі містера Тріпа щось змінилося. Щелепа висунулася вперед, брови насупилися, ховаючи погляд. Бел чекала, готова до бою. Хіба він не розуміє, що все її життя це боротьба? Побачимося в понеділок зранку, та на Бел. сказав він низько крізь стиснуті зуби. Сказав, це як погрозу. Містер Тріп зробив крок назад поглянув у камеру в останнє і грюкнув дверима перед їхніми обличчями як грім серед ясного неба 25. Ти цілий день була не вдома. Тато озвався зі свого крісла, балансуючи пивом на плечі. Ти теж, відказала Бел. На роботі зараз справжній дурдом мала. Він навіть не відірвав очей від телевізора. А вдома ж нічим не краще. Щось сьогодні трапилось. Бел зволікала з відповіддю. Що він має на увазі? Багато всього сталося цього дня, але нічого з того, про що він мав би знати. Я почала вона. Кружка розбилась. Нарешті він підняв на неї погляд. Моя улюблена. З Сантою довелося просто викинути. Це хтось із вас її розбив. Бел не подобалося, що її об'єднали в одне з вами разом з Рейчел. Але саме Бел сьогодні зранку пила з тієї кружки. Рейчел зробила їй каву, все ще не знала, що Санта – татова кружка. Може, це Бел розбила. Вона не пам'ятала, як поспіхом випивала каву і тікала від Рейчел. І з нею таке траплялось – неуважність, забудькуватість. А може Рейчел знала, що то татова улюблена кружка і розбила навмисно, щодня підштовхуючи його ще трохи далі. Не знаю, вибач, тату. Бел сіла, я куплю тобі нову. Неважливо, сказав він, але ж ні, важливо, я маю з тобою поговорити. Тато нахилився за пультом і натиснув паузу, зупинив телевізор. Мені щойно зателефонував твій директор. Каже, що ти сьогодні була вчора у вчителя вдома, у містера Тріпа, що ти його переслідувала. Очі Бел потемніли в животі все скрутилося. «Сраний стукач!» – прошепотіла вона, уявляючи, як топче його окуляри. «Ти наче ставила дивні питання щодо Рейчел. Що відбувається, мала?» – спитав він, не зрушуючи рук з колін. Бел потрапила в пастку. Але це навіть на краще для поліції вона не мала достатньо доказів. Зате для тата. Цілком. Він завжди був на її боці». Бел кинула погляд у бік сходів. «А де Рейчел?» «Вона приймає ванну». Бел тиснула пальці, знижуючи голос до шепоту. «Думаю, вона бреше тату. Про все. Тату підвівся. Крісло скрипнуло під ним. Її зникнення, її повернення. Вона все це спланувала. Не вірю, що якийсь чоловік її викрав. В її розповіді є невідповідності. Вона знає такі речі яких не могла б знати, якби весь цей час провела замкненою в підвалі. Вона була у Норт-Конвеї кілька місяців тому, на волі, купувала одяг, подібний до того, в якому зникла. Все це було заплановано. Я думаю, містер Тріп щось знає. Рейчел бреше. Тату, я не знаю, чого вона хоче, але ми повинні дізнатися, що сталося насправді, щоб досить Белл. М'яко але твердо зупинив її він. Ми вже про це говорили. Рейчел не бреше. Але ж я не хочу це чути. Він зірвав куточок етикетки з пляшки. Рейчел каже правду про те, що з нею трапилось. Звісно, вона каже правду. Інакше, як вона могла бути відсутня так довго. Його погляд посуворішав. Етикетка відривалася з різким звуком. «Повір мені». Я її знаю краще за тебе. Я їй вірю. Добре, мала. Тобі теж цього має вистачити. Я хочу, щоб ти припинила це. Домовились? Наче перехопило дихання. Відчутний слід кулаків у тугому вузлі в животі Бел. Тато ж мав бути на її боці. Як він може цього не бачити? Ти ж відчуваєш, що щось не так. Спробувала ще раз, майже благаючи. Ти зовсім не такий, відколи вона повернулася, уникаєш дому, постійно працюєш. Я тебе майже не бачу. Тато зітхнув. Просто все стало складніше, життя таке є, мала. Пройшов лише тиждень, треба більше часу, щоб звикнути до таких змін. І мені, і тобі. Прошу тебе, Бел, відпусти це. Ти тільки ускладниш все. Обіцяєш? Бел вже дала собі обіцянку позбутися рейчо повернути життя до того, як Рейчел з'явилась і все зруйнувала, коли вони були щасливі. Бел обрала тата. Він, її Константа, той, хто не залишить. Вона завжди буде на його боці. Але тепер він просив не обирати. Просив відпустити, прийняти Рейчел, дати нову обіцянку. Можливо, вони всі зможуть співіснувати разом у цьому домі. Бел мала спробувати, бо це попросив тато. Тато вірив Рейчел, і цього має вистачити їй, мало би, вистачати. Бел знітилася, а вузол у животі лише стискався сильніше. Гаразд, тихо сказала вона, обіцяю. Тато всміхнувся їй підняв пляшку у сумному тості. Директор Вілер казав, що ти була сьогодні з кимось із знімальної групи так, відповіла вона. «Еш, асистент оператора. Тато покашляв. Я б радив бути обережнішою, спілкуючись із ним. Вони намагаються зробити історію якомога сенсаційнішою, використовують нас для цього. Створюють напружені ситуації, щоб ми реагували на камеру. Вони маніпулюють тобою, мала, всі ці розмови про Рейчел. Думаю, тобі не варто більше бачитися з Ешем наодинці. Бел перхнула. пирхнула. «Може, ти і правий». «Бо тато був завжди правий. Та й Еш почав заходити надто далеко. Мала ж бути причина, чому він один їй повірив щодо Рейчел. Хіба ні? Я просто хочу тебе захистити». Тато потягнувся до пульта. Палець завис над кнопкою. «Можемо завтра щось разом зробити?» – поспішно виговорила Белл, поки він не вмикнув телевізор. «Ти і я. І Рейчел, мабуть, теж. У трьох». Може, похід у гори чи ще щось? Я дуже з тобою скучила. Він не дізнається про це, але вимовити це було найважче з усього. Розкритися до кінця, віддати серце без захисту. Вона намагалася. Тато пом'якшав, посміхнувшись. Звісно, мала. Що забажаєш? Вгору донісся звук відчинених дверей ванної. М'який шелест босих ніг Рейчел по килиму. Вони тут. Вона там, на горі. Чи чула Рейчел щось із сказаного про неї? Прислухалася. Можливо, вона. Ні, стоп. Бел це відпускає. Вона справді намагалася відпустити, перебороти погане передчуття у животі. Бел затамувала подих, чекаючи, прислухаючись. Ось воно. Клацання дверей гостьової кімнати. Подвійне клацання. Рейчел замкнулась усередині. Двадцять шість, Бел прокинулася різко, щось тверде вперлося їй у щоку зсередини. Обличчя зависло в кількох сантиметрах над нею у вранішньому напівтемряв'ї. Вона моргнула, і це обличчя також. Бел перхнула, потираючи сон з очей. Привіт, сонько, сказала Картер, сідаючи на ліжко. Тіло Бел підтягнулося до провалу, що залишила подруга. Я думала, ти з Рейчел. Видихнула Белл, притискаючи долоню до грудей, намагаючись приборкати шалене серце. «Ти мене щойно тикнула в рот?» – запитала вона, ковзаючи сухим язиком по губах. «Ти мене постійно штовхаєш», – відповіла Картер, тепер уже повернувшись спиною. «Але не в рот. Коли ти спиш, дивна ти». Белл легенько копнула її крізь ковдру. «Мабуть, я погано впливаю на тебе». Я двічі кликала тебе по імені, а ти не прокидалася, довелося вдатись до крайніх заходів. Зараз я тобі покажу крайні заходи. Бел знову копнула її, цього разу обома ногами, аж Картер мусила впасти з ліжка. Картер піднялася, тримаючись за ремінець жовтого рюкзака, більша його частина волочилася по підлозі. Як балет учора, поцікавилася Бел. Збираючи, розпатлане волосся у хвіст. «Нормально», – відрізала Картер, ставлячи крапку на розмові. «Думала, можемо сьогодні погуляти разом, мама мене вже дістала». Картер не знала, що це насправді означає. «Можемо з Рейчел печиво спекти чи ще щось?» – продовжила Картер. «Або в кіно сходити? Ну, будь ласка, розваж мене якось». Белл спустила ноги з ліжка, підвелася. «Я з татом сьогодні планувала в похід піти. Якщо хочеш, приєднуйся!» Підняла з підлоги зім'яту худі, натягнула її. Він вдома. Я його не бачила. Картер рушила до дверей. А от Рейчел, там, унизу, казала, що, можливо, спробує зробити млинці вранці. «Звучить багатообіцяюче», – пожартувала Белл. Белл, Картер підштовхнула її ліктем у бік – вони разом спустилися сходами. Бел штовхала Картер попереду себе, наче щит. Коли заходили на кухню, де від плити долинали сичання й плюскіт. Доброго ранку, Ан. А, Бел, майже вгадала цього разу. Обережно сказала Рейчел, піднімаючи край одного товстого млинця, і озирнулася, усміхаючись до дівчат. Рейчел виглядала змученою, під очима залягли темні кола. Замок на дверях, схоже, не допоміг, і вона досі не спала. «Доброго?» – Бел хруснула шиєю. Зате вона сьогодні навпаки спала занадто міцно. «Кава в кавоварці наливай собі», – сказала Рейчел. «Картер, млинці і для тебе». «Так, будь ласка, Рейчел». Картер сміхнулась і сіла за стіл. Усмішка її зблякла. «Це, якщо можна». «Звісно, можна». Ти навіть отримаєш першу порцію. Рейчел ссунула млинці на тарілку. А де, тато? запитала Бел, наливаючи каву в улюблену чашку Просту, з жовтою літерою Б, Б для Бел, а не А для Анни. Я його не бачила. Рейчел знову повернулася до сковорідки, наливаючи ще тіста. Він удома? Не думаю. Бел не довіряла її відповіді. Тату. крикнула вона, відійшовши донизу сходів. Тату. гукнула нагору. Тиша. Його немає. Повернулася Бел до кухні. Рейчел простягнула їй тарілку з трьома шоколадними млинцями. Може, він пішов по бутерброди для походу? Бел сіла, витягнула з кишені ході телефон. Жодного повідомлення від тата, лише одне від Еша. «Дай знати, якщо захочеш щось зробити сьогодні. Не треба було давати йому свій номер. Це була помилка». Тато мав рацію. Знімальній групі не варто довіряти. Вона відкусила шматок. Тісто перетворилося на густу пасту в її пересохлому роті. Вона ковтнула і підвелася, стілець заскриготів по плитці. «Куди ти?» – почала Рейчел, сідаючи сама. Бел не відповіла – попрямувала до вхідних дверей, а клубок у животі розтискався, розтягувався. Вона розчинила двері, стала на порозі, оглядаючи вулицю, ніби могла силою погляду повернути тата з заобрію. Він мав повернутися з магазину щосекунди, якщо справді туди пішов. На вулиці було тихо, аж занадто, наче чогось бракувало. Жодної новинної машини під будинком. Жодної. Рейчел Прайс офіційно втратила статус сенсаційної новини. На восьмий день. Це вже початок кінця? Погляд Белл зачепився за інше. Не те, чого бракувало, а те, чого не мало бути. Татовий пікап. Ось він стоїть перед гаражем на звичному місці, а машина Рейчел припаркована поруч. Значить, він не їхав у магазин. Тату! Гукнула Бел ще раз крізь увесь дім, зачиняючи за собою двері. Анабел, твій сніданок застигне. Долинув голос Рейчел у відповідь. Бел зайшла, завмерла в дверях, ніби зависла між кімнатами. Це не має сенсу, пробурмотіла вона швидше до себе. Такі в пікап тут, а його немає. Їж свої млинці, а то я все з'їм. Картер розгойдувала ногами, смакуючи. Ти його сьогодні бачила? Бел втупилася в Рейчел. Ні, проковтнула Рейчел, він, мабуть, пішов, поки я ще спала. Я нічого не чула. Але його машина тут. Рейчел розділила млинець напів. Може у нього були якісь плани з кимось? У нього були плани, сказала Бел, зі мною. Ми мали йти в похід сьогодні, він обіцяв. Вони обидва давали обіцянку вчора ввечері, і Бел свою тримала. То де ж він? Вона подзвонила йому, стискаючи телефон так, аж побіліли пальці, навіть не задзвонило. Вітаю, ви зателефонували. Чарлі Прайс, я зараз не можу відповісти. Залиште повідомлення після сигналу. Дивно, одразу на автовідповідач, сказала вона. Бел відкрила їхній чат, написала Тату, де ти? «Передзвони мені». Повідомлення недоставлено. Синя бульбашка висить у повітрі, застрягла десь між її телефоном і його. «Ан, Бе, Бел, твої млинці. Не хочу», – мовила Бел, відвертаючись. У шлунку не лишилося місця, клубок крутився, ріс, годувався кожною поганою думкою і єдиним питанням – де тато? Вона сіла в таткове крісло і почала чекати. Спробувала інший номер. Вітаю, це Брайсон Авто, Гейб слухає. Чим допомогти, Бел прокашлялася. Привіт, гейбе. Це Бел Прайс, дочка Чарлі. Привіт, Бел, як ти? Гейб свистів крізь зуби. Хотіла спитати чи тато там сьогодні. Він казав, що буде вдома, а я його не можу знайти. Два хрипкі видихи просочились у вухо крізь динамік. «Твого тата сьогодні немає. Він майже ніколи не працює на вихідних. Зрозуміла. Бел гризла ніготь. Просто ви останнім часом зайняті. Він учора допізна працював. І весь тиждень теж, я думала». «Навпаки, він раніше йшов. Сімейні справи. Так казав», – відповів гейп, стукаючи чимось у фоні. «Учора його теж не було. Але якщо побачу, скажу, подзвонити тобі добре?» «Ага, дякую». Белл втупилася в телефон, перш ніж покласти слухавку. І після цього теж. Тато не ходив учора на роботу і весь тиждень не затримувався, як казав. Щовечора зникав з дому, казав Белл, що працює, а на роботі казав, що вдома. Де ж він був насправді? І чи там зараз? Досі не можеш додзвонитися. Рейчел обірвала її думки за спиною. Белл аж здригнулася. Вона похитала головою. «Ну, ми можемо піти в похід. Ти, я й Картер», – сказала Рейчел. «Якщо ти цього хотіла, можемо пройтися стежкою до Маскотмайн». «Там зараз огорожі», – сказала Картер, ставши з іншого боку від Бел, затиснувши її між собою. «Хтось із наших пробив грати до шахти. Я там не була», – уточнила вона, піднімаючи руки. «Ідіть без мене». Тихо сказала Бел, відсторонившись. Я залишуся чекати тата. Він сказав, що буде вдома. Він повернеться. Вона не мала на це підстав, окрім того, що він просто мусив, бо тато завжди повертався. І Бел буде тут, щоб переконатися у цьому. Картер і Рейчел грали в монополію. Бел мала б теж, але тільки кидала кубики, не купувала жодної власності, а три ходи з радістю просиділа у в'язниці. Щопівгодини вона набирала татовий номер. Автовідповідач, автовідповідач, автовідповідач. Її повідомлення досі не доставлено. Чому його телефон вимкнений? Він ніколи не вимикав телефон. Картер пішла, а Рейчел залишилась, ходила колами навколо неї. «Він точно повернеться ввечері», – сказала вона, простягаючи руку, ніби хотіла покласти її на плече Белл. Бел підхопилася раніше, ніж Рейчел встигла. Я піду його шукати». Оголосила вона і з гуркотом помчала на гору перевдягатись. Бел пройшла повз готель Royalty Inn і свою школу. Обидва в недільній тиші. Дійшла аж до Bryson Auto. Хотіла переконатися, що Гейб не помилився. Там був ще хтось, возився під червоною машиною. З-під неї стирчали ноги в черевиках. «Тату?» «Чоловік викотився з-під машини. Це був не він. Перепрошую». Вона постояла на вулиці, подзвонила Джефу. «Ти не чув нічого про тата?» – спитала, коли він підняв. «З учорашнього вечора. Привіт і тобі». «Ні, не чув. Чого, його немає вдома». «І на роботі теж», – сказала Бел. «Телефон не бере». «Та все з ним гаразд, не хвилюйся», – відказав він. І це було не так уже і тупо для дядька Джефа, бо Белл справді хвилювалася. Серце підступало до горла, і вона вже на межі паніки. «Де він? Де він?» Вона обійшла всі бари і кав'ярні в Горгамі, обійшла вдруге. «Знову ти! Ти неповнолітня! йди геть!» Надіслала ще одне повідомлення. Знову подзвонила. Тіло зраджувало її, заспокоюючись від голосу на автовідповідачі Чарлі Прайс. Ідіотизм. Це ж не справжній він. І знову серце у шаленстві. Набрала домашній номер дідуся, спитала у Йордана, чи бачив його. З п'ятниці не бачив. Вибач. Що Белл мала робити далі? Вона повернула у бік дому. Раптом. А раптом просто розминулись. На вулиці біля готелю вона побачила Ремзі. Той застібав куртку. «Привіт». Розтягнув у знайомій надто дружній усмішці. «О, яка несподіванка! Маєш хвилинку? Ні, немала. Вибач, не можу». Різко кинула вона йому, проходячи повз. «Я шукаю тата». «Чому?» – долинув голос Ремзі. «Зник? Чи що?» Вимовлено жартома, та Бел стиснуло від страху, як у найгіршому сні. «Ні!» – крикнула вона у відповідь. Він буде вдома. Але вдома його не було. Вона чекала ще годину, потім ще дві. Відповідала Рейчел односкладово. Не спускала очей із вхідних дверей, намагаючись силою волі розчинити їх. «Він точно повернеться на вечерю», – сказала Рейчел, стежачи за руками Бел, які тряслися в неї на колінах, впираючись у клубок у животі. «Ти любиш лосося?» О сьомій Бел пішла перевірити таткову кімнату. Ліжко було не застелене. Це не дивно. Тато часто залишав простирадла скрученими, як підказки, де він вилазив. Бел провела пальцями по його подушці, ніби могла відчути присутність через тканину. Де він був після того, як прокинувся зранку, що було у нього в голові? Далі, до шафи. Бігло, переглянула вішалки. Деякі порожні похитуються від її руки, але, мабуть, светри і сорочки, просто в кошику для прання. Але щось іще зникло. Та сама хакітканинна сумка, яку тато завжди пакував для вихідних поїздок. Не стояла на звичному місці на підлозі шафи. Не було й у нестандартних місцях. Її тут не було. Бляха. Клубок у животі Белл розростався, шукаючи інше яке місце, де осісти. «Де ж ця сумка?» Тато не міг її зібрати. Це звучить так, ніби він хотів поїхати. А тато не такий. Тато не їде. Щось знайшла? Поцікавилася Рейчел внизу сходів. Ні, відвернулася Бел, уникаючи її погляду. Вона підійшла до тумби в коридорі, де тато тримав ключі і гаманець. Гаманця не було, а от ключі. Від пікапа і дому. Лежали на місці. Бел взяла їх, роздивилася брелок. Усміхнене фото їх обох зі Стольленд на її 12-й день народження. Тато не взяв пікап, але ж йому потрібні були ключі від дому, щоби повернутися, коли захоче. Белл відкрила шухляду тумби, папери, рахунки. Завела руку у дальній кут, там мають бути паспорти. Лежав лише один. Вона перевірила, обмацала всі закутки. Витягнула, відкрила на сторінці з фото. Анабель Прайс і її суворе обличчя, що дивилося у відповідь. А де паспорт тата? Він мав бути тут, разом із її. Ні, ні, ні. Клубок знову стиснувся, смикаючи глибоко заховані нитки. Пальці Бел нервово сіпалися. Серце давно перемкнулося в режим паніки, билося дедалі сильніше. Щось не так, щось дуже-дуже не так. Ти готова до вечері? Ні, бо вона чекає тата. Ключів він не взяв, а це значить, що хтось мав відчинити йому. Бел залишиться тут, біля дверей, щоб бути цим кимось. Вона дивилась у темніючу вулицю крізь жалюзі, очі бігали за кожним рухом. Жінка з собакою у зеленому Еле дитина на самокаті, старший хлопець, що навздогін, чоловік, який поспішав, натягуючи козирок бейсболки. Бел перевірила годину на телефоні. Він точно буде вдома до дев'ятої на вечерю. З легкою усмішкою і такою ж легкою відмазкою, куди подівся. Чому вимкнув телефон? До дев'ятої. І крапка. Він просто мусив бути до того часу. Але і цей час минув. Підігріти тобі вечерю, Анна. Ой, Бел, сідай, будь ласка. Бел чекала до двадцять п'ятдесят дев'ять. Тоді вона розблокувала телефон, Набрала інший номер. Той, що до шефа поліції Дейва Вінтера. Гудок пройшов крізь Белл. Порожньою луною бринів у грудях. Клацання. Він підняв слухавку. Добрий вечір. Це Белл, Анабель Прайс. Мій тато зник. 27-й. У нього й паспорт пропав. Дейв Вінтер дивився на неї через стіл. Постукуючи ручкою по блокноту, то з'являючись, то зникаючи в промені ранкового сонця. Так, я все перевірила, видихнула Бел, втомлена від пояснень. Але я намагаюся вам пояснити мій тато не міг піти. Повірте мені, з ним щось трапилося, щось погане. І, здається, зібрано речі, якісь речі зникли, гаманець? Так. Бел вчепилась у це слово позичаючи змій тітки Шері. Руки здавлюють одна одну, нігті залишають півмісяці на шкірі. Але знову ж, кажу вам, він би не залишив мене. Це зовсім не схоже на нього, хіба не це ви питаєте? Саме так колись всі казали про Рейчел. Сталося щось погане, і я хочу подати заяву про зниклу людину. Ви маєте шукати його, це терміново. Ви вже згаяли час». Треба було робити це ще вчора ввечері. Дейв Вінтер зітхнув, відшовхнув ковпачок з ручки. «Аннебел, я розумію, що для тебе це виглядає як надзвичайна ситуація. Але твій батько – доросла людина і за законом має право піти, не попередивши родину, якщо цього забажає. Я мушу сказати тобі, всі ознаки свідчать, що він поїхав добровільно, слідів злочину немає». Зібрані сумки, зникли паспорт і гаманець. Белл заперечно похитала головою. «Хтось хоче, щоб ми так подумали. Чому б йому тоді не взяти пікап, якщо вже вирішив піти?» Дейв знову зітхнув, підняв ручку, перегорнув кілька сторінок назад. «Коли ти бачила його востаннє?» «О десятій вечора в суботу, коли я лягала спати». Белл подалася вперед, розтиснувши руки. «Не знаю, коли саме він зник, десь до ранку, але це означає, що його не бачили майже 36 годин. Ніхто не чув від нього жодної звістки, а телефон весь цей час вимкнений. Ви маєте почати його шукати. Зараз же». Її нога била під столом, минуло всього дев'ять днів, як вона востаннє була тут. Тоді говорила про повернення, а не зникнення». Все перекинулось, ролі знову змінились, а Дейв Вінтер як не слухав, так і не слухає. «Я не впевнений, що можу щось зробити. Що ви маєте на увазі?» Бел вирівнялася, стиснула щелепу, клубок у животі розкидав іскри. «Можете зробити те саме, що й минулого разу, коли хтось із моїх батьків зник. Шукайте його, відстежуйте телефон, закликайте собак, робіть усе». «Я не можу розпочати повноцінне розслідування», – сказав він, намагаючись звучати співчутливо, але не вийшло. «Зникнення твоєї мами було іншим. Тоді були підозрілі обставини. Було зрозуміло, що їй загрожує небезпека, а твій тато, дорослий чоловік, має право зникнути на день-два, якщо хоче. Це зрозуміло, враховуючи ситуацію». Повернення Рейчел, ймовірно, нелегко далося сім'ї. «Міс Нельсон розповіла, ніби в п'ятницю у вас вдома була сімейна сварка. Вона бачила, як твій тату пішов геть вулицею. Це просто стрес, треба випустити пару. Я впевнений, за кілька днів він повернеться». «Ви помиляєтеся». Белл вдарила кулаком по столу, розгорнувши сторінки його блокнота. «Ви вже помилялися». Казали, що він, можливо, повернеться ще вчора ввечері. Але не повернувся. З ним сталося щось погане. Обставини дійсно підозрілі. І він дійсно у небезпеці. У небезпеці від кого? Від Рейчел. Клубок у животі вибухнув. І Бел вибухнула разом із ним. Обіцянка, Дана, татові розбилася і зникла. Це якось пов'язано з Рейчел. Вона повертається лише тиждень тут, і мій тато зникає? Це пов'язано, це якось пов'язано з нею. Не просто щось, усе було пов'язано з нею. Рейчел брехала, вона влаштувала одне зникнення, а тепер зник і тато. Белл мала старатися більше, швидше знайти докази і вигнати рейчел з їхнього життя. Тепер уже, може, запізно, тато зник, найгірше сталося. Востаннє він просив її довіритися Рейчел, а тепер саме Рейчел забрала його в неї. «Я впевнений, що це пов'язано», – сказав Дейв. Повернення Рейчел після стількох років, коли її вважали загиблою, безпрецедентна подія, і стрес від того, що людина, яка її викрала, досі десь на волі, думаю, я б теж захотів перепочити після такого. «Мій тато не йшов». Крикнула вона обидва кулаки на столі. «Анабел, тобі потрібно з... Не кажіть мені заспокоїтися!» Вона прицілилася поглядом, спалахнувши вогнем просто йому в очі. «Вам потрібно робити свою роботу. Подайте заяву про зниклу людину і починайте пошуки». Рот Дейва відкрився мовчки, аж готовий до чергового зітхання. Гнів не змусить його діяти, але, можливо, щось інше зможе. «Ви йому винні», – тихо сказала Бел, опустивши голос. «Ви винні перед ним, і ви це знаєте. Ви вже помилялися щодо нього, вважали його тим, хто вбив Рейчел. Заарештували, відправили під суд. Ви помилялися, і він пройшов крізь пекло. Зараз у вас є шанс зробити правильно. Ви йому винні. Будь ласка». «Допоможіть знайти його». Рот Дейва лишився відкритим, але в очах щось змінилося, і в плечах також. «Гаразд», – лагідно сказав він. Пальці забарабанили по столу, як павуки-танцюристи. «Мені потрібна буде твоя письмова заява для протоколу. І всі його дані, номер телефону оператор. Отримати деталізацію займе кілька днів». Потрібні будуть також банківські дані, якщо маєш і всі документи з дому. Так, сказала Белл, знову бездиханно. І відчула ще щось нове. Надію. Маленьку і крихку, але вона підкинула її клубку в животі. Я все підготую. Зараз. Офіцер має приїхати до вас додому, провести обшук. І нам потрібна буде також заява від Рейчел. Дякую прошепотіла вона, горло пересохло і дратувало. Очі теж від уривків тривожного сну, від безсонної ночі, від того, що весь час слідкувала за дверима, раптом якщо Рейчел прийде по неї також. Дейв підвівся з-за столу, раз пробивши по ньому кісточками пальців. «Не дякуй мені», – сказав він, притиснувши блокнот до грудей, важкий і сумний погляд. Як ти й сказала, я йому винен. Бел кивнула вони всі були винні. Бел поверталася додому лише тоді, коли вже стемніло. Вона тихо зачинила вхідні двері, здригнувшись від клацання замка, яке видало її з головою. Дім. Хоча тепер він вже був не дім, повітря стало іншим, застрягало у вухах. Підсилюючи кожен скрип і зітхання, які мав видавати будинок, і ті, що не мав, кроки, звітальні, глухі, крадькома. Голова Рейчел з'явилася з за рогу, за нею і усе тіло, і Бел опинилася в пастці коридору. Аби Бел, де ти була? Бел скинула куртку у Джефей Шері. А ти де була? Вона кинула запитання у відповідь. У куточку губ, Рейчел сіпнулася, підборіддя загострилося. Після того, як поліцейські завершили огляд тут, я поїхала до шефа поліції, дала йому свою заяву, розповіла, коли востаннє бачила Чарлі ще до ванни того вечора. Я не чула, як він ішов, але, мабуть, він пішов уночі. Бел зробила крок уперед. Рейчел змушена була відступити, звільняючи прохід. Думала, ти погано спиш, кинула вона, прямувавши до кухні. Рейчел пішла слідом. Дивно, що нічого не чула. Однією брехнею прикрити іншу. Белл потягнулася до холодинника, дістала пачку яблучного соку, яку купила Рейчел. Казала, що сумувала за ним, поки була в тому підвалі. «Мабуть, він був дуже тихим», – сказала Рейчел з дверей. «Мабуть», – відповіла Белл зробивши ковток просто з пачки. Рейчел не відреагувала. «Все буде гаразд», – сказала вона натомість. «Обіцяю». Бел задерла голову і допила сік до дна, витерла губи рукавом. «А де ти була решту дня? Давати свідчення шість годин не потрібно. Їздила різними місцями», – сказала Рейчел. «Туди, де, як мені здавалося, він міг би бути». «Шукала його». Бел стиснула порожню пачку, зім'яла її, кинула у смітник поверх червоного стаканчика з під кави злого. Корова карикатура дує на чашку з парою. Рейчел, мабуть, заїжджала у кав'ярню, доки шукала тата. Не знайшла його. Бел різко повернулася. Рейчел вже стояла в кімнаті, поки Бел була до неї спиною. Ступала ледь чутно. Обидві кружляли навколо. Відштовхували одна одну і притягували. Обидві готувалися. «Ні, не знайшла», – сказала Рейчел. «Я знайду», – зустріла її погляд Бел, «Я знайду його і поверну додому». Прозвучало, як обіцянка, але мала на увазі, як загрозу. Рейчел кліпнула. «На вечерю різото». «Ти любиш різото?» «Я вже їла».